Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Майк Хорн, да докуснеш небесата, един залог на живот и смърт по непристъпните гиганти на Хималаите. Роден през 1966 в Йоханнесбург, ЮАЛ, Майк Хорн е екстремен приключенец, пребродил най-отдалечените и опасни кътчета на Земята. През 1997 той завършва първата си голяма експедиция 6-месечно прекосяване на Южна Америка, в рамките на което изминава 7000 кмс хидроспек по Амазонка. Сред неповторимите постижения на Майт се открояват безмоторните обиколки на екватора, пътешествие по екватора, Ист, Вакон и Северния полярен кръг, покорителят на невъзможното, Ист, Вакон. За пътешествието си по екватора Майк е удостоен с престижната награда Лауреус, известна още като спортен Оскар за альтернативен спортист на 2001. Последното му дръзко приключение е стартиралата през май 2016 и завършила успешно на 7 февруари 2017 експедиция от полюс до полюс, с която става първият човек, обиколил планетата в посока север-юг. Това е едновременно разказ за екстремно приключение и Съкровен дневник. Някъде по средата изплува една неподозирана страна на Майк Хорн, чието душевно пътуване докосва сърцата. Венсан Сан Монгаяр, в «Ал Паризиан», тази книга е призив да живеем на крайностите. Да рискуваме, да продължим отвъд следите, които сме оставили. Стефан Лермит, с П. Лепюай, трябва да си здраво стъпил на земята, за да успеш да докоснеш небесата. През целия си живот Майк Хорни спитва не удържи стремещ към непознатото. Въплатил волния дух на Одисей, той не се страхува да предизвиква боговете, докато се спуска по бързеите на Амазонка, изминава 40 000 км, следвайки линията на екватора или прекусява северния полюс в мрака на полярната нощ. Негов дом са горските пустиняци и непроходимите джунгли, скърцащите ледове и смълчаните пустини. Просмукала се в съществото му, природата е продължение на него самия. В да докоснеш небесата, смелият приключенец ни прави част от най-рискованата си експедиция досега. Без въже, кислородна бутилка и какъвто и да е опит в катеренето на високи върхове, Майк предприема последователно изкачване на 4-8 хилядника от Хималайската верига. Заедно с трима верни приятели той ще преодолява скрити цепнатини и коварни снежни мостове по пътя към зоната на смърта и разредения въздух над 7500 м, в който съзнанието се замъглява, движенията се забавят, а всяка грешка води до фатални последици. Когато телата им се предадат и дори забиването на пикела се превърне в непосилна задача, мъжете ще трябва да продължат с силата на волята. Набирайки височина по склоновете на суровите гиганти, Майк постепенно ни допуска до извора на мотивацията и вдъхновението, превърнали го в легендата, която е днес бурното детство в Южна Африка, отношенията с баща му, което го научава да гледа отвъд стената, жестоката действителност в армията и нежната любов на съпругата му Кати, чието дух съпровожда всяка негова крачка. Там, в наситено без край, откриваме не само скритото лице на един велик изследовател, но и неоспоримото доказателство, че ако следваме порива на мечтите си, можем да докоснем небесата. На Кати, моето вдъхновение, криле, като дете получих прекрасен подарък. С баща ми имахме следното споразумение: бях свободен да ходя, където пожелая, но в 6 часа вечерта, нито минута по-късно, трябваше да се прибера от дома. Преди това нямах никакви ограничения, никакви забрани. Можех да стигна до края на света. лета ми ме отведоха далеч, много далеч. Сега съм на 49 години. Трябваше да съм умел 10 пъти, но все още съм тук. Животът ми отреди едно изпитание, полошо от всички други. Аз го преглътнах, преминах, понеже, убеден съм, човекът е изследовател и следва себе си, другите, света. Препятствието е също така и възможност. То позволява на човек да се усъвършенства, да израсне. В трудността, сведена единствено до моите рефлекси, винаги оставях да проговори онова, което се таеше най-дълбоко в съществото ми. В амазонската джунгла, когато бях гладен, се хранех, убивайки елигатори. Нямах пушка, нямах радио, нямах газов Котлон. Имах земята, реката и звездите. И така прекосих 40 000 кма, следвайки линията на екватора. Върнах се отново до началната си точка, натрупал изключителен опит. Най-малкият скорпион, срещнат по пътя, най-малката капчица вода, паднала от някое дърво, и най-малкото животинско ръмжане се превърнаха в част от моя живот. През последните години прекосих Хималаите, плавах през откритите води край сумалийския бляк. Усетих пустинявия вятър и присъствието на талибаните. Видях как приятели умират във високата планина. Имах възходи и падения. Невероятни възходи и ужасяващи падения. Но запазих самообладание, за да продължа да изпитвам тези неповторими емоции. Да изследвам най-недостъпните кътчета на планетата. И да предам на най-младите коса на свободата. Тази свобода, която разкрива безкрайната вселена на живота. Първи, маратонци в Хималаите. Това е историята на един от залог. Спътниците ми в това приключение са Жан Троае, Фред Ру и Оливие Родюи. Всичките са планински водачи и знаменити хималаисти. Жан, когато не е целият овид в пластове дрехи, е плешив и забавен. През 60-те години, заедно с Ерер Лоретан, стават първите хора, изкачили Еверест без кислора, по северната стена, през колуара на Хорнбайн. А през 1997 Жан прави първото спускане с сноуборд в Хималаите. Вече е изкачилка две, Тхалагири, Чуойо, Шиша Пангма, Макалу, Улхопце и още няколко осемхилядника. В пътуванията често го съпътства и Лоран Бурнюн, мой приятел, който наскоро изчезна безследно. Фретро притежава ослепителна усмивка. Косата му е къса, очите му искрят, той е човек, влюбен в живота, който внася лудешка енергия в нашите проекти. С него, дори когато губим вяра, мотивацията ни остава непокътната. Фред обича хората, винаги намира решения. Шегаджия по природа, мрази ненужните конфликти. На човек като него спокойно можеш да се довериш. В съвместните изкачвания станахме неразделни. Той често повтая, изпитанията раждат приятелствата. Прочем Фред, на 42 години, е изключително бързалпинист на височина над 8000 м, здрав като скала, той поддържа ефективността си, докато не усети силно дразнене в дробовете. Оливие Рогио и много прилежен и крайно отговорен човек, обучава планински водачи. Обиколил е множество масиви навсякъде по света. За мен той е професорът, експертът, който постоянно изчислява и измерва. Проявява изключителна предпазливост. И са право. Четиримата заедно замислихме този екстремен проект, да изкачим 4 ника един след друг. Без кислород, без носачи, без въжета. И без ръце, беше попитал Фред. Не, Фред, без ръце, това не е възможно. Решението ни е да покорим последователно Gacher брум Eye, Gacher 2, Broad Peak и накрая К2, Прословутия К2. Четирите върха са съседни, простират се между Северен Пакистан и китайската провинция Синдзян. Предизвикателството е огромно. Още в началото възниква въпросът, дали изборът на неопитен човек, като мен, който не е алпинист, е достатъчно разумен. Всичко е въпрос на тайминг, метеорологични условия и всъщност на късмет. Както и на желание, таймингът се нагъжда, пред метеорологичните условия съм безсилен, Късметато опитвам се да го предизвиквам, а желанието Боже, мисля, че имам желание в излишък. Единствено техническият аспект изисква обучение. Трябва да се усвои. Вече съм изкачил английските кордилери, издигащи се на 6000, но големите опасности дебнат именно отвъд тази граница. Дали ще ги издържа? На този етап знам, че имам най-добрите учители на света. Прекуси в Гренландия с Жан Трое, във всичките ми спътници вече са изкачвали 8000-ници. Още повече, че ще бъдем придружавани от Дейвид Рибейро, режисьор на документални филми, и Маркус, уизгений в информатиката, създал програми за сателитни комуникации. Планирахме приключението много бързо, Маркус ще ни придружава до базовия лагер, на 5000 ма надморска височина, където ще инсталира устройството си за Leaf Streaming директно видеопредаване. Видеоизображенията ще достигнат Дукати, жена ми, са закъснение от само 9 секунди, въпреки че тя е в Швейцария. А ние, оборудвани с миникамери подобни начелници, ще улавяме подвига в картини. Решено е, тръгваме. Юни 2007 г. Един месец по-късно, на 10 юли, пристигаме в Исламабад. Столицата на Пакистан гъмжи от народ. Административен център на страната. Този мусулмански град е построен в пустинна местност през 1961. Тук се крият всякакви опасности. Кашмир, чиято територия Индия си е възвърнала, е на две крачки от тук и различни етноси Пуштони и Пенджави съжителстват в непрегната атмосфера. Градът е възпламенен и климатът съвсем не помага. През юли температурите достигат 40, а валежите често са обилни. В деня на нашето пристигане пакистанската армия штурмува червената джамия религиозна сунитска сграда, управлявана от Абдул Азиз Гази и брат му Абдул Рашид Гази. От 8 дни ислямистите са се залостили там са заложници жени и деца. Джихадът на двамата братя ще вземе стотици жертви. Напускаме града под звуците на експлозии и на «Калашников». Нощта за нас е безсънна. Градът Мирише на Барут, опасността тук е по от унази, с която ще се сблъскаме в планината. По изгръв потегляме към Скардо. Разположен в подножието на Каракорум, този град е изключително красив. Три езера насред зеленеещите се гори отразяват заснежените върхове. През пролета близката пустошпота в червени цветя. Какво ли трябва да е било удивлението на първите западни пътешественици пред тази райска долина? Французинът Франсуа Берние е първият, описал земите на Скардо преди три века. За да стигнем до там, можем да вземем самолет от Ислама Бъцрис, да бъдем разтърсени от силни ветрове или да поемем по кън на Каракорума Игуей, който, въпреки че носи името магистрала, Айгуей е просто едно тясно криволичещо пътче, прокарано по склона на планината. 600 км през песнини, дубки, главозамайващи планински проходи, заплашителни отвеси, останки от камиони навсякъде, неочаквани каменопади и най-страшното пакистански превозни средства, управлявани от кандидат самоубийци, които рядко прибягват до употребата на спирачки. Тежкото пътуване продължава 3 или 4 дни според сезона. Минаваме през градовете Бешам, Кохистан, Чилас, Джилгит, Горо, Нагар, Пасо. С Ост стигаме до Кашгър, начална точка на китайската железопътна линия. Някои луди не се колебаят да изминават пътя с колело, но те всъщност съвсем не са по от нас. Тръгваме с усмивка на лице. Връщаме се на мръщени още същия ден, поради срутване на стална маса пътят е затворен. В такъв случай вземаме самолета. За щастие прогнозата е обнадеждаваща. Когато слизаме от самолета, и ние както някогашните пътешественици, сме поразени от величествения пейзаж пред нас. През този месец юли на 2007 обаче ние не сме в Скардо само за да се любоваме на гледката. Още щом пристигаме, сме посрещнати от водача, заел се с организацията. По-късно той ще ни помогне да си найеме носачи, потегляме. Жан, добре запознат с нравите и обичаите на страната, влиза в ролята на водач на групата. Той ни представя Джан, готвача, и брат му Бейк, представител на пакистанското правителство. С нас е също и офицерът ни с връзка. Без него не може. Навлизаме в съвоенна зона, на границата между Кашмир и Китай, крайно чувствителен регион. Офицерът може да потвърди, че сме тук, за да изкачваме планината, а не за да доставяме оръжия на талибаните. Обичайно той остава по време на цялата експедиция и внася напрежение. Но този път намираме начин офицерът да се върне по-скоро от предвиденото в Исламабът, като се храним така, че стомахът му да не понесе храната ни. Първоначално всички се натоварваме в малки джипове в посока Асколи Селце, намиращо се в долината Шигър в най-отдалечената част на Каракорум. Пейзажът е каменист, тук-там, но рядко осеян с тревни туфи. Къщите по склона на планината са вградени в скалите. Модерно мостче, издигнато над поточето, приятелски ни поздравяват мъже, облечени с курти връхни дрехи, наподобяващи дълги ризи, и изпакули традиционно кепе на главите. Тук откриваме още следи от съвременната цивилизация – джипове, електрически лампи, течаща вода. Но скоро, малко по-натам, всичко това ще изчезне. Небесата ни очакват. Втори – разговор с планината. Натоварени в джиповете, които се движат със скорост, съобразена с със състоянието на пътя, изминаваме още един отрезък от пътя. Тук се събират три планински вериги – Хималаите, Каракорум и Хиндукуш. Природата е богата, пейзажите са с оскъдна растителност, каменисти, овенчани от величието на планината. Минаваме по опасни мостове, клатушкащи се надмътни водовъртежи, само на сантиметри от румливи склонове. Много скоро обаче, след Асколи, трябва да продължим пеша. Шест дни са ни нужни да стигнем Гамеетинпоинт Конкордия мястото, разположено на 4600 ма надморска височина, където се срещат всички експедиции. В това необятно пространство в една точка се събират ледниците Годуин Остен и Белтуро. За да стигнем до там, се изкачваме към Джола, а после към Пиел където започва склонът на ледника Бауторо урдукъс на повече от 10 часа пеша от Пиао, откъдето съзираме прословутите кули Транго и накрая горо едно, горо две, последен етап преди Конкордия. След кратка нощ в Асколи започваме преговорите с шефовете на носачите. Трябват ни стотина души, за да пренесем по пътя целия си инвентар. Носачите се блъскат помежду си, за да вземат участие в експедицията. Имат нужда от работа. Полицай си служи с палката, за да въдвори ред, атмосферата представлява смесица от хаос и организация. Шерпите ни са груби, неуморими мъже, чието единствен поминък са тези експедиции. Оботи в ефтини маратонки те спят на земята и са привикнали към екстремни климатични условия, което не им пречи понякога да организират светкавични стачки, за да получат увеличение на заплатите. Те маркират пътя, фиксират въжетата за слизане, носят кислородните бутилки, смъкват ранените, рискуват живота си за посетителите на планината. Вместо раници носят нещо като кошове с дървена арматура или просто обикновени пластмасови бидони. В тях слагат всичко, което ни е нужно – брезент, въжета, котлони, съдове, завивки, брашно, леша, ориз, захар, сушени плодове, керосин. Всеки екипиран шерп носи на гърба си 30 на килограма оборудване. На тази височина е особено трудно да се носи тежкият товар. Към кервана ни се присъединяват и няколко мулета, един як, кози, кокошки. Тръгваме по тесни пътъчки, по които едва може да се придвижи един човек. Вървим в индианска нишка по път, който следва коритото на река Браудо. Групата е в подчертано добро настроение. Всички се движат с добро темпо, скоро навлизаме в сърцето на една морена, покрита с безброй скални отломки и чакъл. По този терен е трудно да се поддържа равномерен ход, краката се хлъзгат, глезените се кривят, петите трудно намират добра основа за стъпване. Вървим по 6, а понякога и по 10 часа на ден. По пътя попадаме на малък военен пункт, охраняван от войници, овити в фодеяла. Изглеждат сякаш очакват неприятелско нашествие, което никога няма да дойде. Нелепи стражи, този огромен ледник е като пустиня. Тук няма никого. Само от време на време някой носач качва храна или керосин на военните. Атмосферата, както и пейзажът, са химерични. Всичко тук изглежда толкова отдалечено от света. Величествената красота на всяко кътче е сякаш защитена именно от тази изолираност от цивилизацията. Изумително е колко малко хора имат възможност да съзерцават подобно зрелище. Като начинещ в това описко приключение се изумявам, че не изпитвам особено затруднение от надморската височина. Вместо това улавям необикновената енергия на планината, сякаш колкото повече напредваме, толкова повече нещата се упростяват. В тази необятност, където ветровете бушуват, всичко се свежда до най-същественото. Мисълта се съсредоточава върху усилието, бъдещето се ограничава до вечерния бивък. Позале слънце, докато разпъваме палатките си, Джан приготвя вечерята. Наблюдавам тези неуморни мъже, отгледани от планината, принадлежащи към тибетската етническа група Балки. Братовчеди са на бургите, ладахите и дърданите. Говорят език, за който се твърди, че е съществувал още през две век пр. хр. През 15 век приемат исляма, но запазват будистките си ритуали и използват символа на свастиката Пречупения кръст, който можем да видим по стените на джамиите. Свастика означава «благосъстояние» или «носещ щастие». За тях това е символът на безкрайния кръговрат на битието. В Фурдукъс се натъкваме на паметници във формата на колони, свързани с кръговрата на битието, които ни дават полезна информация за произхода на хората по тези места. Ето още нещо важно, решихме да тръгнем в края на сезона, тъй като Жан прецени, че с климатичните промени зимата настъпва все по-късно. С малко късмет би трябвало да случим на благоприятни условия. Друго предимство, по склоновете ще има значително по малко хора. На 16 юли, рождения ми ден, изкачихме горо втори. Трудно мога да мечта я за похубав подарък от този суров гигант, обкръжен от божествени планини. Вече сме в Конкордия, където срещаме и други алпинисти, опънали палатките си. Наслаждават се на почивката си, и ядат местно ястие, подобно на баница, пакора или просто пият чай. Срещу планините, издигащи се над Конкордия, човек се чувства съвсем малък. Тук вече дишането ни е затруднено. Не тичаме, вървим странно. И въпреки това сме смирени. Както неуморният пътешественик Джон Фредерик Харди, който преди повече от век е дал името на Конкордия. Той свързва мястото с «Мира в сърцето», откъдето идва и Конкордия Хармония, едно. Отляво съзираме Бро от Пик, а подалеч, много подалеч, чак до Годоин Остен, можем да видим мистичния къв втори. Пред нас, на почти 8000 височина, се издига масивът Гашер Бромиви. Той скрива Гашер Брумай и Гашер Брум две първите ни две цели, които се намират вясно от нас, зад масива, на ден и половина ходене от тук. Оставам вцепенен пред това величие, тази необядност, тази красота, за която хиляди пъти съм мечтал. Гашер Брумай е едина десетият по височина връх в света 8068 М. На картата той е отдалеченият от групата на свръхвисоките планини, понякога го нарича Тайдън Пеак, с третия връх. Скрит в облаците, често обягва от погледа. За първи път е бил изкачен през 1958 по поранните експедиции на Диренфург, през 1934 и на Анридъл Сегун през 1936 са прекратени малко над 7000 ма. Нацистите, а после и руснаците, искали да докажат величието на новия човек, изпращайки алпинистите си в тези планини на празно. Тук не идеологията побеждава, а планината. Човек трябва да е въоръжен с железен дух и да е в отлична физическа форма. Нужен му е и малко късмет. Вдясно изкачваме ледника Вин. Тук там се появяват знаци, напомнящи за опасностите, които ни дебнат. Труп на мумифицирал муле, ръждясала карусерия на разбит хеликоптер, нечия погребална могила. Пристигаме в базовия лагер на час и половина пеша от Конкордия, насред суровия ледник. И пред нас се открива пряка гледка към Гашер Брум Ай и Гашер Брум 2. Ситен леден дъжд, мокри нас и пътя ни. Имаме само едно желание, да сме на някое сухо и топло място. В крайна сметка да останеш сам е невъзможно. Поморените са разпръснати палатки във всякакви цветове, червени, сини, зелени, жълти. Може би около 200, откъде идват всички тези хора. Най-големите палатки сините, служат за трапезарии или кухни. Като в бистро, отиваш там, за да се срещнеш с други алпинисти, да поговорите, да обмените идеи. През останалото време хората предпочитат да спазват дистанция, тъй като човек става загрижен за личното си пространство, когато живее с толкова много различни хора. Освен в спешен случай никой никога не влиза в нечия палатка, без да съобщи предварително или да бъде поканен. Избираме си място в страни, подалеч от другите. Тук ще живеем три месеца. На около 4 900 ма височина. Почистваме земята, осеяна с сопадъци, нареждаме камъните така, че да се получи равна повърхност, където да изградим малка кухня. Ледникът не е гладък, всичко е натрошено и неравно. Заради надморската височина всяко действие е мъчително. Не сме се аклиматизирали доставено. Липсата на кислород се усеща. Умората също, преминахме през 6 дни тежко изкачване. За да направи крачка, човек едва отлепя крак, а после го стовърва тежко на земята. Вместо тоалетни балките издигат малки каменни кули, покрити с брезент. И така животът се нарежда. Подготвяме се. Преди да продължим, се налага да си починем. Това ще ни позволи да се аклиматизираме. Мрачното време ни приканва да останем долу. Тук, когато времето е хубаво, температурите лесно достигат 15, но веднага щом завали, падат на минус 1, минус 2 са. През нощта може яско да спаднат до минус 20, минус 30, а ветровете понякога са страховити. Често казват, че тук в рамките на 2 дни човек може да премине през 4 сезона. Това е прогнозата на Балтуро. Прогноза, която оставя твърде малко време за изкачване. Давид прави репортажи, Маркус се заема с системите за директна връзка и издига слънчеви панели. Проверяваме оборудването си, спим, четем, говорим си. Чехите ни канят на чай. Добре познават репутацията на Жан Троае, впечатлени са от непринудеността му. За тези млади алпинисти той вече е истинска легенда. Естествено. Разговорът се движи около метеорологичните условия, неуспешните опити за изкачване заради влажното време и изходните пътища. Чехите са нетърпеливи, изградили са лагерите си, фиксирали са въжетата си по пътя нагоре. Чакат само да се появи хубаво време. Но Жан отбелязва, че силните снеговалежи през последните дни правят изкачването рисковано. По-добре да изчакаме планината да се освободи от лавините, фиксирани въжета. Ние ще пропуснем тази част. Ще бъдем повнимателни и по посвободни. Когато са свързани с въже, хората зависят един от друг ако един падне, има голяма вероятност да повлече и другите. Освен това, трябва да сме търпеливи. Тъй като организмът не се е адаптирал, трябва да прави множество качвания и слизания от базовия лагер до височинните лагери. Тази аклиматизация е наистина необходима и изисква време. А после, щом веднъж човек привикне към условията, ден-два са ми достатъчни за финалния преход. Традиционните алпинисти най-често бивакуват на всеки етап от постепенното изкачване. След базовия лагер следват горен базов лагер, адвансди без лагер 1, лагер 2, лагер 3, а понякога и лагер 4, както при изкачването на къв ние решаваме директно да стигнем до лагер 2, а след като добре се хидратираме, да атакуваме върха, без да спираме в лагер 3. Това е нашият начин да отговорим на зова на планината. Смятаме за почист именно този елпийски стил, който е почти въздушен. От базовия лагер до върха, отиване и връщане, приключението ще продължи около 40 часа. Противно на всеобщото схващане, истинските хималаисти не си поставят за цел да достигнат върха. Докато се изкачват, те мислят единствено за слизането. По един наистина маниакален начин. Истинското изкачване приключва тогава, когато се завърнеш в базовия лагер. Цял целеничак. Жив. Въпреки благоприятната атмосфера в базовия лагер се усеща напрежение. Някои често имат мигрена. Човек не може да се изправи срещу надморската височина. Трябва винаги да е наш трек за най-тревожните признаци от оки и белодрубен проблем. Най-силно уязвими сме през първите няколко дни. Добре познати са ни симптомите на височинната болест, загуба на апетит, гадене, повръщане, болки в средното охо, безсъние, повишено кръвно налягане, дехидратация. В най-лошите случаи последствията са мозъчен или кожен оток, микротромбоза, понякога кома. И тогава има само един лек – слизането. В нашия екип, за щастие, всички се чувстват добре. Маркус няма да се изкачва по високо, а Давид ще се установи на 6000 ма, точно след ледниковата зона, в лагер първи. В микрообществото в базовия лагер хората често се познават. Повечето от тях вече са се срещали. Сред всички тези луди по планината алпинисти двама италианци изпъкват, сякаш правят изключение от масата. Марио и Марио си стоят в техния ъгъл. Останалите хора са им безразлични. Пушат цигарите си и пият кафе с поглед, обърнат към върховете. Не изглеждат притеснени, имат цялото време на света. Кателят според ритама си, те също са избрали чистия стил на описко изкачване, без носачи, без кислород, без въжета. Сливат се с природата, не целят да доказват нищо на никого, там са само за да го направят. Ако метеорологичните условия вземат лош обрат, просто ще слязат. Ще чакат времето да се изясни. Не изследват, там са за удоволствие. Това е начин на съществуване. Прекарваме деня, наблюдавайки планината с нашите двама близнаци. Какво е настроението на тази необятност, пред която сме изправени? Опитваме се да разберем планината. Дали ще бъде капризна, непредвидима, променлива или приятелски настроена? Искаме да я виждаме по всяко време, във всички часове на деня и нощта. Трябва да се сближим с нея. Колкото повече я опознаем, толкова по голям шанс имаме да изкачим върха и да слезем живи. Между нас и планината се създава една специална връзка. Седмица след пристигането ни времето се променя. Най-после можем да продължим, да стигнем до следващия базов лагер на около 5600 височина. Денивелацията е около 700, а в изкачването вече срещаме големи технически затруднения. Фред и Оливие вървят най-напред. Изненадан съм от усещането за тежест, свикнал съм да по-насим километри ходене, но на равен терен, и тук чувствам, че ходът ми е значително побавен. Колкото повече се изкачваме, толкова побавни стават движенията ми. Умът ми е биста, напълно осъзнавам усилията си. Давид, стиснал зъби, също изпитва затруднения. Жан напредва предпазливо, богатият му опит ясно проличава. Спокойно подбира всяко място, където ще стъпи, изчислява посоката. Начинът му на действие ярко се отличава от моя, аз съм превъзбуден като малко дете пред подарък. Пред нас се издига блестящият ледник. Същински лабиринт, пълен с отворени и скрити пропасти трябва да се внимава. Като минните полета, които видях в Ангола. Под първата мина често се криеха други мини, свързани с таймер и съединени в цяла серия от експлозиви. Тук трябва да се предпъзваш от невидими цепнатини, нестабилни снежни мостове, измъмни ледени блокове. Няколко знамена обозначават пътищата, по които трябва да поемем. Само една крачка в страни и си мъртъв. Давид буквално е залепен за Жан, а аз се движа по техните следи. Слънцето припича, ледът значително увеличава светлината, кристалите по повърхността на ледника са заслебяващи и ако човек не внимава, могат да изгоря третината му. Редуват се сини и бели зони, световата гама е невероятно красива. Четири дни по-късно пред очите ни се разкрива чудна гледка. Ветровете, понякога много буйни, издигат и завихлят мъгла от леден прах. Пред нас е гашер бромизумителен, величествен, огромен и спокоен. Северо-западният склон, който ще изкатерим, е впечатляващ. Даваме си сметка за трудността малките хора в нозете на този скален гигант. Извисявайки се пред мен, планината ми говори – «Имаме един ден за почивка и аклиматизация. Давид прави проверка на статива. Фред подготвя интервютата си. Чехите, пристигнали преди нас, са се настанили в огромна палатка наблизо. Жан разпознава един от тях, най-младия – Карел, когато срещнал на предишна експедиция. Момчето се изчервява от щастие. След този лагер вече няма да възстановяваме силите си». Със всеки изминал ден ще ставаме послаби. Ще губим средно между килограм и килограм и половина от теглото си на седмица. Ще загубим мазнини, мускулна маса, видимо ще отслабнем. Тръгваме отново, за да стигнем до лагер 2, намиращ се на височина в 6400 м. Гъсти облаци рязко се придвижват към нас и ни поглъщат. Вече не виждаме нито неравностите, нито пропастите. Начало са Фретти и Оливие, следвани от Жан който се движи с равномерен и бавен планински ход като стар дизелов мотор. А аз се атакувам силно, твърда бързо, и планината ми дава да разбера, че това не е нейният стил. Изоставам, опитвам се да постигна умерено темпо в хода си. Знам как да ходя в снежна буря, да понасям умората и студа, но тук-тук е различно. Трябва да намеря златната среда между енергията, която отдавам, и силата, която трябва да запазя. За щастие почивките са чести и почти успявам да настигна групата, която почива. Те тръгват отново, напразно завързвам крачка, изтощен съм. Подяволите почивката, въпрос на чест е да не изоставам. След поскоро лесната първа част се появява една много стръмна зона с множество цепнатини. Маглата се вдига, криволичим между стални блокове, високи десетки метри. Човек би казал, че някой гигант ги е използвал, за да играе на зарове с тях. Лагер 2 е разположен точно на изхода след ледените блокове, недалеч от една теснина. Отвъд всичко това е Китай, империята по средата, страната на сина на небето. на палатки са опънати по заснеженото плато, точно под един кулуа, който се влязва в стръмна стена, висока 400 м, уморен съм, но съм смаян, възхищението ми прогонва всичко. Привилегия е да съм тук, на края на света, под залезващото слънце. Не бих могъл да искам повече от първото си стално преживяване. Надявам се планината да ме приеме. Поглеждам отблизо и установявам, че някои палатки са изоставени. Отворени и разкъсани, вятърът минава през тях, а те сякаш чакат хората, които обаче никога няма да се завърнат. Решаваме да се възползваме от тези случайни убежища, вместо да слизаме отново. Оформят се две групи, Фред и Оливие, Жан и аз. Първата ни задача е да се хидратираме. Правим си чай. След това, по време на суммит, по към върха няма да пийнем дори капка. Манерката би била ненужен багаж. И водата би замръзнала. При нужда просто ще си съберем сняг, който ще разтопим. Умората рязко се стовърва върху нас. Телата натежават. Не мога да заспя без съмнение, това е следствие от надморската височина. На морското равнище атмосферното налягане е 760 мам. Тук е 330 мам. Най-горе ще бъде 270 мам. Следователно, ясно е, че сенят ни е нарушен, дълбокият сън на често се будим. Задоволяваме се с микронощи 5 минути, четвърт час, 1 час в седнало положение, свити на кълбо. На височина над 7000 ма е почти невъзможно да затвориш очи. Ритъмът на метаболизма се засилва. Тревожният задух и все по-малкото спокойни нощи са следствие от липсата на кислород. При всички положения тук сме, за да се изкачваме, не за да спим. Други наши функции също са напълно поразени. Аритметичните изчисления и писането станаха невъзможни, но това не е толкова важно, нямам намерение да си водя бележки. Сърцето бие силно. Тялото произвежда изключително количество червени кръвни а кръвта, пузгъстена, навлиза трудно в тъканите. Жан изгълтва супата си и си ляга. Късметлия. За няколко секунди палатката започва да вибрира в ритъма на хъркането му. Имам чувството, че съжителствам с машина за рязане на дърва. Нощта обаче ще бъде кратка, в 4 часа слагаме копките на обувките си и слизаме надолу към базовия лагер. По план като част от процеса на аклиматизация. Твърде силният вятър прави слизането трудно. Дните минават. Нужно е да проявим търпение. Джан се грижи за нас чудесно. Храната повдига духа. Менюто ни включва чапати вид безквасни хлебни питки и дал традиционно непълско ястие от урис и леща. Колкото до месото, Джан ни предлага коза или отяк. И накрая, за десерт, хапваме стафиди или плодова салата, понякога и шоколад. И така изминават 8 мрачни дни. Облачната покривка не помръдва. Тази година все още никой не е успял да открие сезона в планината. Ентусиазмът на катарачите постепенно се изпарява в това сиво чакане. Наблюдавам и изследвам склоновете с бинокъл, стремя се да запомни ориентировачните знаци, пасажите, възможните трудности. Чета, старая се да забавя сърдечния си ритъм, както в йога практиките. Опитвам се да разгадая планината, да се сближа с нея, бих искал да мога да се справя, ако съм тук сам. Жена ми ме съпътства във всички мои приключения, дори от разстояние, дори да съм на километри от нея. Всеки ден ни изпраща точна информация за прогнозата за времето. Кати присъства във всеки мой жест. Дали съм край Гренландия, или насред Тихия океан, тя винаги е с мен. Тя е тук, в бурята или в стихиите. Тя е моят базов лагер. Благодарение на нея дори в най-лошите моменти никога не съм се чувствал сам. В момента, в който се появи затишие, ще атакуваме планината, това решение взе Жан. Само 265 алпинисти са изкачили Гашер Брумай, откакто за първи път човешки крак е стъпил на него през 1958 най-класическият маршрут за изкачване на върха е през японския колуа. Дълъг 700 м, именно тук повечето катерачи срещат затруднения. Човек не трябва да се самозалъгва, тази планина често е смъртоносна. А през 2013, 2022 от около 40 алпинисти загиват тук. В крайна сметка, кати ни известява, че за кратко времето ще се подобри. Да вървим, тръгваме към лагер 2, където ще прекараме една кратка нощ. Към 10 часа ще атакуваме върха. Ословията са добри, студът е сух, снегът е твърд. Названието на японския кулуар идва от група азиатски алпинисти, които през 1949 го изкачват за първи път, свързани с въже един за друг. Представлява стръмен участък, където се редуват скални и ледени пасажи. В началото склонът е стръмен, после следват снежна част, леден олей, още един страмен склон и накрая, на 7000 м тераса във висините. За нас няма нито осигурителна система, нито въжета. Само пикел и котки, иначе казано, няколкото сантиметра стомана на върха на обувките ни са единствената ни гаранция за оцеляване. А това не е много. Начело е Фред, следван от Оливие и Жан. Аз съм последен, казвам си, че ако пропадна надолу, поне няма да завлека никого с себе си. Като начинаещ, нямам никаква база за сравнение, за да дам оценка на трудността на изкачване. Задавам си само един въпрос – ще успея ли да се адаптирам към надморската височина? Това е първият ми съм хилядник и не съм сигурен в нищо. Способността да издържиш на тази височина е въпрос на генетика. Всичко зависи от това какво ще каже твоята дънна Копките ми се забиват за леда, сграбчвам всички възможни хватки, целият съм покрит с сняг и лед, падащи върху мен от стъпките на спътниците ми отгоре, но това е без значение. Напредвам метър по метър, умът ми е толкова концентриран, че забравям за болката, разпространяваща се по мускулите ми. Все още е тъмна нощ. Намирам ритъма, темпото, сякаш в хипнотизиращ ваус. Челникът ми осигурява малкото светлина, достатъчни, за да се задържам за леда и да напредвам. Забивам пикела си и за половин секунда го виждам ясно, сякаш под ярко слънце. После картината изчезва и отново се появява по-високо. Това означава, че напредвам. Всяко движение задейства мозъка ми и ми съобщава, че съм добре прикрепен към стената. Не съществува нищо друго. След няколко часа нощта ще си отиде и ще остави изгрева да вирне нос. Току-що излизох от ледения японски колоар и се готвя да изкача един заснежен склон. Напредъкът е твърде мъчителен, на всяка крачка потавам до средата на пресеца. Другите са оставили дири, но е много изтощително. Чувствам се тромав и спънат. За да се преборя с потъването, изчислявам траекторията. В главата ми често отъкват думите на Жан: Ще стигнеш до върха, без да се сломиш, без да мигнеш. Върхът постепенно се изтрива от ума ми. Единствената реалност, която възприемам, е стената пред мен, скалата, която ми се подиграва, и стоманата, която ме държи жив. Мракът поглъща всичко, лязко съм заслепен, денят настъпва, светлината се разпръсква и пред мен блясва истиста красота. Присъствам на сътворяването на света. Поразен съм, планината е сякаш излисувана с четка на фона на необятното небе, това са линиите на абсолютната чистота, кристален сноп светлина прояснява хоризонта. Изпитвам екстаз, усещане за съвършенство. Но внезапно планината избухва, лавина. Не се вижда нищо друго, освен облака с нежен прах, който предшества вълната. Глухтата ни спълва пространството. Усещам как планината се движи под мен. Лавина като тази бързо достига скорост от 200 или 300 км в час. Причинява чудовищни щети и нищо не може да ѝ устои. Има случаи, в които хора умират от въздушната струя, преди дори снегът да ги застигне. За щастие ние не попадаме в лавината. Снежната явица се разпръсва най от нас, а после отново настъпва тишина. Мъртвешка тишина, повдигам глава, виждам, че Жан Метър си с поглед, прави ми знак и се обръща към мястото, където бяха Фрети и Оливие. Изчезна са, сърцето ми се свива, оглеждаме се във всички посоки. Снежният прах се сляга, нищо, нищо, после, после се появяват две цветни точки. Фред и Оливия са над една бабуна, която ги е предпазила, разделяйки лавината на две. Махат с ръце и крещат от радост. Живи са, живи, имаме късмет. Планината ни даде знак. Лавината, помитайки всичко, оголи фиксираните въжета в средата на колоара. Бяха покрити след, а сега са свободни. Дали са поставени тази година или миналия сезон? Слава Богу, Жан! който никога не се доверява на теснините, следва пътя от външната страна на Кулуара, по ръба на скалата. Той вече е до корниза, който определя началото на последния етап. Умората ми изчезва, изпълнен с енергия от адреналина, отново намирам стимул. Още 50 метра, 50 метра с това безпокойство, което изниква в подсъзнанието ми и често ме отзема, но не ме възпира точно обратното. Преди два дни е паднал един от чехите, които срещнахме порано. Въжето, за което са били осигурени, се е скъсало. Тялото му се е блъскало три-четири пъти, преди да се стовари неподвижно долу, под склона. Сърцето ми се сви, когато разбрах, че става дума за карал младото момче, което беше толкова гордо, че Жан го разпозна. Един австралийски алпинист ни разказа за инцидента. Планината не прощава и най-малката грешка. Последните 40 метра са изключително тежки. Да вдигнеш ръка е същинско мъчение. Да забиеш пикела без умно усилие. Да повдигнеш крак почти невъзможно. Да изправиш изцяло тялото сият. Всеки изминат милиметър е победа. Когато котките пронизват леда, трябва да държат здраво, надолу взе 2-километрова пропаст. Най-лошото е, че дишането е значително затруднено. Усеща се болезнена тежест в белите дробове, тялото има неистова нужда от кислород, сякаш се дави. И височинната болест ме напада. За да я пребоя, решавам да раздвижа памета си, наблюдавам формата на скалите, цветовете на снега, извиквам образа на жена си, разнишвам спомените, които изникват в памета ми в безпорядък, тичането по ледения блок, спускането по водите на Амазонка, усмивката на баща ми, смехът на дъщерите ми. Муркам се в самия себе си, възможно най-дълбоко. Мускулите забавят функцията си и тогава това, което има значение, са духът, волята и целта. Вече не се изкачвам с кръка и ръце. Изкачвам се с характера си. Усещам титанични конвулсии в мускулите, дробовете ми борят, движа се с походка на гасеница. Искам да спра, но няма още 10 крачки. Малка почивка не ми струва нищо. Не, още 5 крачки. Минутка за възстановяване, затворям очи. Не, не, живота тук вече не съществува. Ако затворя очи, повече никога няма да ги отворя. Последната крачка е най-тежката. Коствам и последните ми енергийни запаси. Изкачвам се, милиметър по милиметър, по върха. Жан е вече тук, обърнал се е на изток, прави снимки. Изглежда спокоен, движенията му са забавени. Присъединявам се към него. Дори за миг не си мислим, че сме победили. Изминали сме само половината път. Най-важно е слизането. Тези, които празнуват победата с пристигането си на върха, често губят енергията, нужна им да се върнат живи в базовия лагер. Въпреки това напълно осъзнаваме, че се намираме на покрива на света. На точно 8068 мл. височина. На една малка площадка, едва десетина квадратни метра. Върхът на Гашер Брумай. Въпреки изтощението и липсата на кислород, емоциите ме връхлитат. Това наситено синьо, прозрачността на въздуха, усещането, че сме сами на тази височина, чувството, че мога да докосна облаците, да съм толкова близо до звездите, да се потопя в безбрежното небе. Има нещо божествено в този миг. Синевата е толкова наситена, че сякаш променят цвета си в кадифеночерен. В никакъв случай не трябва да свалям очилата си, светината ще изгори очите ми. Трябва също да избягвам и потенето. Пота замръзва въпреки дрехите, а ледът е враг. На облаците се подават върховете. Минералната им сила ми напомня за човешката ми уязвимост и препятствията, които предстоят. Тези планини са гигантски, мистични. Хималайската планинска верига се простира на 2400 км. Пресича седем държави, образувала се е за 70 милиона години след изпаряването на океана Тетис, от който не е останало нищо. От е виждам и другите върхове, невъзмутимите гиганти, Гашербрум 2, Брауд Пик и К2, следвалите ни дестинации. Искам да извадя фотоапарата си. Трябва да съм бърз и чевръст, зайчето студът бързо изтощава батериите. Впрочем, движенията ми са непохватни, чувствам се вдървен. Цялото ми тя окрещи за почивка, сън и храна. От 28 часа не съм ял нищо. В главата ми кънти тревога, изчезвай. Опитвам се да възвърна нормалното си дишане. Пикелът в ръката ми сякаш тежи цял тон. Катерачният ми партньор Жан, който се намира на няколко метра от мен, изглежда сякаш е заспал. Очите му са затворени, въпреки че именно той ми каза, изкачваш върха, правиш няколко снимки и изчезваш. Ако се забавиш там горе, си мъртъв. Имам чувството, че мозъкът ми малко по малко изключва. Красотата е хипнотизираща. Искам да се отдам завинаги на тази иллюзия за спокойствие. Нямам никакво желание да си тръгвам. Искам да остана още малко, една минута още. Дали Жан наистина спи? Не знам, вече не знам. Нямам сила да говоря. От тук нататък всичко става изтощително. Да изчислявам, да се движа, да дишам, да мисля. Жан десетки пъти ми повтори, Майк, не се бави. Само че, ето на, сега имам само едно желание, да се бавя. Фред и Оливие, другите ни двама спътници, вече слязоха. Вече не успявам да направя връзка между предупреждението на Жан, мястото, където се намирам, и вида на седналия ми приятел. Умът ми се рее, чувствам, че съм някъде другаде, далеч, много далеч. Аз съм Питър Пан и летя над ледени блокове, гледчери и висини. Инстинктът за оцеляване все пак е тук, скрит някъде в мен. Започва да си играе с мен. Изчезвай. Този тих глас е далечен, глух и леко тревожен. После ме обзема внезапната мисъл, къде се намира базовият лагер. Някъде зад мен, долу. Опитвам се да мръдна, но нищо не се случва. Механичните ми движения са блокирали. Тялото ми остава неподвижно. Смъмлям се, тръгвай, нищо, тръгвай, отново нищо. В каменен съм, ледена статуя. И изведнъж, без да разбера дали аз командвам, или някой външен кукловод, кракът ми се повдига. Въпреки че не съм му отправил никакъв сигнал, тялото ми вече не ми се подчинява. Правя една крачка, после друга, приближавам се до бездната. Сигнал за тревога, несъвместимостта между мисълта ми и реакцията на мускулите е значителна. Времето, за което мозъкът ни отправя нареждане, за което крайниците ми се задвижват и за което сигналът за извършеното движение се връща обратно всичко това би трябвало да трае около една милисекунда, а сега е разтегнато във времето като дъвка. Рефлексната дъга обичайно реагира за 70 милисекунди, а сега за половин секунда. Оправотваната от мозъка информация, вместо да се движи със скоростта на светлината, се влачи по пресечни пътища. Ръбът на планината приближава, краката ми са независими от желанието ми, те продължават да се движат. Ще падна в пропаста, спри, стоп, заповедта е заплашителна и категорична. Въпреки това краката ми мърдат. Бездната е под мен, спри. спри, спри, спри. Желанието ми няма никакъв контрол. Тялото ми е в режим на пълно неподчинение. Продължавам да вървя, а после изведнъж спирам също толкова яско, колкото и започнах да се движа. Все пак зададената заповед е достигнала там горе. Все още са останали допирни точки между главата и тялото ми. Инстинктът веднага ме кара да клетна, за да се хвана за нещо, за някоя хватка. Почти съм увиснал над бездната. Имам усещането, че съм част от скалата. Разтварям се в разредения въздух. Съществото ми се разгръща с космически размери. Протягам ръце и прегръщам хоризонта. Долу, съвсем в основите на ледника, се различават оранжевите и зелените точки на палатките. Това е базовият лагер. Мястото лесно може да бъде разпознато и, дори да е лишено от удобства, сбито и ограничено то е убежище. Едновременно толкова близо и толкова далеч. Там долу се намира един друг свят, изпъстран с оранжево и зелено. Свят, където можеш да си поемеш дъх, където животът отново се връща. Всяка секунда, прекарана на Гашер Брум, е секунда в повече. Няма никакъв живот тук, никакво растение, никакво животно. Опитните катерачи, сред които аз не съм, за разлика от Жан не се застояват. Стигат върха и тръгват отново. Това трябва да направя и аз. Равносметката ми е поразяваща. Съзерцавам небето и смътно знам, че животът ни зависи от една тънка ципа въздух, фина, колкото люспа на лук. Всичко живо, мидичките, раците, мечките, хората на полето, домакините, тръните, муравките, микробите, гощерите, късиите, всичко, което живее, се съдържа в този въздушен мехур, който аз пуках. Измерих го на дължина е 40 000 км. Изкачих го на височина е 8 000 м, Тънък е. Ако тази ципа изчезне, всичко ще си замине флората, фауната, водата, ледът, моретата. Живият свят ще се изпари като сън и синята планета вече ще бъде само една купчина скали и лава, неспирно извираща в пустотата. Изключителна крехкост. Не знам какво ме кара отново да се изправя. Може би вятърат. С мъка стигам до Жан. Очите му все още са затворени. Прилича на тотем. С пресипнал глас отрумвам думите. Жан. Трък. Ва. Ме. Се. Га. Той отваря очи. С тържествен жест посочва планината, гледай, Майк. Показва ми безкрайността, виж супермаркета. Всички тези тератайки, които влизат и излизат, огромните паркинги. Устните му са замръзнали. Казва, паркини, разказвал ми е как преди е имал видения. Но тук, китайци с колички за пазаруване. Пазаруват в брикомърше или мамут. Той отново поде, не е истина какво купуват, прекалено е. Давам си сметка, че Жан е жертва на халюцинации. Някои хора са виждали Господ и дявола в това състояние. Все пак съм объркан, никога не съм имал миражи в пустинята, никога не съм виждал живота да се изнизва пред очите ми дори когато мислех, че умирам. По-късно и аз ще имам странни видения. Извънредно забавно, птици с дълги коси, голи жени, танцуващи в небето. Смутен от халюцинациите на моя приятел, виждам, че той е убеден във всичко, което казва. Трябва да се махаме от тук, Жан, аз офейквам. Трябва да тръгваме, да остави ме, ще те последвам. Надявам се, че ще го направи. Твърде изтощен съм, за да му помогна. Дори не мога да го дърпам за ръкава, мъчително е. И все пак би трябвало да го направя, но не съм в нормалното си състояние. В извънредно стресова ситуация съм височин на болест. Непознато усещане на тази височина, като това на духа, който кръжи около тялото си като разузнавателен самолет. Изчисленията вече не са вътрешни, а външни. Наблюдаваш тялото си, сякаш е било откъснато, сякаш е било нечие друго. Как да събереш парченцата? Само умът може да го направи с абсолютното и неудържимо желание да се пребори. Вече съм изпитвал това раздвоение през 1998 когато бях смукан във водовъртеж, спускайки се по Амазонка. На дъното на реката видях как духът ми напуска тялото. Не знам как точно е станало, но по-късно, доста по-късно, се събудих на един бясъчен плащ. Сега обаче една единствена мисъл изплува насред този хаос да сляза. Трети един различен живот. През целия си живот съм се стремил към непознатото. Винаги сам искал да стъпя там, където малцина са рискували да го направят. Обичам далечините, търся хоризонта, прекрачвам границите. Всъщност сам до някъде като у нези хора, които някога са се страхували да пропаднат в бездната, достигайки края на нашата земя, за която тогава са мислили, че е плоска. С каравела, с биплан, на конни или пеше приключенците предизвиквали небесата и боговете. Те са мои братя. Спуснах се по Амазонка с хидроспид, следвах линията на екватора и изминах 40 000 кма с плътноходка или пеша, завърших обиколката си на северния полярен кръг по време на полярната нощ. Вървях по леда, прекоси в пустинята, спусках се по бърза и проправях си път в джунглата. Често се измъквах от смърта и апетитът ми за живот нарастваше. Материалните притежания не са ми нужни. Израснах в Южна Африка, в Йоханесбург. По това време това беше страна, където всичко беше възможно. Разположена съвсем близо до на южната точка на Земята, Южна Африка беше млада, все още не обременена от историческите събития. Нямаше никакви тревоги, беше пълна с живот. Апарта и разделяше белите от черните, но тази система, отхвърлена от целия свят, не възпираше надеждата. Имаше ентусиазъм и пламенност. С родителите ми беше лесно. Те не налагаха забрани, но поставяха ограничения. Границата беше скромна, но стриктна. Свободата бе придружавана от дисциплина. На 8 години съм, баща ми, който е училищен директор, включва сделка с мен. Той добре знае, че съм боен и вижда, че често изчезвам в хръсталаците. Затова, вместо да бъда под надзор, той поставя правила, през дните които не съм на училище, мога да ходя където си поискам, при условие, че се прибирам в 18-че. Годината е 1974-я, страната изглежда спокойна, но под повърхността водата кипи. Нелсън Мандела е в затвора от 1963 а премиерът Вервурд е убит през 1966 и първите размирици в Совето ще избухнат съвсем скоро. Комунистическата партия тайно воюва на страната на черните организации. Твърде млад съм, за да се занимавам с всичко това. Аз съм хиперактивно хлопе, постоянно се измъквам навън, без значение дали вали, или духа вятър. Тичам с кучетата, играя си с кокошките. Строя си колиба върху някоя дърво, правя се на Робинзон Крузо. Не обичам да си стоя в стаята. Четири стени. Най-хубавите пътувания са онези, които се случват отвъд прозореца. Всичките ми градки са градински уреди, градинско гребло, садило, лопати. Дъждът ми е приятел. Лошото време не може да ме накара да се прибера от дома. Обичам ядбра, който идва от океана. Бурята ме привлича, дърветата ми предлагат обежища, листата ме закрилят, полето ме изкушава. През всички тези години изследвам околностите на дома ни. Вече въоръжен с позволението на баща ми, знам, че светът ме очаква. Възможностите са безкрайни, безкрайни, но при условие, че се прибирам в 6 часа вечерта. Впускам се, изследвам улиците, градините, парковете. Не се страхувам да се изгубя. Понякога се шляя нас Луки, в училище се справям по-скоро добре. Но това не е естествената ми среда. Да стоя затворен между четири стени, да слушам учителя как приказва дълго, превзето и надото за делението или за съгласуването на минало свършено време изобщо не ме интересува. Много бързо кръгът на пътешествията ми се разширява. В един момент изниква въпросът, как да стигна отвъд. Изкушаваме онова, което е извън обсега ми. Искам да премина отвъд хоризонта, както моите герои Вашко да Гама, Христофор Колумб, Фернандо де Магелан, Сър Едман Хилари. Подалеч, все подалеч. Единственият начин е да действам бързо. Родителите ми ми подаряват колело. Какво щастие, сега вече мога да отида, където си поискам. Тази необходимост и това желание няма да ме напуснат никога. Копнеше да пътувам, да се докажа пред самия себе си това стои в основата на същността ми. Апетитът ми за приключения е ненаситен. Навсякъде се чувствам у дома. Дали ветровете свистят, ледът с кърца, или мечката ръмжи? Чувствам се щастлив в палатката си. Дали слънцето припича, жаждата ме измъчва, или пясъкът ме удря в лицето? Доволен съм, че съм за тази дюна. Задоволявам се с най-елементарното, да спя, за да възвърна силите си, да пия вода, за да остана жизнен, винаги да бдя и никога да не заспивам, за да не ме изяде тигърът. Никога не се оставям на страха, просто повишавам вниманието си, това е всичко. Да ходиш в мрака всъщност е лесно, трябва да се вслушаш в интуицията си и да усетиш терена. Да пребориш полярна мечка е възможно, стига само да знаеш какво да правиш, никога да не свеждаш поглед. Не се доверявам на страха. Той е лош съветник. Веднъж баща ми ме повика в кабинета си. Каза ми, погледни тази стена. Кажи ми какво виждаш. Седнал съм в коженото му кресло. Тонът му е сериозен. Въпросът изглежда маловажен и все пак чувствам, че за това банално запитване стои нещо друго. Съсредоточавам се. Гледам стената бяла. Има една картина с неясен пейзаж. Там е, откакто се помня, но никога не съм и обращал особено внимание. Познавам баща си, иска нещо, но какво? Внимателно разглеждам картината. Сиво небе, червена земя, зелени дървета. И какво от това? Какво толкова особено има? Казвам, има сиво небе, да, и друго, червена земя, татко. Зелени дървета, а отва това. Блъскам си главата, рамката е дървена, стената отзад е млечно бяла, понякога оставям следи с мръсните си пръсти. Запазвам мълчание, понякога се пързалям по плочките на пода и се подпирам на стената, по която оставям следи, а домашната прислужница чисти след мен. Да си мия ръцете ли? Защо да го правя? Майка ми дори сложи мивка навън, с сапун, но на празно. По всички стени в къщи стои отпечатък от ръцете ми. Никой не може да ме спре. Сестра ми само ме гледа как тичам, не ми подражава. Подхвърлям топката за тенис, която отскача от стената, оставяйки прашни кръгове. Не бива да я хвърлям вътре, но е трудно да ми забранят нещо. Не се давам лесно. И отново. Топката отскача от един агъл до друг и не се подчинява на притегателните сили, на гравитацията, цялата игра се състои в това да изчислиш траекторията, избягвайки чупенето на вазите. Опитвам се да намеря отговор под сериозния поглед на баща ми. Следите от пръстите ми очевидно се забелязват. Добре, признавам, онзи ден не си измих ръцете. Играх на топка, има една следа, татко, майк, ти не можеш да гледаш. Целият се изчервявам, бузите ми горят. Какво иска той? Ставам, доближавам се до стената. Проблясва ми, един човек я Боядиса, беше работник на средна възраст. Измаза я, после мина за Валяка. Съчинявам цял роман, разказвам го на баща си, Боядията използва чисто нов Валяк, татко. Боядиса отгоре до долу, после нанесе поправките. Използва стълба, после табуретка, Боядиса от най-трудното до най-лесното. Беше внимателен и прилежен, не остави боята да се стича. Направ път съм, заключавам с нотка на задоволство, беше облечен в бели работни дрехи, не. Майк, не умеш да гледаш. Изчерпах се, не знам какво повече да кажа. Тишина, после баща ми казва, отивай да си лягаш. Утре ще опиташ пак, прибирам се в стаята си. Какъв е проблемът? Стените. Окичени са снимки на ръдби звезди, слонове, лъвове, джипове, не ми дават никакъв отговор. А леглото съвсем не ми помага. Под какъвто и ъгъл да погледна проблема никакъв проблесък. Не е картината, не е бялата стена, не е бояджията. Баща ми иска да ме насочи на някъде, но накъде? Побеснявам, ровя се в тетрадките си, прелиствам учебниците си, подреждам листовете чертожна хартия. Нощта пада, снят ми е насечен. Събуждам се, заспивам отново. Сутринта се събуждам с идея. Този път вече е сигурно, знам отговора. Бързам до отида в стаята на родителите ми. Те обсъждат нещо. Майка ми държи книга в ръка. Татко, Ела, разбрах. Рано е, баща ми става, мърморейки, и се съгласява да изслуша нелепите ми теории. Малко е изненадан, че не съм отхвърлил предизвикателството му. Твърде напрегнат съм, гласът ми е спаднал. Заставам пред картината в офиса. Разведрен, баща ми ме оставя да говоря. Подготвил съм си речта, не трябва да виждам всичко, което ти искаш да забелезвам. Но ти, татко, ти трябва да виждаш, както виждам аз. Обясни ми, искаш ли да знаеш какво виждам? Кажи ми, няма просто една стена. Има плет зад стената. Зад плета е къщата на съседите. Зад стената на съседите е трапезарията им, описва му тези скрити неща. А после чакам присъдата със силно биещо сърце. Баща ми се усмихва, да, майк, имаш право. Сега вече умеш да гледаш. В живота не трябва да се задоволяваш с това, което е очевидно. Вече видените неща са помаловашни от унези, които откриваш, след като помислиш. Вътрешното око съществува, откривам го. Полупрозрачната чертожна хартия ме отведе в правилна посока. По-късно, доста по-късно, си припомни в този начин на общуване с децата при инуитите. Този народ от Великия Север е оцелял по ледените земи от далечни времена. 8000 години преди Христа, по времето, когато египетските фараони не са съществували, инуитите вече се знаели как да се ориентират и как да използват напредналата технология на издиланите камъни. Децата инуити днес са пазители на тази хилядолетна традиция, от момента, който се научат да ходят, те вече умеят да боръвят с за зарязане на месо. Хлапетата си играят с големите хъскита, учат малките кученца да теглят шейните, дресират хайката. Не се страхуват от нищо и са любопитни към всичко. Точно така ме възпитаваха и родителите ми. Те също ни оставяха да правим всичко, което поискаме сестрите ми, брат ми и мен. Предпочитаха да се учим от собствения си опит, вместо да следваме заповеди. Никога не казваха, не можеш да правиш това, а ни даваха възможността да пробваме. Възпитаха самостоятелни деца. Майка ми е преподавател по економика в колежа. Косата й е преждевременно посивяла. Отговаря за дисциплината от у дома. Строга е по въпросите за хигиената и възпитанието. Винаги справедлива, тя умее да изслушва. Много съм привързан към нея, готов съм да се труда здраво, за да не я разочарувам. Няма нужда да ми повтаря нарежданията си. Мога да и поискам всичко, освен ако не е някой каприз. В такъв случай не е толерантна. Негодуванията, фасоните и прищевките я ядосват. Тя е здраво стъпила на земята жена. Майкъл Хорн, баща ми, е училищен директор и преподавател по физкултура. Любознателен човек, никога не спира да учи и през цялото ми детство е вечно потънал в книги и документи. Между две работни сесии тренира, тича, играя ръдби забележителен атлет. Не подкрепя пасивността, искаш нещо, трябва да се бориш за него, да го заслужиш. За да получа колело, трябваше всяка седмица да мия колата. За да си купя топка, трябваше да работя в градината. Веднага, щом изпълня съответния брой часове, той ме води в магазина. Заедно с двамата си братя участва в отбора по ръгби на провинция Трансвал. Играе на поста с Крам втори. Всеки път, когато по време на матч чуя публиката да вика името му, ме отзема гордост. На улицата хората го поздравяват. Ако не се беше контузил в един матч срещу варварите, щеше да направи голяма международна кариера. Семейство Хорн е доста голямо. Състои се от чичовци, лели, братовчеги, братя, сестри. През вакансията целият този народ тръгва с един минибус. всички поколения заедно се събират за една обща веселба. Настаняваме се някъде извътрешността на страната или покрай брежието, или пък в Намибия. Аз съм сред най-младите, което не ми пречи да не се доверявам на по-големите от мен. Африка е дива земя от древни времена, а за захлапът като мен това е и страната на приключенията. Природата, просторът, веднъж на нос добра надежда, мястото на всички корабокрушения и препятствия, си казах, ти ще бъдеш приключенец. Думата на дете, която се променя. По-късно, растейки, исках да бъда лекар. А след това пожелах да стана пилот. После исках да се установя в някой природен резерват. Щях да имам бинокъл, голяма шапка и пушка с оптика. Щях да ходя на лов за бракониери. Щях да бъда защитник на носорозите, жирафите и слончетата. Ние сме четири деца. Линда по голямата ми сестра, аз, Селест по малката ми сестра. И Мартин последният маник. Всяка вечер на масата имаме един и същ обичай. Докато се храним с чисти ръце, имаме право да задаваме всевъзможни въпроси, да засягаме всякакви теми. Родителите ни ни отговарят, без никога да изпадат във формалности, без да се присмиват на наивността ни или на невежеството ни. Всеки си има своите страсти, Линда търси справедливост и безпристрастност. Личният ти баланс е морален, какво е добро и какво зло. Това влечение ще я направи Съдия. Селест е артистът на семейството. Русокоса рисува със страст. Създаде невероятни портрети на баща ми малко преди смъртта му. Както Линда и майка ми, Селест свири удивително на пияно и орган. А Мартин ръцете му са винаги почернени с масло, механиката е неговата страст стари коли или конструктори, мекано. Той ще стане бизнесмен, що се отнасе до мен, моя другар е природата. Къде отиват облаците, от какво са направени, мога ли да ходя върху тях? Живеят ли хора вътре, дърветата изпитват ли мъка, скалите живи ли са, и защо сянката ми ме следва навсякъде? Майка ми търпеливо ми обяснява всичко. Веднъж обаче се затрудни с един от въпросите ми, как се раждат бебетата. Класически въпрос, най-лесният отговор, попитай баща си. Баща ми се погрижи, препрати ме чак при баба ми. Тя се усмихна, забравих. Попита е дядо си, отидох да питам дядо. Той ме заведе в библиотеката и ми каза, мисля, че тук ще намериш отговора и после ще можем да поговорим за всичко това. Уча с любопитство и интерес. В крайна сметка библиотеката ми е в голяма помощ. Остановявам, че трябва да правя избори и че съм отговорен за всеки от тях. Дядо ми е важна особа. Баща му е от Франция, а майка му от Холандия. От страна на баща ми Рудът Хорни идва от Германия. Семейството се е установило в Южна Африка преди 4-5 поколения. Честно казано, Йоханесбург и днес е моето място. Там съм у дома, за няколко месеца с колелото си кръстосах всички улици, всички отдалечени квартали и всички околни пътища. Как да стигна подалеч? Ограничението за 18 часа е задължително. Веднъж предупреждавам баща си, че в други ден ще посетя братовчедите ни. Без да споменавам дестинацията, нито да казвам за кои точно братовчеди става дума. Предвидил съм всичко – пълна манерка, сандвичи, лепенки за велосипедни гуми, ако спукам гума. Тръгвам рано и карам цял ден. Сигурен съм, че съм в правилната посока научих се да се ориентирам, докато се возех в колата на родителите ми. Зная, че слънцето залязва на запад и че планините са от ми страна. Познавам улиците на Йобург и чувството ми за ориентация е отлично. Километрите се редят, следобедът се изнизва и по пътя установявам, че изобщо не бих могъл да се прибера на време. Въпреки това абсолютно съзнателно продължавам да въртя педалите. Достигам съдбоносния предел, не съм вкъщи. У дома се готви военно положение. Майка ми се обажда на братята си. Никой не ме е виждал. Остава само доведеният ти брат, който живее на Тристък му от Йоханесбург. Баща ми разбира, че съм се запътил на там. Качва се в колата си и ме настига аз съм на 30 ма от Йоханесбург. С детското ми колело с малки гуми на 10 години съм остават ми още 270 ма и нямам никакви съмнения в способностите си. Виждам как Мерцедесът на баща ми ме изпреварва, а после намалява. Татко ми дава знак, не съм горд, очудващо, той не крещи, не говори. Аз скланям глава, направил съм глупост. Баща ми прибира колелото в багажника, после ми дава знак да се кача, отзад. По обратния път са и абсолютна тишина. Истинско мъчение е, когато пристигаме от дома, нито дума. Майка ми шета в кухнята, без да ме погледне, а по време на вечерята разговорът върви нормално, но никой не се обръща към мен. Аз съм фантом, като изтриц в гума. Атмосферата е напрегната, след десерта се качвам в стаята си. Без съмнение баща ми ще дойде да обсъдим ситуацията. Чакам, въртя се в кръг, отварям една книга и се изтягам. Той не идва, не издържам. Втурвам се надолу към кабинета и се въздишка отрунвам. Татко, защо не ми се скара? Той вдига глава и ме поглежда стъга в очите. Майк ти направи глупост. Ако някой трябва да дава разяснения, то това си ти. Имам чувството, че в гърлото ми е заседнала буца. Никога повече няма да го повторя. В онзи ден разбрах, че в живота си трябва да поемам отговорност за всички свои избори. Да понасеш грешките си означава да направиш така, че другите да продължат да те уважават. Другите деца може би мечтаят за Супермен или Флаш Гордън. Аз нямам по добър пример от баща ми. Нямам желание да притежавам супермагически сили. Когато вървим по улицата заедно, Майк и Майк, аз съм горд. Да, дами и господа, аз съм синът на този мъж. Един ден, пристигайки в училище, един съученик ми се репчи, баща ти беше кръгла нула на мача вчера. Твърде старе, за да продължава да играе ръгби. Приятелчетата му се подхилква. Вярно е, с нощи отборът на провинцията Трансвао беше размазан. И какво от това? Не отстъпвам, на следващия, който си отвори устата, ще натикам един фляб в плювавника. Ясно ли е? Разбира се, има един, който си отваря устата. Той е на 17 години, аз на 12. Но съм ядосен и не ме е страх. Баща ми, това е моят баща и толкова. Ще се бия. Не ме интересуват последствията. Озовавам се на земята, удрян от множество юмруци. Свивам се на топка. Хайката се настървява. Разминавам се с едно посинено око, носът ми е като картов, ребрата ми се размазани. Целият съм в кръв и се клатушкам, но не отстъпвам. Прибирам се и веднага се затварям в стаята си. Баща ми все чете конско за самоконтрола и запазването на спокойствие във всяка ситуация. Сбиването на улицата не е в него в стил. Той влиза в стаята ми, виждаме в жалкото ми състояние, какво става, да не си се бил. Другите казаха, че си бил кръгла нула. За първи път не обсъжда, не ми чете конско за необходимостта да пазим самообладание. Разказва ми история, ококорва кървам очи, леко изумен, в гората, Майк, има много дървета. Има големи, величествени и малки, като теб. Има също и крехки, гъвкави и увити, с невероятни форми. И навлизайки навътре в гората, ако потърсиш най-голямото стабло, ще установиш, че то е толкова високо, че върхът му едва се вижда. Когато времето е хубаво, можеш да си представиш колко е спокойно то, оглявано от слънчевите лъчи. Но щом излезе буря, кой мислиш от нас е стихията? Дървото, което се извисява най-високо, над най-горния етаж на гората. Стъблото му е направено така, че да поеме силата на ветровете, а короната му закриля по малките дървета. Подслонени на завет, те няма да се счупят. И така, виждаш ли, днес аз съм едно дърво? По високо от всички други, вятърът стовърва жестокостта си върху мен, но аз съм силен. Утре други ще ме надминат, но аз ще остана такъв, какъвто съм, дори и стар. Това е животът, разбираш ли? Разбирам, няма да забравя. Научих важен урок, урок за съществуването в живота, за да направиш нещо, различно от обичайното, трябва да застанеш с високо вдигната глава над другите, но вдигайки глава, поемаш силата на ветровете. Показваш се наяве, изправяш се срещу критики, зависти и злоба. Трябва да приемеш живота си всичко това. И така ще е добре. Противно на поговорката човек не живее щастливо с преклонена глава. Научих нов термин – най-горният етаж на гората. И, благодарение на дядо, знам как се раждат бебетата. Четвърти – слизане от гашер брума и стигнахме върха. Грандиозно, главозамайващо. Сега трябва да се върнем, без да губим време. Ако изкачването е мъчително, то при слизането рисковете са най-големи. Умората, превъзбудата от успеха, липсата на кислород, всичко допринася за грешната крачка. Започвам слизането. Мислите ми са бавни, но движенията ми не са толкова тромави. Загубил съм усещането за време. Светлината отслабва, денят е към края си. Нощта в планината наства рязко, знам това. Болото на мрака те обгръща изведнъж. Възползвам се от последните мигове на залеза, за да се огледам и ориентирам. Когато стигам на няколко метра от гребена до върха, различавам един силует в снега. Жълтояк е това е Жан. Не мърда, бързо влизам в конфликт с себе си. Оставих го на върха, а сега е пред мен. Вече не разбирам, как го направи. Застинал съм на място. Тегата ме връхлита. Приятелят ми, моят водач, е там. Заспал в студа, без съмнение мъртъв. Минус трисъце, дали се е вцепенило? Гледам отпоснатото му тяло, сякаш се е чудил дали да легне там. Качвам се и го обръщам мъчително. Виждам черно лице, изгорено от лошото време, очните му кухини са празни. Гърваните са си свършили работата, те са опасни гръбливи птици, способни са в ято да нападнат палатките или екипировката. Неподвижен, изпадам в състояние на вцепенение. Времето не усетно лети, умът ми си играе с мен, с реалното ми съществуване. Кое е истинско покрай мен? Кое не е? Главата ми е като риба на сухо. После ме обзема спокойствие. Това не е Жан, просветва ми и разбирам, че за да се върна жив, трябва да поддържам ума си бистър. Единственото решение – слизам, бързо. Слънцето се скрива зад планината. Мракът настъпва със скоростта на кон в галоп. Вятърат свисти. Стигам до колуара, където чехът падна и откъдето тръгна лавината. Абсолютно тъмно е. Челникът ми е полезен при изкачването, осветява скалата пред мен. Прислизането е напълно ненужен. Вкопчвам се в леда с пикела и котките си. Срещам един човек, изникнал от нищото. Лек знак в глава, успех, приятелю. Едно въже улеснява слизането ми. Държа се здраво и не го изпускам. Каскада от сняг и лед се свлича отгоре ми. Отдръпвам се колкото мога повстрани. Когато вдигам глава, виждам светлината на нечи и челник. Един глас достига до мен – Майк. Това е гласът на Жан. Не е мъртъв, тук е. Креща от щастие. Не е заспал там горе, с снеговите китайци и колички за пазаруване. Рефлексът му за слизане се е задействал. Вероятно дямката на височина над 8000 е разведрила. Бързо ме задмина в средата на колуора. Радвам се, че го виждам. Нов шум от пропадане, страшно срутване. Катеречът, когато срещнах преди няколко минути, един румънец, се прекатурва в бездната и се сгромолясва точно върху Жан. Повича го надолу, мракът ги поглъща, сърцето ми бие силно. Представям си тялото на Жан размазано в подножието на в всепенен съм. Слизам колкото мога побързо и когато склонът намалява, се вторвам с риск да и аз да се претъркуля надолу. Няма глучелника на Жан. Снегът е тежък, напредвам стремглаво, най-после различавам в мрака две легнали купчини по наклона. Умът ми е объркан, няма движение, нито светлина. Разравям снега, попадам на един челник. Не може да е далеч. Търся, изведнъж изпод снега се чува глас, за Бога. Къде е този ненормалник, който падна от небето? Жан Робта е, облегчението спира дъха ми, или поне това, което остава дъха на тази височина. Ненормалникът, паднал от небето, застава на четири крака и се надига, олюлявайки се, без шапка. При падането е загубил раницата, ръкавиците и инвентъра си. Прави две крачки и започва да крещи. Изпада в паника. Без ръкавици няма да издържи дълго. Нито без шапка. загубила е и пикела си. Обречен е. където се намираме, е потънала в тъмнина, в мрака сме. Всичко е объркващо. Гледам Жан, руга е, което е успокоително. Румънецът има късмет, носи резервни ръкавици и шапка за спешни случаи. Първото нещо, което трябва да направя, е да го успокоя. Ако продължава да се ядосва на 7500 м, няма да стигне далеч. Мрънка, че пикалът му е изчезнал и че не мога да го оставя просто така. Побърква се, задължително трябва да стигне до лагер 3. В Противен случай продължителността на живота му е безмилостно ограничена. Един част най-добрият случай. Проблемът е, че нямам сили да го тегля и ако се заема с него, ще останем заедно. На границата на зоната на смъртта сме. Зоната на смърта – онова място, което се намира над 7500 ма. Когато достигнеш тази граница в планината без кислородна маска, мозъкът се изключва. Часовете са броени, невъзможно е да оцелеш повече от 20 24 часа без прекъсване и тази продължителност е относителна, според човека. Във въздуха, който дишаме, обикновено има 21% кислород. С височината процентът намалява, а кислородът е необходим за произвеждането на енергия в организма. Когато парциалното налягане на кислорода в артериалната кръст спадне, животът приключва. Механизмът е простичък, клетките се обезгазяват, тъй като кислородът, който съдържат, излиза, за да уравновеси налягането между средата отвън и тази в организма. Последствията са бързи, болки в главата, затруднено дишане, следва гадене, координацията на движенията се затруднява, съзнанието се замъглява. За няколко часа клетките некротизират. Когато количеството кислород в кръвта спадне до 17%, границата между оцеляване и пълно замъгляване на съзнанието е достигната. Когато стигне 10%, времето, което ти остава, е 3 минути. Първо полудяваш, а после умираш. Алпинистът Гюнтер Месне е първият, който е нарекал зоната от 27500 м. зона на смъртта. Заедно с брат му Райнхолд са установили и описали симптомите – Апатия, липса на апетит, раздразнителност. Всяко усилие става мъчително. Простото движение да забиеш пикела е непосилно. Да завържеш обувките си на 6000 ма се превръща в твърде сложно действие. На 7000 ма рискът от оток е огромен. На 8000 ма е почти невъзможно да повдигнеш крака си, за да направиш една крачка. Единственото нещо, което надделява, е волята. Държиш се само благодарение на нея. И не само липсата на кислород е заплашителна, вятърът е страховит, температурата варира между минус 20 и минус 60. Лавините са непредвидими, прогнозата е рязко променлива. Ако се изпутиш, замръзваш. Ако пиеш вода, ще се изпутиш. Ако заспиш, ще е завинаги. Ако белите ти дробове замръзнат, свършено е степ. Има само един монотонен лейт мотив – це, дръжце, дръжце. Не мога да оставя румънеца така, със сигурност ще умре. Достатъчно е да му отстъпя пикела си. Дволня се, с периферното зрение виждам, че Жан не сложи учелника си и отново потегля. Опитвам се да вразумя този тип. Слушай, успокой се, ще ти дам моя пикел. На 600 младени велация сме от лагера. Не мога да направя нищо друго. Следвай дирите ни, аз тръгвам. Успех, не, не, не можеш да ме оставиш. Напротив, мога. И трябва. Иначе ще пукна на място. Направих всичко по силите си и сега в главата ми има място само за една мисъл – да се присъединя към Жан. Ако румънецът падне върху мен, загубен съм. Вече нямам нито време, нито сили да размишлявам. Не мисля за това колко часа ще ми отнеме слизането. Трябва също и да компенсирам липсата на пикел. Потеглям с поглед, вренчен в челника на Жан. Избързвам. В никакъв случай не трябва да изоставам. В продължение на два часа се движим с добро темпо. Бедстващия човек е далеч зад нас, но се държи. Крещи, оплаква се, отчаяне, прахосва енергията си. Нищо не мога да направя. Точно преди да стигна до отвеса на лагер 3, склонът лязко се спуска. Пасъшът е деликатен за преминаване. Вече не виждам челника на Жан. Забивам здраво копките си, като внимателно преценявам всяка стъпка. Приближавам се. Остават 60 мъде нивелация. Когато снегът е тежък, се закръпвам колкото се може подалеч. Мускулите ми горят. В продължение на вечер един час слизам надолу, залепен за стената. Вятърът носи от къслечните клясъци на румънеца. Стъпвам на равното. Най-лошото мина. Все още съм в добро състояние. Планината над 7000 м не е място, където трябва да помагаш на другите. Когато имаш проблеми на тази височина, си наистина сам. С този първи 8000-ник разбрах, че не можеш да помогнеш на никого, който не желая помощта ти. Или да окажеш съдействие на някого, който отказва сам да си помогне. Не можеш да помогнеш на никого против волята му или да носиш на ръце някого, който става зависим от оказаната помощ. Запазвам този урок за следващите ми изкачвания и отвъд тях за живота ми всеки ден. Ако искам да раздавам юмруци, ще платя с живота си. Отдалечавам се от този негативизъм. Нямам друг избор, освен да остана позитивен. В лагер 3 всички палатки са заети. Жан се е свил на кълбо на леда пред една купчина камъни, която го предпазва от вятъра. Строполявам се до него. Умората ми е голяма. Студът също поне минус 30 е. С ужасен вятър. Жан се размърдва, питаме дали съм готов, защото той започва да замръзва. Обяснявам му, че чакам румънеца, за да си взема пикела. Жан не ме упреква за нищо, но очевидно мисли, че съм откачил. Един алпинист не трябва да се разделя с екипировката си. Жан се свива в ъгъла и заспива. Фред и Оливие, които вече са в лагер две, сигурно се питат къде сме. Не мога да направя нищо, освен да чакам. Унасям се в тежък полусън. Студът е остър. Имам усещането, че ледът разъжда костите ми. Дано това чакане да не продължи твърде дълго. От 33 часа нито сме пили, нито сме яли. Жан е затворил очи и възстановява силите си. Наблюдавам го, да имаш такъв учител за някой 8000-ник е рядка привилегия. Взаимно си вдъхваме увереност и сила. Приятелството ни започна от едно спускане по река Рона. По това време вече живеех в Швейцария от няколко години. След трудното начало си намерих сигурна работа и се влюбих в Кати. И така, в Центъра за екстремни спортове, без граници, който създадох с двама приятели, Ролан и Тиери, и с подкрепата на «Сектор», моя спонсор обучавам планински водачи за оцеляване в буйни води. Уча ги как да преминават скалите, да прекосяват реките или да преодоляват каскади. Един ден, докато плаваме в леглото на един бързай в плитки води, изведнъж отварят шлюзовете на язовира в горното течение на реката. Резултатът водна стена се насочва към нас. Креща на учениците си Изчезвайте, и те бързо се укриват. Вълната обаче грабва двама души успявам да хвана единия, а другият е отнесен. Това е Жан. Втурвам се след него. Виждам главата му, то се появява, то изчезва в силния въртоп. Боря се срещу потока, но Жан остава недосегаем. Отдалеч виждам, че той не се паника усва. Водовъртежите ни измъчват, течението ни отнася. Най-после го сгръпчвам, той се оставя да го тегля и така улеснява задачата ми. Основна цел – да избягваме ударите в скалите и да използваме силата на водата, за да се придвижваме. Невъзможно е да се борим, трябва да се движим по течението. Давам му инструкции, крещайки, той поклаща глава, пускам го и се скривам зад една скала благодарение на контратечението. Жан бързо ме следва, излизаме от водата невредими, ставаме приятели, това беше преди около 15 години. Румънецът пристига, олюлявайки се. Минава пред нас, нахът в една палатка. Нито дума, нито поглед. Ставам, ще стържа по палатката му, без да ме е грижа за добрите маниери. Май ме забрави, какво, пикелът ми е в теб, имам нужда от него, глупости. Това не е твоят пикел. Тонът е груб, почти истеричен. Решавам да отворя палатката, поглеждам вътре. Онзи си сваля котките, запазвам благоразумен тон, очевидно той все още е в шок, разбира се, че е мой. ти го, когато загуби своя, както и ръкавиците и шапката, които носиш. Трябва да сляза в базовия лагер и имам нужда от пикела си. остана останалото, окей, не, всичко си е мое. Потресен, излизам от палатката. Посред нощ е, 7000 над надморска височина. Все пак няма да смажа отбой човека, когато току-що съм спасил. А Жан е вече станал и тръгва отново. Питам го, мислиш ли, че мога да се върна в базовия лагер така, типо е огромен риск, помагайки на този тип. Сега, дори ако трябва да се биеш, ще си върнеш шпикела и изчезваме от лагера, но той е убеден, че му принадлежи. Трябва да му го вземеш без значение дали на добра воля или са сила, окей. Okay. Този път вече не се колеба я. Тръгвам право към палатката, отварям ципа. Жан залъгва един полузаспал човек, привлечен от силните клясъци. Влизам в палатката, виждам румънеца, който се е ловил в спалния си чувал, пикелът е до него. Нахвърлям се отгоре му, това не е твоят пикел, а моят, и имам нужда от него, за да слеза, точка по въпроса. Събирам сили в гнева си. Вече не ми е студено, дори не усещам умората. Жан продължава надолу и вече се е отдалечил. Следвам го. На 30 юли пристигаме в базовия лагер. 38 часа слизане. Открили сме сезона в планината, а аз съм спечелил първия си облак. Един връх е покорен. Остават три, пети. Отвъд стената израснах в една разединена Африка, обкръжен от чернокожи приятели. Сред учениците на майка ми има бели и черни. Тя щедро раздава знанието си на всички без изключение. Апартейдът не е толкова стриктен, за колкото се смята, кварталът ни е смесен. Освен това, когато работя в някоя ферма през лятото, приятелите ми са черни. Страната е под постоянен контрол, пресата не ни държи в течение за възгледите на другите нации спрямо нас. Апартейдът просто е част от ежедневието ни и не мислим за него. Аз съм ученик за пример или поне до някъде. Със сигурност съм хиперактивен, но съм и прилежен в часовете. Така научих едно нещо, ако си предавам домашните по-рано, ще имам повече свободно време за игра. Добри резултати, голяма свобода, капитан съм на отбора по ръгби, играя крикет, участвам в театралната трупа и всяка сутрин ставам в 5 часа, за да тичам, защото ми харесва. В юношеските си години минавам в горния курс. Обучението ми се провежда на африкански и английски. Двата езика имат близко звучене. Например, моите приятели, се казва «My friend» на африкански и «My friendis» на английски. По големите ученици три ме наричат вицепрезидент наследник на английската култура, това са именно учениците, които се грижат за дисциплината. А сред тях има един лидер, който всява страх у новодошлите. Наричат го Були 4 заради набитата му физика. Були смята, че всичко му е позволено. Класика. Винаги има един идиот, който се опитва да командва. Не зачита дисциплината и тайно тормози малките. В един момент му става навик да ми конфискува обяда, приготвен от майка ми. Когато успея да му избягам, покагомите на колелото ми. Не се правя насилен пред това буре, а и нямам желание да бъда смазан от бой. Искам съвет от баща ми. Той отказва да се намесва, добре дошъл в света, синко. Никой не може да се справи с неприятностите ти, освен самия ти. Вярно е, но все пак, боли е на 19 години. Мисля за стратегии. Мога да си поръся сандвичите с нещо, което ще му причини адска диария. Но той би могъл да си отмъсти. Да го убия. Не е решение. Трябва да го осмея пред другите. Точно така, да го осмея. Но как? Внимателно разглеждам различни планове за атака. Най-после го измислих. Училището ни има едно водно пространство с беливодни лилии. Там безгрижно се размножават шарани кои. Ние, учениците, имаме право да сядаме на камения парапет, но не и да си топим ръцете във водата. Директорът много държи на рибите си, те са неговата гордост. Всяка сутрин класовете се подреждат в редици пред езерото, за да издигнат знамената. След това директорът ни чете откъс от библията, който никой не слуша. И заедно казваме молитвата с затворени очи в смирение. Онзи петък, класът ми и класът на були са подредени на по-малко от метър от езерото. Избирам момента на молитвата. Глупъкът ще е с затворени очи. Ще се засиля и ще го бутна във водата. В момента, в който директорът започва да рецитира, отче наш, се засилвам. Ще стане, освен ако не съм изчислил неправилно удара си. С всичкия събран дня втръгвам като бюле от урадие. И падам във водата заедно с жертвата си. Боли е зашеметен шеметен сред водните лилии. Изправям се във водата и му се нахвърлям, без да си поема въздух. Престани да ми крадеш сандвичите. И да ми паука, ажа, гумите. Всички ученици избухват в смях. Директорът ме вика в кабинета си. Той не е глупав, но не може да остави да се размине ненаказана подобна липса на дисциплина. Преди всичко шараните, кои са се изплашили, бедните животинки. Следователно трябва да има наказание. Ученик Хор, вие ще получите пет удара с бамбукова пръчка. Навеждам се над дървения кон за наказание и тънката жилава пръчка ме налага. Толкова съм щастлив, че едва усещам следите от ударите. Обличам се, излизам и поемам по дългия коридор, който преминава по цялата дължина на сградата. А там ме чака славата. Избухват овации. Всички са по прозорците на трите етажа на училището. Аплодират бунта ми. Отмъстих си за цяло едно малтретирано поколение. След това сандвичите на майка ми никога не са били повкусни. Що се отнася до були, не знам какво стана с него. Може би сега е супер пич. От дома има един човек за всичко, той ми е приятел, съветник, учител, водач. Майкъл е дошъл от малави преди много време и от тогава живее тук, готви, майстори, подрежда. Той е висок чернокож, сърдечен и изключително мъдър човек. Никога не ме изпуска от поглед, наказваме, когато направи някоя глупост и ме учи на дисциплина в живота. Вкарваме в правия път. Когато счупа нещо от дома, докато лудувам, ми предлага да изразходя енергията си, като пробегам шест с него. Майкъл разбира, че трябва плътно да запълня цялото си време, дума да не става да седя и нищо да не правя. Част съм от отбора по крикет в училище. Един ден, точно когато трябва да се преобличам, преди да изляза на стадиона, се прибирам у дома и намирам вратата затворена. Майкъл не е тук. Странно, чакам, чупя един прозорец, търся си екипа за крикет, няма го. Втурвам се към мазето, където е перелнята, и там намирам Майкъл, легнал на земята. Обращам го, тялото му е вцепенено, студено. Сърдечна криза. Беше на 68 години. За първи път виждам мъртвец. Загубих приятел. На 13 години съм, само дома. Обаждам се на баща ми, татко, какво трябва да направя? Нищо, идвам. Затварям очите на Майкъл. Тежко ми е на душата. На 17 години, след като бях минал цяла серия от физически и психологически тестове, армията ми предложи обучение. Такива са правилата в Южна Африка. Методични. През 80-те години страната е във война със съседна Ангола. Националното марксистко движение за свобода, подкрепено от СССР и Куба, се бори в продължение на 14 години срещу португалските колонизатори. Най-накрая през 1974 движението на въоръжените сили поема управлението в Лисабонии, революцията на карамфилите, слага край на гражданската война. Но Съветският съюз тайно се опитва да вземе контрола над региона, богат на полезни изкопаеми. Южна Африка, подкрепена от САЩ, влиза в конфликт с съвсем младата народна република Ангола. Червената заплаха притеснява правителството в претория. И така, специалните части набират войници за армията си. Приемам, прибирам се от дома, горд да докажа пред баща ми, че съм способен да се дисциплинирам и да защитавам страната си. Имам усещането, че съм взел в ръце най-после собствената си учест. Противно на очакванията ми баща ми не е очарован. Въпреки това приема ведро новината. Без съмнение смята, че това е просто период за мен. Всеки ден чуваме ужасяващи новини, атентати, убити войници, По Понякога разпознаваме някое име. Войната се проточва. Мога да участвам. Като толкова много други младежи имам усещането, че кариерата в армията е повод за гордост. Приключенският дух определено ме предизвиква. Наивен съм. Минавам успешно изпитанията за подбор в специалните части. Изтощително е. Целта е проста – да потиснат личността на войника и да го отлият в калъп. Оставям ги да го направят, леко ки от другите. Физически няма проблем. От нищо не ме е страх. Да пълзя по трудни терени под подбодвива тел, да преминавам през реки или да се бие с голи ръце, защо не? Имам усещането, че се превръщам в мъж и защитавам страната си, тази страна, в която днес вече не живея. Обучението се състои основно в глубяване и разглобяване на оръжие, ориентиране на вражески терен, прицелване в противника. Победа. След 12 месеца обучение през 1984 вече съм лейтенант. Ще се сражавам. На 18 години съм. Приемам военната служба, усещам, че това ще обогати живота ми. И че ще ме научи да оцелявам. Първото голямо изпитание в живота ми ме чака. Но не е това, което съм си представял. Три месеца по-късно всичко свършва. Майк Хор, моят баща, 43 годишен, е мъртъв. Рак, отиде си завинаги, изчезна, неправдата и жестокостта на неговата смърт ме изпълват с негодование. Ако Господ съществува, защо позволява толкова явни несправедливости? Нямам никакви сили, бъдещето вече няма смисъл. От дома меката е осезаема, тежка. Липсва ни една вителна частица от нас самите. Майка ми се пребори с това, не знам как. Как се живее с болката? Днес мога да мобилизирам тялото си, да се стегна, да следвам дадена цел, но макар вече да съм на 49 години, още не разбирам какво да правя с тази мъка, която надделява над всичко. А още по малко разбирам, когато съм на 18. Изгубен съм и ядосън, защо точно той. Майка ми остава сама да се грижи за 4 деца. Баща ми си отиде и свързващото звено вече го няма. Мама ни сближава отново и бързо затяга връзките. Казва ми, Майк, трябва да приемеш живота такъв, какъвто е, миналото не винаги е по-добро, изправи се пред бъдещето. Тя ми помага да преодоляя препятствието, да приема загубата. Но ми е ужасно мъчно. Майка ми забелязва дълбоката ми скръп. Насърчаваме отново да тръгна със специалните части, за да продължа предизвикателството. Дава съгласието си необходимове, тъй като пълнолетие се навършва на 21 години и тази жена, млада вдовица, останала сама с другите си деца, намира достатъчно сила, за да ми каже – вярвам в теб. ги и се върни жив. Достатъчно сила, да, и любов. Заминавам за Намибия. Тази стара немска колония минава под управлението на Южна Африка през 1920-ти. От 1967 марксистката организация САУАПО, Народна организация на Юго-Западна Африка, се бори срещу присъствието на чужди войскови части нашите. През 1973 южноафриканският министр-председател Джон Форстер превръща Намибия в политическа лаборатория, мисли, че целият регион, а именно Родезия, ще спечели от това. Чернокожото население най-после ще има право на глас. В очакване на независимостта, която ще бъде обявена през 1990, атаките се редят една след друга, кръвта се лее. Фивицата Каприви на се води постоянна партизанска война. Замесени са Замбия, Ангола и Буцвана. Сепаратистски движения, идеологически организации, битки за власт – всичко това води до избухването на гражданска война. Освен това противникът често не е черен. Вяло е, защото съветските и кубинските войски са тук. Интересуват се от на уран в тази част на света. Правителството на Южна Африка е подкрепено от САЩ. Студената война тук е гореща. Ние, войниците, защитаваме границата. Но това не е класически конфликт, това е гражданска война. Битките не се осъществяват с изстрели на ракети или с артилерия, а с кратки и насочени действия. Нахлуване в вражеска територия, ръкопашен бой, гонки, нападъщ терористите, а после изчезваш. Фига бори се или Бягай, това е девизът. Военачелниците ни учат как да оцелем в пустинята, да вземаме спонтанни решения, да премахнем всяко колебание. Залогът е човешкият живот. Трябва да знаеш как да намираш следи, да определяш тежестта и евентуалния товар на плячката, да избереш път за достъп, врата или прозорец. На каква възраст е беглецът? Ранен ли е, отпочинал ли е, разстоянието между крачките му се чете като книга? Когато за първи път виждам приятел от армията да умира, единствената ми мисъл е егоистична – добре, че не съм аз. Йоханес стъпи върху мина, един шрапна листра от пробивния снаряд премина през сърцето му. Един стар бушмен ме взема под крилото си и ме учи да се ориентирам. Взема шепа червена пръст, разтърква я между пръстите си, вперил поглед в далечината. Какво гледа? Нищо. Той познава вятъра. Обяснява ми, че прииждащият от морето бриздовива тежък пясък, който се наслоява по почвата. А прахта е полека и отлита, навсякъде, където отидеш, песъчинките ти посочват разстоянието до морето и позицията ти в пустинята. По-късно, Нагашер Брум, няма да забравя тези уроци. Вятърът винаги ще ми дава насока дори и без пясък. Старият мъж ме учи също да наблюдавам релефа, да преминавам през минирани зони, като улавям най-малките изменения в почвата. Слуша небето, аз също. Предвещава ураганите, намира вода под камъка, с него погледът ми става плостър, зрението ми се променя. Но това не е достатъчно. Има още едно оръжие, въображението. То позволява да видиш какво има зад картината с зелените дървета. Това, което е зад стената. То позволява да изградиш план. Трябва да се насочиш към конкретното, къде са заминали войските части. Кога ще се спрат? На кое е място? Когато вече няма следи, трябва да следваш интуицията си. Да видиш нещата, невидими с невъоръжено око. Да прозреш отвъд привидностите, за да останеш жив. Аз съм съвсем млад лейтенант на чело на рота от тридесети на мъже. Помагат ми един старши сержант и трима младши сержанти. Оточнение, аз съм единственият вял. В набора има бивши терористи, които са се завърнали и сега се бият срещу старите си приятели. Предаността тук е променлива, фронтовите линии са неуловими, цветовете смесени. Приятелите по оръжие днес могат да станат врагове утре. Нищо не е постоянно. В един движещ се пейзаж сме. Трябва да сме невидими и да залавяме затворници. Правим го, а после те ни предават информация. Понякога успяваме да ги спечелим на своя страна и някои от нашите стари врагове се превръщат в съюзници. Зоната на опасността е понеясна от зоната на смърта в Хималаите. Там знаеш, че отвъд 7500 ма е абсолютната опасност. Тук, в Намибия, има банто, Португалци, германци, англичани, бушмени, овамбо, намъка. Споровете са чести, съюзите рухват, интересите си противоречат. Все пак има една непроменлива величина. Смъртта. Тя може да застигне всеки го. Приятелят дотек може да експлодира, куршум да удари старшия сержант или труп да лежи на пътя ни. Смъртта съпътства всички действия. Тя е с мен, когато навлизам в саваната. Или когато разпитвам затворник. С мене и когато пълзя в хръсталъка, смъртта ме ограничава до животинската ми функция, до интуитивните ми решения. В нощта, ако врагът насреща ме залови, няма да се колебае дали да ме застреля. И така, нямам душевни състояния, аз съм просто една машина за оцеляване. Всяка секунда е напрегната, присъствието на смъртта си уважаждата за живот. Смъртта на баща ми ме погуби, африканската война ме възкреси. Странен обрат на нещата, тъгата е тежък багаж в битката. Никой няма време да се самосъжалява. Когато тръгваме на мисия, знаем, че някой от нас може би няма да се завърнат, че ще ги погуби куршум или граната. Работата ми като лидер е да връщам хората си здрави и невредими. Не изпитвам омраза към врага, аз съм там, за да му попреча да убива, да поставя бомби, да се прицелва в нас. Уча се по пътя си да различавам границата, която разделя риска и невъзможното. Прогунвам паниката, сливам се с пейзажа, слушам. Някаква група се приближава в мрака, чувам металния шум на оръжията. Ако някой от тях вдигне фенерчето си, съм мъртъв. Обкръжен от бойци на селуа, пъл, се чувствам в мир със себе си, чувствам се добре в тази нощ. Давам си сметка за риска, на който съм изложен. Хората минават близо до мен. Чакам, а после свалям обувките си. Отдалечавам се по чорапи, внимавам, потавам в нощта, умишлено оставям следи, както аз се научих да ги откривам, така и тези мъже умеят да откриват моите дири. Само дето аз съм ги оставил, за да завода преследвачите си. Чувам ги как се въртят в кръг, изнервят се. Мога да ги убия един по един, но не това е мисията ми. Мисията ми е разузнаването, и тук разузнавам всичко. След като правя един голям кръг, се скривам далеч. Разполагам с 2 часа, те ще се върнат на началната си точка, имам време да подремна. Когато се връщат, начертавам друг кръг с дирите си и спя още 2 часа. Денят скоро ще настъпи, ходили са цяла нощ и са изморени. Единствено командирът е моята мишена. Откривам го, пребивам го, залавям го. Когато идва в съзнание, го предупреждавам, престани да ме следиш. Престани да ми създаваш проблеми. Това е война на нерви. Военачалниците са доволни от мен. Изпращат ме на все порисковани мисии. Но аз не забравям обещанието си, да се върна жив. Освен това, тренирам два пъти повече, и по-малко, за да запазя пъргавината си, посрещам предвятствията с решителност. Това е правилото ми в живота от тук нататък, да тръгвам, за да се завърна. След една година, прекарана в Ангола, армията ми предлага да остана на свръхсручна служба със специалност разузнаване. Добре, на 20 години съм и съгласието на майка ми все още е нужно. Тя го дава, повеляват ми мисия за проникване с ограничен екип. Ови, едно бягство компрометира всичко, репатриран съм по спешност. За да се укрия, трябва да изчезна. Армията ме изтрива от редиците си, изпращат ме в университета, за да продължа образованието си. Озовавам се в среда с леко неориентирани млади хора. Видял съм смъртта, а те са още в онази възраст, в която животът е полез неотъпкан сняк. Оставам 4 години на университетските скамейки. Получавам диплома по психология на спорта. Направих нещата наопаки. участвах във войната ефективно и професионално. Видях кръвта отблизо, и все пак ненавиждам насилието. 6. Гашер Брун 2 изминаха 24 часа, откакто се върнахме от първото си изкачване. Малко по малко се възстановяваме. А пред нас е новото ни предизвикателство – Гашер Брун 2, 3 на 10-ият в света. Братът-близнак на Гашер Брумай се извисява на 8035 м. или иначе казано Гашер Брун 2 е понисък само с 33 м. Направ поглед склоновете не са толкова стръмни. Томас Джордж Монтгомери, топографът, картографирал планинската верига Каракорум през 1856, кръстил този връх к 4 или Каракорум 4. През 1909 първият алпинист, предприяли скачване на Гашербрум 2, е херцогът на Абруци. Спътникът пътникът му Стела е без съмнение най-великият планински фотограф на XX век, занимавал се с алпинизъм до 66 годишна възраст, когато за последен път изкачил в Рахматерхорн. Тази година, в края на месец, юли, въпреки мекото време базовият лагер пустее. Експедициите завършват, най-вече защото сезонът е към края си, но и защото смъртта застигна още хора. Лавина отнесе германски алпинисти, прикрепени към фиксирано въже, докато ние бяхме по склоновете на Гашер Бруми, шерпите успяха да спасят само един човек. Мъжът легна в палатката си в съзнание и невредим. Рано сутринта беше мъртъв. Шокът, че е единственият оцелял – голуби. Алпинистите си отиват с мрачния израз на скръбните дни. Гледам масива Каракорум, толкова красив и толкова безмилостен. Трагедията е везде съща. обзема умовете, Зло щастието се превръща в основна тема на разговор за Хималаистите. Анализират причините лоши технически или стратегически избори, но всъщност нищо не може да се предвиди. Логиката на планината не е същата като тази на хората. Тя е безпощадна, чистотата на въздуха носи явна заплаха, животът тук се крепи само на едно дихание. Маркус се върна в Европа. Давид продължава да заснема приготовленията ни. Условията са променливи, редуват се облачно и слънчево време. Трябва да изчакаме добър метеорологичен прозорец. А той бързо идва. С Жан, Фред и Оливие решаваме в края на нощта да атакуваме върха през голямата стена, където бяха отнесени германците. Лавината е паднала, има шансове планината да се е изчистила на това място. Отдолу още се вижда мястото на откъснатия снежен пласт, помел е всичко на стотици метри надолу. Тази част от стената вече е надеждна. Но следващата е посложна, ледените блокове по повисоко са много опасни. Защото винаги можеш да прецениш здравината на снежната покривка, дори и да е рисковано или да опиташ да установиш движението на вятъра. Но никога не можеш да предвидиш кога някой корнит ще поддаде или кога някой леден блок ще се слече. А точно над лагер 3 има една зона с висящи ледове. До горния лагер пътят е същият като на Гашер Бруми, отново правим траверс по коварния ледник, следваме един тесен ръб, който ни извежда на 6500 м. После ще има стръмни склонове, скален ръб, преход в основите на така наречената пирамида, последна теснина, финален ръб и накрая върхът. Пристигаме в горния базов лагер. Двама безгрижни типове ни посрещат там, Пушейки, по Мароборо. Това са Марио и Марио, италианците. Лошото време е възпрепятствало изкачването им към върха и се слезли обратно. Не изглеждат разтревожени, не предизвикват съдбата. Гашер Брум не ги иска, това не е проблем и те се връщат. Ще има други възможности, други върхове, казват те. По късно Марио Панцери ще успее да изкачи халуагири, ставайки 28-ият човек в света, изкачи от 4 на 10 8000 8 Партньорът му Марио Мерили през 2008 ще изкачи уходце, после Чоою и през 2012 ще намери смъртта си на една ниска планина – Пицо Редорта, 3038 м, при 300-метрово падане. В Фанапурна алпинистите се донесли малка надгробна плоча на Марио Мерили. Няколко цветя днес красят снимката му. Точно в полунощ, насред мрака, най-после атакуваме Гашер Брудве от горния базов лагер. Добре аклиматизирани. С достатъчно червени кръвни отца. Фред и Оливие отново са отпред, но скоро пътищата ни ще се разделят. Всеки прокарва свой собствен път. В един момент виждам светлините на другарите си, друг път съм сам. Това не ме тревожи, започвам да се справям сам и, парадоксално, самостоятелното катерене изисква по малко енергия. Челникът ми осветява скалните гънки. Стремя се да ги откривам. Когато се катериш в толкова тъмна нощ, лампата осветява само най-същественото пред теб, останалото вече не е от значение. Знаеш, че около теб дебнат опасности ледени блокове, скали, но не ги виждаш. Когато вдигнеш глава, челникът ти показва пътя. Всичко, което е зад или около теб, е притъмнено и не съществува. Светлината се отразява в леда, пресреща силуетите на другарите ти и рисува призрачни форми. В тази нереалност въображението се разгръща. Не виждаш колко стръмен е склонът, не виждаш какво ти остава да изкатериш. Ти си единствено в настоящия момент, свръх съсредоточен в тесния сноп светлина. Единствената ти надежда е тази светлина. Навсякъде, където е тъмно, е минно поле. Обожавам да се Катерия през нощта, реалността вече не съществува, почти няма и възможности. А колкото по-малко възможности имаш, толкова по-бързо вземаш решение. Леко съм разочарован, че слънцето изгрява. Постепенно светлината огрява планината. Аз съм на ръба. Небето става яркосиньо. Малко по-малко умората ме наляга. На някои заснежени пасажи изразходвам огромно количество енергия. Изминаването на един метър ми коства страшно много. Понякога се питам какво изобщо правя тук. Крача? Плъзгам се назад и всичко се повтаря отново и отново. До безкрайност. Тъпча на място, отчаиващо, но се успокоявам, защото опитът ме е научил. Изнервянето е синоним на загуба на енергия. Радвам се, че се боя. Пристигам в лагер 2 на 6400 м. Жан е тук. Той ме води по дирите си. Фред и Оливия ни чакат усмихнати. Палатките на германците са тук, непокътнати. Инвентарът им е чисто нов, вече леко затрупан от снега. Всичко това скоро ще бъде отвено от вятъра. Затова е по-добре да се възползваме от случая. Фред и Оливия си избират палатка, ние с Жан също. Вътре намираме последен модел екипировка. Склоновете на Еверест са замърсени. Палатки, штайги, бутилки, туалетни, всичко остава там. Хората оскверняват най-далечните кътчета на планетата. Има цели водовъртежи от пластмаса, големи колкото континенти, които плават в океаните. Има морски ями, замърсени от разлагането на бок лука. Има цели страни, чиято земя е напоена с човешки отпадъци. Хиляди тонове изпражнения се изхвърлят в реките. Пампасите са осеяни с ръщясали коли, пустините служат за диви бунища. Въпреки това планините остават символ на абсолютната чистота. Пиваме по един горещ шоколад. Ще си починем няколко часа, ще поспим и тръгваме отново в късния следобед. И Ясно не бе, лек вятър, добри условия. Заставам начало на групата, опитвам се да поддържам равномерен ход. Липсата на кислород все пак се усеща, майк. Фред ме вика, посочва ми нещо с ръка. Виждам котки в снега, но това не са котките на някой от германците, защото лавината е паднала подолу. Да не би да е имало експедиция преди нас. Може би, но тогава щяха да изоставят въжетата, не котките. Издърпваме изоставените котки, биха могли да са ни полезни. Малко по малко друга истина излиза наяве, котките са закрепени върху нети и крака. Нечие тяло лежи там долу. Появяват се два замръзнали крака. Отколко ли ме е тук бедният човек? При вида му вред се провиква, мамка му, този е тук от доста време. Трогваме отново, оставяйки мъртвеца в ледения му гроб. Колко ли хора са загинали тук? Никой не знае пети, настъпва здрач, остават ни три часа изкачване, за да стигнем последния височинен лагер, точно под върха на пирамидата. Нощта настъпва рязко, студът също. Продължаваме нагоре под светлините на челниците. Един леден блок, един ръб, после един стар бивък, палатките не са устояли и са разкъсани от вятъра. Под светлината на лампите ни зрелището е злокобно. Забити в снега, рейки, платна се реят в пустоща, призрачно убежище. Надига се пронизващ леден вятър. Следващите пасажи са изтощителни. Изминаваме 200 метра за 2 часа. Стигаме до последния ръб. Ограничена видимост, максимална предпазливост, осеяно е с нежни слоеве, довявани от вятъра. Вятърът се завихе около хребетите и натрупва снежни пластове по склона. Под този слаб слой има въздушна възглавница. Най-малкото движение е достатъчно, за да се пропука повърхността и тогава цялата стена може да поддаде. Фред върви начело и търси път нагоре, за да заобиколим опасността. Отново слиза, спираме на ръба между сталата и снега. Тук няма слаби снежни слоеве, а цепнати ни и надвесени скали. Мисълта, че някоя скала или леден блок може да падне върху главата ти, съвсем не е успокояваща. Продължаваме нагоре. След стотина метра вред отново спира. Пред него се простира голям участък с дълбок сняг. Челникът му не осветява достатъчно далеч, за да предвиди рисковете. Затова пък моят, предназначен за полярната нощ, има по-широк сноп светлина. Внимателно наблюдаваме осветената част, излизаме от зоната на ледените блокове, минаваме под опасната зона. Този траверс ще ни изведе точно под предвърховия ръб. И тогава ще се наложи да се преборим с вятъра и липсата на кислород. Предпази ви и сме, всеки ще изчаква предходния да мине. Фред атакува, прави двадесет крачки, когато изведнъж тен разтърсва планината. Къде да се скрием? Челникът на Фред се обръща към нас, а после започва да се поклаща. Той тича, как го прави на тази височина. Стига до нас и се слича на земята запахтян. По склона нищо не се променя. Няма лавина, нищо. Слабият снежен слой не подава, просто спада. Затвореният въздух между пластовете се е освободил, предизвиквайки този страшен тътен. Всъщност склона тък му се е стабилизирал, беше ми горещо, казва Фред. Имайки предвид температурата, това са абсолютни измишлоки ни. Чувстваме се леко разтърсени. Планината ни даде сериозно предупреждение. Ще имаме ли втори шанс? Опасността е нищожна, тъй като снежните слоеве вече са стабилизирани. Но полуката е ясна. Дори когато преминаваме един по един, нищо не гарантира, че няма да бъдем отнесени. На тази височина рисковете са сериозни. Не сме прикрепени един към друг и можем да се движим свободно, но в този тесен участък планината не прощава грешките. Ако паднеш, може да завлечеш и някой друг, а никой не иска това. Не искаш приятел да умре заради теб. Свободни сме, но сякаш носим ужасна тежест на раменете си. Като ход в игра на покере, колебаем се. Най-накрая Фред казва, тръгваме, впускаме се. Прави крачка в снега, издържа, преминава без никакви проблеми, следваме го, минаваме. Още един час усилия, стигам до скалната площадка на един заледен ръб и намирам другите, които са започнали да копаят дупка. Тук ли спираме, имаме време за лека дрямка така на разсъмване ще атакуваме върха от починали. Идеята е добра, но мястото не е особено подходящо за сиеста. Височинното опиянение е ни дедне и рискуваме да замръзнем. Освен това адреналинът и надморската височина не ми позволяват да заспя. Другите се свиват един в друг и заспиват. Блажени са спящите, защото тяхно е царството планинско. За да минава времето по-бързо, наблюдавам склона. Изчислявам траекторията ни. Правя снимки на спящите ми другари. Движа се, за да забравя за острия студ. Чакам. Нетърпението ме превъзбужда. Най-после и аз се свивам и се унасям в дрямка. Чакам песента на планината. Всяка планина има своя собствена песен, свой собствен глас сред ветровете. И когато ветровете се успокоят, планината става тиха, толкова тиха, че ти се струва, че чуваш тишината. Именно там, където не долагаш нищо друго, освен биенето на сърцето си, осъзнаваш залога си. И се чувстваш истински жив. После сигналът е даден, забиваме пикелите в леда, копките скърцат, атакуваме върха. Фред и Оливие тръгват със скоростно темпо. Жан е спокоен и уверен. Аз оставам сянката му. Денят настъпва, разкривайки тесния ръб, водещ към върха. Ако се движим с добро темпо, ще бъдем на върха в 10 часа. Навсякъде, където минава погледът ми, виждам сняг и гигантски върхове. Последен съм в групата, аз съм най-слаботехничният и не искам да падна върху някого. Вече не виждам дирите на приятелите си. Покрити са със сняг, тези следи изчезват толкова бързо. Мисля си, че са като живота, Крейвки, преходни, живота, в който неусетно преминаваме от чувството на най-голяма радост в усещането за най-голям ужас. Научих, че времето във високата планина се измерва в една величина, която няма нищо общо с обичайните ни възприятия. Долу в градовете все казваме, че нямаме време. Това е, защото не искаме да го вземем. Отвод 7500 ма времето е твоят живот. Умът ти се забавя заедно с времето и виждаш как живота ти тече секунда след секунда. Вземаш времето в ръцете си, наслаждаваш му се като на най-ценното нещо, което имаш то не се разпръсква на парчета, концентрира се, хомогенизира се, изпращайки те в една безметъжна вселена. Противно на поговорката времето не е пари, то е самият живот. В ежедневието се оставяме да ни изтощават толкова много неща, които смятаме, че трябва да направим, или че бихме могли да направим. Когато човек вземе времето си в свои ръце, когато максимално ограничи броя на възможностите, тогава истински вкусва живота. Още 300 метра. Преди да продължим по отвеса, трябва да минем по един кулуар. Извъждам фотоапарата си, за да снимам двете цветни точки над мен, Фред и Оливие. Вятърът е пронизващ шумът е впечатляващ тишината вече не съществува. Леденият въздух ме брули и се промъква навсякъде нос, уста, уши. Жестокове, вихрушката завиха кристалния прах. Тънките и дълги ледени камшици яростно се плъзгат по билото. Синият цвят на небето е толкова наситен, че сякаш можем да вървим по небеслода. Ледени остриета прорезват гърлото ми, когато отворя уста. Дишането ми е тежко, всяка крачка става все по-мъчителна, но мисълта, че надминавам себе си, ми носи удовлетворение. Човек се учи да обича нещата, които смята за трудни. Трябва да запазиш равновесие на копките си, прасците ти горят, обувките сякаш тежат цял тон, тялото се мътне като извишен товар. Единствената движеща сила, това е волята. Упоритата воля, силна и непоклатима. Още една крачка, още една площадка. Вятърът се нахвърля върху мен като парченца с чупени стъкла. Още една крачка. Вдигам крак. Забивам пикела. Жив съм. Дирите на Жан изчезват. Бих искал всичко това да приключи. Колко е тежко. Нямам нито кислород, нито какъвто и да било въздух, само сърце, което е на ръбана на 40 метра от върха съм. Срещам Оливие, той слиза. Изглежда притеснен, ще трябва да се върнеш, времето. Вятърът отнася думите му, какво, времето рязко се влушава. А после изчезва, обяте, със сигурност ми е нужен още един час, за да се изкача до върха. Не мога да се откажа толкова близо до целта. Уморен съм, но имам още резерви. За кратко в съзнанието ми изплуват картини на мъртъвци в снега. Опитвам се да пресметна, след три часа ще се върна отново тук. Кати се съобщи за кратък метеорологичен прозорец. Но ако се върна в зоната 7500, преди нощта да е настъпила, няма да изляза от нея. Продължавам. По нагоре Фредтък му стига върха. Жан е точно зад него. Последните метри са безкрайни, движенията ми са забавени, крайниците ми сякаш се намазани слепило. Вече нищо не виждам, но сът ми е покрит след. Виждам върха на една ръка разстояние. Всяко движение предизвиква маратонско запъхтяване. Чувам гласа на Жан: Хайде, майк, още един метър. Давай, опитвам да забързам ход, но е невъзможно. Задушавам се, изгарям, замръзвам, троша се на парченца. И най-после сам тук. Чувам виковете на другите: Браво, и си давам сметка, че са ме чакали. Успяхме, вече не усещам умора, обзет съм от пълно спокойствие. Сядам. Гледката е изумителна. Облаци прииждат към нас. Разклащам въображаема бутилка шампанско, щастлив като хлапък. Жан ни посочва Конкордия и пътя. 3000 метра от върха. От другата страна се вижда Броуд Пик, следващият ни етап. Обзема ни е уфория. Този път Жан не вижда китайски паркини. За 10 минути обаче над нас се струпват перести облаци, които предвещават затоплене. Трябва да слизаме, без да губим нито миг. Почивката се отлага. Стръмната скала, където сме спрели, започва да изчезва под снежните пластове. Насочваме се към стръмния хребет и веднага, щом склонът намалява, Фред и Жан сядат в снега и се приготвят да се спуснат надолу, парзалиеки се. На пръв поглед е просто. Пикелът служи за кормило и спирачки. Освен това, трябва да освоиш механизма на придвижване. Изобщо нямам време да правя опити. Гъстата мъгла вече е покрила хребета, където бяхме само преди няколко минути. Правя, каквото правят другите. Спускам се право надолу с пикела пред гърдите и върха му, забит в снега. Бързо е, става все по-бързо и по-бързо. Не мога да намаля, напразно се опитвам да натискам с цялата си тежест, нищо не се случва. Подскачам по хълмчетата като топка за пинг-понг. Боля се, стягам се, давам всичко от себе си. Спирам в последния момент. Другите вече се спускат от следващия ръб. Гъста покривка от облаци се снижава над нас. Като мека, но смъртоносна лавина. Ляско се потъпям в тази чистота. Все още виждам жълтото яке на Жан. Фред е изчезнал. Напрегнат съм. Вече не ми е студено. Всичко става сиво, почти непрогледно. Провиквам се, Жан. Чувам гласа му, но в мъглата е трудно да прецениш разстоянията. Потавам в мократа каша. Почти реална. Продължавам наслуки и успявам да настигна Жан. Сега вече нямаме никакви ориентири, всичко е непрогледно. Къде е горе? Къде е долу? Нищо не виждаме. Намираме се в пространство, където гравитацията не съществува. Склонът? Къде е склонът? Фред, на няколко крачки пред нас, взема едната си щека. Хвърля я, за да разбере посоката на склона. Това ще ни помогне да не пропаднем директно надолу, казва той с неизменната си усмивка. Вятърът отнася думите ни. Продължаваме. Всичко е бяло, вече няма граница между снега и въздуха. Метър по метър Фред прокарва път. Хвърля щеката, взема я отново, пък я хвърля, пак я взема, хвърля я. И щеката изчезва в невидимата пропаст. Бавно е, но няма друго решение. Ако спрем, сме мъртви. Ако се скрием в снега, Чакайки за тишие, сме мъртви. Ако продължим така, рискуваме да се отклоним и сме мъртви. Нямаме никаква видимост, нито ориентация. Остава само пронизвалият шум на вятъра. Вятърът, който още от зазоряване духа в една и съща посока, ме спасява. Благодарение на него ще намеря склона. Знам откъде идва леденият вятър и знам къде се отря в склона. Тази сутрин, докогато гледах върха, снопледени иги се удреша в дясната ми буза. Достатъчно е да обърна лицето си към ледения вятър, за да разбера посоката. Затварям очи, съсредоточвам се върху усещанията си. Настигам вред, Сочен оча надясно, натам, мислиш ли? Сигурен съм, той ме оставя да водя. Доверявам се на инстинкта си. Още от детството си имам усещане за пространство и терен. Изведнъж се сливам с природните стихии. Аз съм вятърът, студът. Бързо тръгваме в права линия. Изминаваме 500 ма денивелация. Според мен вече сме на границата на 7500 ма. Пирамидата би трябвало да е тук. Облачната покривка се прояснява, после се разкъсва. Изплуваме от мрачния свят. Гледката най-после е ясна, склонове, леден колуар, гледчери, стигнали сме точно там, където предполагах. Трябва да преминем склона по диагонал. Времето се влушава, смесица от сограшица и сняг брои лицата ни. Но най-лошото мина. Излизаме от зоната на смъртта. Фред настига Оливие. Двамата вземат пред Нина. Жан избира нов път за нас двамата, много по-низко. Съсипан съм. Абстрахирам се от това. Трябва да продължа. Съсредоточавам се. Успокояваме силуетът на Жан пред мен. Вървим с равномерно темпо, минаваме призрачния лагер над лагер 3, в подножието на пирамидата. Все по опустошен е, скоро няма да остане нищо от него. Полуноще, стигаме до лагер 3, на 7200 м. една палатка е устояла на ветровете. Жан се спира, ще спим тук, но, Жан, ти самият каза, че е опасно, така е, бурята идва и рискуваме да ни отнесе някоя лавина, да. Но, Майк, съсипани сме. Изкачихме два хилядника. Има още много посериозни рискове пред нас от този да поспим 3-4 часа. Трябва да си възвърнем силите. Има право. Влизаме в палатката. Замаян съм. Свалям котките. Жан изважда шоколад на прах. Аз вземам котлончето. Жаден съм. Шоколадът ме ободрява. Жан си ляга и започва да хърка. Невероятно. На безумна височина сме. Бурята се развихля. Адът ни чака отвън, а той хърка. В окото на бурята Жан би бил способен да си подремне. Опитвам се да направя същото. Без резултат. Мисля за кулуара, където германците са загинали. Сега би трябвало точно там вятърът да е довел пресен сняг. Следователно червена зона. Няма да се обезсърчавам. Важното е, че изкачихме 28 осемхилядника за 10 дни. Неусетно потавам в полосън. Утрото ме събужда. Някаква необикновена млечно бела светлина. Приготвям чай, разбуждам Жан. Имам странно предчувствие. Побутвам стената на палатката и установявам, че сме заровени. Трябва да копаем, за да излезем. Светлината дразни очите ни. За щастие небето се е прояснило. Режещ студ. В най-добрия случай можем да издържим един ден. После няма да имаме повече сили. Трябва да слезем. Ако останем, сме загубени. Планината отново ни заплашва. Студът ни помага. Твърдява снега, минаваме ледените блокове и острия ръб. Снежните пластове са добре споени и стабилни. Веднага, щом релефът ни го позволява, сядаме и потегляме надолу, пързалейки се. Или тичайки, преминаваме през лавинната зона. В лагер едно палатките на германците са почти затрупани от снега. Следите на Фред и Оливие ни показват къде са спрели. Надничам в първата палатка няма никого. Тръгнали са. Гледам постелките чисто нови. Оглеждам палатката чисто нова. Решевам да взема всичко. Ще имам 4 кг повече на гърба си, но поне планината ще бъде почиста. А и сега опасността е почти нулева. Остава ни едно Да велация. Давид заснема пристигането ни в горния базов лагер. Притеснен, че не ни е видял, е изпратил обезпокоително съобщение на Кати. Помислил е, че на зазоряване сме попаднали в капан горе. Доволен е да ни види. Тръгнахме преди 40 часа. Стиска ръцете ни, но нямаме време да се мотаем, възможно най-бързо трябва да стигнем до базовия лагер. Прибираме багажа и палатките си и тръгваме. Отново трябва да прекусим ледника. Ще се вържен с въже един за друг. За щастие, тъй като на половината път ще преминем по снежен мост. Жан минава без проблеми. Следва Давид и праяс. Мостът пропада. Давид полита в пропаста, но въжетата спират падането му. Дърпам здраво от едната страна, а Жан от другата. Давид виси с отпуснати крака и ополени очи. Паникал съм, крещи отдолу, изкарайте ме от тук. Изкарайте ме от тук. Отнасяме се с него като сфокачено на кука прасе. И го оставяме да се маринова. Време за няколко снимки. Престани да риташ, Давид. Займи поза, изкарваме го оттам, без пито една дръскотина, седми, от пътуване. През 1989 навлизам лязко в живота си като мъж. Един от чичовците ми оглавява дружество за внос и износ на плодове и зеленчуци. Предлага ми работа, която ще ми позволи паралелно да уча економика. Освен това имам нужда и от пари. След специалните части и университета се посвещавам на тази работа. Южна Африка изнася царевица, захар, фастъци, тютюн, круши, праскови, банани, авокадо, манго, грозде, тигви, ананаси. От 1931 дружеството, Central Soit Cooperation, централизира цялата тази продукция и търговията върви добре. Не е дребен бизнес. Всяка сутрин идват камиони, натоварени с зеле, домати и лимони в огромни количества. Тази стока трябва да се разпродаде през деня, в противен случай се разваля. Една неправилна преценка може да струва скъпо. За няколко месеца успявам да се справя с задачата си, да спечеля голяма част от пазара на зеле, което е основна храна за чернокожото население. С 10 ранда селските производители няма да се измъкнат от финансовите затруднения. Затова решавам изкуствено да кача цените, запазвайки стоката в хладилна стая. Заряждам порядко. Още в първите дни се появява страхът от дефицит. В крайна сметка търсенето се увеличава яско, цените се нормализират, всички са доволни. Не знаех, че имам търговски нюх. Добър търговец на зеленчуци съм. Пътят пред мен е широк и обещаващ като магистрала. За една година се превръщам в младия вълк на южноафриканската буржуазия, един от тези хора, които допринасят за разцвета на страната. Парите идват. Имам хубава кола, мотор, къща. Посещавам добри ресторанти, грижа се за външния си вид. Част съм от деловата класа. За обиколен съм от приятели, през уикендите организираме барбекюта, ходим на плаш, правим купони. Това е едно много приятно съществуване. Зоната ми на комфорт е застуана с куприна. Не мога и да мечтая за нещо по-добро. Само че, само че всичко това ме отекчева. Този начин на живот за мен е твърде предвидим. Да търгувам дини за фасул, да купувам малтийски портокали, да обсъждам цената на доматите, санзана, трето качество, чудесно. Но преди 4 години аз насочвах мерника си във враговете. Да премина от бойното поле към пазара за плодове и зеленчуци е малко отекчително. Имам чувството, че спя. Не искам да свърша в това кресло като стар търговец с цигара в уста, вестник, борса, ръка и шкембе, увиснало до коленете. Чувствам, че се задушавам. Печеля пари, голяма работа, притежавам материални блага. Солоят, шест приятелите ми ме уважават. Какво от това? Последната старе уредба, Сони, няма да ме направи пощастлив. Новият ми, Голф, няма да накара сърцето ми да топти. Трябва да има нещо отвъд стената. Една сутрин ставам в 5 часа, за да отида на борсата. Обичам да слушам песента на птиците целият този живот, който се пробужда. Гледам през прозореца как слънцето изгрява. Трябва да отида да договорям цените на плодовете и зеленчуците. По пътя обаче сякаш получавам просветление и в рамките на една секунда решавам да променя живота си. Докато гледам през прозореца, изведнъж се чувствам като затворник. Болезнено чувство, като окован, без свобода, отивам при ми, в петък приключвам с всичко това. Той е потресен, спори, аргументира се, моето, неговото бъдеще, фирмата, парите, бонусите, майка ми, минава през всичко. Но аз твърдо държа на решението си. Имам нужда от нещо ново. Нямам друг избор, нуждата ми е спешна и съществена. Искам да съм свободен, животът ми е някъде навън, знам го, знам го. Свободата ме зове, подготвям празнично изпращане. Каня всички братовчеги, приятели, роднини, колеги от университета, братя по оръжие, съседи, приятели от училище, но не ги були. Времето е хубаво, на двора сме, димът от бърбеквито се извива нагоре и когато всички са се събрали, обявявам, тръгвам си. Заминавам, за да намеря нов живот. Материалните блага не ме задоволяват. Ще потърся свободата си някъде другаде. Кой иска стереоредбата ми? Тони, ето, вземи я. Кой иска модерните ми ризи? Питер, обслужи се. И така нататък. Приятелите се питат дали не съм поразен от синдрома на Свети Франциск от Асизи, който произхождал от богато семейство на търговци, но един ден се съблекал и тръгнал гол по пътищата, а после се оженил за госпожа бедност. Никой не предполага, че водостани ще продължи дълго. Всъщност имам нужда от предизвикателство. Какво е животът без предизвикателство? Вещите ми си отиват, вече нямам легло, телевизор, мотор, каяк, колело. Благодаря ти, Господи, че нямам ги гаже. Във всеки случай нямам време за връзка. Умът ми вече е тръгнал на път. Приятелите се смеят, ще ги пазим на топло, ще ти ги дадем, когато се върнеш. Нормално е да не знаят най-същественото. Завръщане няма да има. Всъщността се освобождавам. Прекъсвам връзките, които ми пречат. Вече нямам нищо, лек съм като въздуха. Какво облегчение! Не съм свети Францискота Сизи. Просто се слушвам фонзи зипови дълбоко в мен, който ме подтиква да се раздвижа. Отвъд стената. За няколко часа вече нямам банкова сметка, нито синя карта, нито за страховка живот. Но имам целия свят. Тръгвам с 50 долара, една раница, малко дрехи. По това време само три страни са отворени за Южноафриканци Англия, Швейцария и Израел. Отивам на международното летище Ян Смуц, което по-късно ще стане летище Оливър Тамбо. Гледам информационните табла. Първи полет Цюрих. Едно свободно място. Там отивам. Посока най-спокойната страна в света. Приключение Трудно ще е да го намеря Майвриен. 8. Броудпик този връх е следващото ни изпитание. Наистина голямо предизвикателство за хималаистите. Астриецът мърт същ му пръв изкачва Броуд Пик в алпийски стил. През 1957 Броуд Пик, 8047 М, наречен още КЗ, е характерен със своя широк връх, всъщност съставен от три остри върха. На пръв поглед масивът не изглежда особено опасен. Но не бива да се заблуждаваме, Броуд Пик е изтощителен за своя предвръх и падината точно преди финалното изкачване. Физически и психически, масивът сякаш те презира, те с гигантската си падина, която ти потрошава краката точно когато набираш сили. Хималоистите не говорят са за обикалки. Наричат върха – курвата. В базовия лагер атмосферата е потискаща. Суровият каменист пейзаж не поражда радостни мисли. Неколци на начумерени военни се шляят насам натам. Другите алпинисти са си заминали. Август месец е неблагоприятен за изкачвания. Освен това и настроението е печелно, едно въже с корейци е било пометено от вятъра на финалния хребет. Много рискован хребет с корни с Десет души са мъртви, мъртъвци обсипват пътя ни, напомнят ни за действителността, за крехкостта на живота, правим преглед на изминалите преживявания. Преместихме се след изкачването на Гашер Брум Ай и Гашер Брум 2, натоварихме багажа си на герба на едно муле и събрахме базовия си лагер. Два дни ходихме, минахме през Конкордия, където се разделихме с Оливие. Той имаше ангажименти в Швейцария, тъй като е планински водач. Провизиите ни значително намаляха. Когато тръгнаха, съседите си взеха сирената, пийците, сухите колбаси. Военните се съгласяват да ни продадат малко плясно месо, имат кози, които умело спазаряват. Времето минава, водени едновременно от необходимостта от възстановяване на силите и нуждата да изкачим броуд, пик и две преди септември, решаваме, че ще атакуваме върха при първа възможност. Кати е в течение и следи прогнозата. Кати е моят ориентир, моят южен кръст седми, дните минават, бавни и сиви. Сами сме. Към 20 август времето се влушева. Всички са си тръгнали. Внимателно разглеждам планината с бинокъл. Погледът ми се е променил. Сега забелезвам техническите пасажи, подходните маршрути, точките за почивка. Първите две изкачвания бяха моето училище. По време на първото изкачване наблюдавах другите. По време на второто придобих известна независимост. А сега ще се доверя на вътрешния си усет. Това сливане с природата, свързването ми с планината е моето възнаграждение. Моят момент на наслада. Тук сме едва от 4 дни, когато се отваря метеорологичен прозорец. Кати прави преглед на прогнозата. Има обаче сигнал за появата на вята и влажност. Ситуацията е противоречива. Какво да правим? Жан и Фред се дволмят. Колкото повече време минава, толкова повече изкачването на К2 се отдалечава. Жан се колебае, другите искат да опитаме изкачването. А три, от уважение към Фред и Жан, моите планински учители, оставям на тях крайното решение. Той им принадлежи, Фред смята, че ще успеем да се изкачим. Ако лошото време ни застигне, винаги можем да се върнем. Спорещ е оживен, мненията са противоречиви, но това не влияе на приятелството. В случай на грешка, присъдата е окончателна. В Хималаите няма прошка. Най-накрая мнението на Жанна Делява, това е гласът на разума. Ще чакаме. За да запълним времето си, организираме разходка до мемориала на гилки, намиращ се на половината път между Бро от Пик и Къвтори. До 1953 само четири експедиции са опитали да изкачат къв 2, една от които е тази на Херцога на Абруци през 1909. През 1938 и 1939 и други алпинисти се опитват да достигнат върха, но единственият резултат е гибелта на хора. През 1952 американците Чарлз Хаустън и Робърт Бейтс организират експедиция без допълнителен кислород. Избират за групата си катерачи, един ядрен инженер, един артист, два магиолози, единият от които е Арт от Айова. С началото на август 1953, след огромни усилия, групата стига до лагер 7, на 7800 м, но времето се влушава. Една палатка пропада, 4 дни минават там горе. Арт Гилки внезапно е повален, има тромбоза. Трябва бързо да го спасят. Опасността от лавина обаче е огромна. Трябва да чакат. На 10 август ситуацията е критична. Гилки има белодробна емболия. Няма друг изход освен слизането, въпреки лошото време. Качва го на носилка, овид в спален чувал. Всички са закрепени за едно въже, когато един от алпинистите се подхлъзва към пропаста. Придизвикал падането на другарите си, той успява да забие пикела си в леда и спасява всички. Но носилката на гилки е изчезнала. Дали е бил отнесен от лавина? Или е откачил спалния си чувал, за да спаси другите? Останките му са открити през 1993. Сагата на Хаустън и Бейтс е останала в историята на алпинизма като едно от най-големите героични приключения. Тръгнахме приятели, върнахме се братя, ще си спомни Хаустън години по-късно. Мемориалът на Гилки представлява малка каменна мобила, издигната през 1983 на един стален връх. Тук има множество плочи, снимки, имена, Джеф Лейкс. Канадец, изчезнал през 1995, Тадеуш Паотровски, Поляк, изчезнал през 1986, Анатолий Букрев, Руснак, изчезнал през 2004, Ерике Скофие, французин, изчезнал заедно с пътника си Паскал Бесиер през 1998, Алисън Джейн Хиргрейвс, англичанка, изчезнала през 1995. Робърт Джон Слейтър, американец, изчезнал през 1995. Маркус Кронтелер, австриец, изчезнал през 2006. Нанси Нойми Силвестрини, Аржентинка, изчезнала през 2003. Сюзан Ерика Февра, австралийка, изчезнала през 2006. Безкрайен списък с стотици имена, който с годините става все по-дълъг. Падания, отоци, умора, студ, хипотермия, лавини. Върху малката купчина камъни са подредени гравирани плочи, снимки, алуминиеви плочи, капаци на тенджери. Тези скромни, но затрогващи изрази на почит са закрепени с парчета канап, въжета или гвоздеи. Имената, гравирани с върха на ножа, вече се изтриват, наоколо се разнася звънът на плочите, молитвено тибетско знаме се рее на вятъра, няколко фаччета се развяват и нещо трогателно се носи във въздуха тук. Всички тези погубени животи, прекланяме се, няколко увехнали цветя лежат под мемориала. След два дни се открива нов метеорологичен прозорец. Неспирната сограшица в подножието е в противовест с условията във високите части. Планината е суха. Ще се катерим по жив лед. Това е уморително, но и успокоително. Рисковете от лавина са минимални. Трябва обаче да сме бързи, имаме съвсем малко време, преди условията да се влушат. Технически съм на задоволително ниво. Физически съм в отлична форма. Аклиматизиран съм достатъчно добре. Тръгваме. Много бързо стигаме до лагер 3 на 7000. 6 часа и половина изкачване. Палатките на загиналите корейци са все още тук. Спираме за кратка почивка. Готвим се да продължим, но за нещастие времето се влушава. Боята поглъща върха. Тази нощ ще останем тук. Палатката е в лошо състояние, разкъсана е, студът яростно навлиза вътре. Краката ни са толкова премръзнали, че сваляме обувките си, за да ги масажираме. Дори Жан не успява да заспи и за първи път ни спестява харкащия си концерт. Нощта минава бавно и мъчително. Наръсъмване условията са същите. Снежната вихрушка помита всичко, ще чакаме, казва Жан. Разочароване, това е третият му опит за изкачване на Броуд Пик. За пръв път обаче аз не съм съгласен. Не сме спали, премръзнали сме, нямаме храна, нито спални чували. Трябва да слезем. Жан се противи, Фред се присъединява към моето мнение. Проблемът е, че септември наближава. Всеки ден е ценен, върхът е на една ръка разстояние. Аз обаче държа на мнението си. Жан се инати. обосновавам се, най-накрая отстъпва. Когато излизаме от палатката, смътно виждаме малко по-нагоре друг палатков лагер в доста по-добро състояние от нашата измила палатка, с газови котлони и хранителни запаси, оставени от алпинистите. Ще можем да ги използваме, но вече е твърде късно, твърде много време сме прекарали на тази височина. Слизаме обратно, на 5 метра от палатката ни стръмният склон се спуска един 0, право към лагер втори. Фред и Жан се приготвят да слязат, парзаляйки се, като контролират скоростта си с пикелите. В момента, в който Жан сяда и заема позиция, бум, оглушителен грохот, хълмът се свича в лавина пред него. За няколко секунди снежната вълна е зад нас и сърцата ни се свиват. Но опасността не спира Жан да се спусне така, както е решил. Позадник, аз се пързалям прав, като се попирам на щеките. В базовия лагер сме отчаяни. Времето е отвратително, зимата идва, заедно с мусуна, всичко замръзва, свършено е, бро от пик и къде ще чакат. Прибираме се, неуспехът в планината е част от приключението. Важното е да оцелееш, винаги ще има друга възможност, друго пътуване, друго предизвикателство. Няма значение, че си признат бинист или смел приключенец никога няма да си подобър от природата. Смелостта, да, безстрашието – добре, но неправилно премереното безстрашие – не. С всяко решение залага живота си. Трябва да си способен да направиш решавашкия избор, четейки метеорологичния бюлетин. Изправен на стена или срещу океан от облаци. Чакането е лош съветник, в прекаленото чакане на «добър», метеорологичен прозорец нетърпението наделява над всичко и можеш да загубиш разумната си преценка». Какво кара хората да надхвърлят себе си по този начин? Не обясни, мое, и все пак това е най-силната част от нас самите. Девети. Същественото случайно пристигнах в Швейцария. Оставям се на съдбата, която със сигурност знае какво прави. Напуснах близките си, страната си, Южна Африка. Току-що се приземих. На пръв поглед Цюрих притежава всичко, за да ти се хареса. Красиви улици, прекрасни планини, въздух, носещ душевен покой. И, както швейцарците казват, приветивости. Така наричат горите. Статуята на Алфред Ешер, член на Федералния съвет на Швейцария през 19 век, се извисява на площада пред Централната гара и под строгия поглед и бронзовата му брада аз се впуснах в опознаване на града. Нямам нищо, с празни ръце съм, умът ми е спокоен, любопитството ми е наш трек, имам само една цел да избягам от този живот с постоянните планове. От зоната ми на комфорт не е останало нищо. 50 долара в чоба ми едва ще ми стигнат да се храня през първите дни. Свободен съм, съществувам само физически, вече нямам банкова сметка, отговорности, данъци, задължения, шеф. Мога да отида където пожелая, според настроението си. Бризът ми дава насока, облаците ми правят компания, планините са навсякъде около мен, вълнитки неспирно къдрят повърхността на езерото. Посока Монтио. Защо Монтио? Защо не? Нямам пари да взема влака. Ще ходя. За щастие е ято. Край пътя пасат миролюбиви крави. Зеленеещите пазби ще опасват хълмовете. Трактори вдигат шум. Като ги гледам, си казвам, че в крайен случай ще се установя в някоя ферма. Имам известен опит в тази сфера. През вакансиите в Южна Африка работех на полето. Грижах се за озята, занимавах се с добитъка, стрижех овцете, нищо не може да ми се опре. Просто съм щастлив, че загърби стария си живот в търговията на плодове и зеленчуци. И ето ме сега вдигнат палец на пътя. Един шофьор спира и ме пита на къде съм, отговарям, накъдето пътувате вие. Пълна свобода, доволен съм от всичко. Намерил съм мястото си, искам да изкачвам планини, да плавам в океани, да прекосявам непознати страни. Ще осъществя мечтите си. Понякога отваря латласа си и разглеждам света. Той ми принадлежи, но доброто ми настроение малко по малко се изпарява. Защото, в крайна сметка, швейцарските селяни не ме искат. Дори за парче, хляб или някоя ъгълче в плевнята им, мислех, че съм приключил с администрацията, но установявам, че тук е полошо. Швейцарците са стрикни с закона, а аз нямам разрешително за работа. Без разрешително няма работа, тук всичко функционира по Релси, дума да не става да се отклониш от пътя. Има правила и трябва да ги спазваш, точка по въпроса. Последният смъртоносен удар настъпва, когато събеседниците ми научават националността ми. В момента, в който има кажа, че съм южноафриканец, отговорът винаги, един и същ, аз не найемам расисти. Бързо си давам сметка, че в чужбина представата за моята страна е ужасяваща. Заради ограничените медии в Южна Африка не бях разбрал какво е влиянието на антиапартай движението. Разделението на Южноафриканското общество според света на кожата е отвратително и хората не крият недоволството си. Вярно е, че нещата вече са в процес на промяна. Новото поколение, от което съм и аз, вижда нещата по различен начин. В детството си никога не съм разделял приятелите си на черни и бели. Фармията се в армията се сражава свой войници от всякакъв происход. Но в Европа реакцията е единодушна. Най-бедният целенин от Вале, най-древният фермер от Латур, имат едно единствено клише в главата си. Африканерите 8 задължително са расисти и системата на апартейда е дълбоко несправедлива. Много бързо разбирам. Че трябва да промени кожата си, от сега нататък ще се представям за австралиец. А документите. Винаги има някакъв проблем. Един младеж ме светна, че мога да се пробвам в Сион, малко градче недалеч е от един национален парк. Каза ми, че може и да ми излезе късметът с бръздобера. Тръгвам отново. Освен това, 70 км ходене пеш от Монтрио е напълно изпълнимо. Вървя по пътя и спя на открито. Подслонявам се под мостове или в обори, късам плодове от дърветата, оцелявам. Идеята да прося не ми се нрави. Вече леко обезкуражен си почивам в едно малко градче, където намирам обежище в изоставена сграда зад едно кино. Там поне мога да си оставя раницата и да търся работа. Може би в града ще имам повече късмет, отколкото в селските райони. Но нещата не се подобряват. Навсякъде ме питат разрешително за работа. Не, отново не, на четвъртия ден една възрастна жена ме вижда зад киното и ме издава. Въпреки, че се грижа за външния си вид, бръсна се, поддържам чисти дрехите си. Не е достатъчно, полицията ме залавя по сигнал на възрастната жена. Мотивът, скитничество, не съм скитник, кошер си, не, напротив, нямаш пари, ще си намеря работа. Невъзможно, южноафриканец си. Какво да направя? Трябва да напуснеш Швейцария или ние ще те заведем до границата, така ли? Да, коя граница? Нямам право да отида във Франция. Нито в Германия, нито в Италия. Ще ми платите ли билета до Йоханнесбург? Ам, заловени в капана на административната логика, ченгетата ме оставят на мира. Обеди ги идеята да платят самолетния билет за другия край на света на някакъв си скитник. Предупреждават ме, без да се повтаря, «Ей, иначе ще си имаш проблеми». Вземам си раницата, заставам на пътя с вдигнат палец и доста ниско самочувствие. Точно когато съм готов да се откажа, късметът ми. Един розов, Ситруен 2CV, спира. Това вече е кола, която силно се откроява на фона на заобикалящия ме конформизъм. Един безгрижен човек ме пита, «Къде отиваш?» Говори ми на френски, не знам нито една дума. Отговарям, ангайш, охердо и улантога, телавив, телавив. Нарочно казах телавив, щом тук, в Швейцария, не ме иска дори да издуя една крава, защо да упорствам? Стари приятели от специалните части са станали наемници, защо не и аз? Събеседникът ми не обръща особено внимание. Казва, хайде, качвай се, ще те заведа до егла, може да хванеш влак, нямам никакви пари. Оставете ме. Където искате? Говорим си по време на пътуването, приятно е, малката кола изкачва един хълм, нощта пада, пристигаме в красива долина, сред която е разположено селцето Лемолен, недалеч от ски курорта Момчето ме оставя, благодаря му. Тръгва отново, а после, 20 метра по нататък, спира, колата изкъртва и шофьорът ми дава знак, къде ще спиш. Всичко е затворено, където мога. В някоя ферма, под някой мост, имаш вид на кошар. Вече месец и половина живея така. Но, Пепърс, но, Джоби, слушай, аз имам малък хотел. Ела да работиш този уикенд, ще имаш легло и храна. Good, супер good, казвам се, Жозе, аз съм майк. Жозе е първият човек от 45 дни насам, който ми предлага нещо. Време беше, започвах да се обезкорежавам. Все още не го знам, но това е началото на един нов живот. Два дни работя като лут, но просто съм щастлив да се чувствам активен и полезен. Уикендът минава, време е да тръгвам. Стягам си раницата, кракът ми вече е навън, когато момчето ми предлага да удължа престоя си. Една група трябва да пристигне, а той е харесал начина мина работа. Докато имам покрив над главата си, всичко ме устройва. Оставам. Следващите дни Жозе получава повиквателно писмо от военните, в Швейцария мъжете от определена възрастова категория трябва да служат по 15 дни всяка година, за да не губят форма. Жозе ме моли да се грижа за хотела през тези две седмици. Лятото на 1990 е към края си, есента настъпва, пейзажът се мени. И не говоря само за физическия пейзаж. Един ден мотивам да пи на нещо в един бар. Често посещавам от чужденци, и забелезвам красива русокоса жена в дънки. Мястото е шумно и весело. Приближавам се към нея, чувам, че говори английски. И тъй като не знам нито дума френски, я моля да ми поръча една бира. Говорим си, тя пита, откъде си, от Южна Африка. За първи път срещам човек, който не ме отблъсква заради происхода ми. Разказва ми че е от Нова Зеландия и че е тук с гаджето си, той е французин и ески инструктор. Тя е на 28 години и е работила какво ли не. Подавам и бирата и се присъединява към приятелите си. Така приключваме разговора. Следващите дни я срещам няколко пъти по улиците на Шатодекс. Това е едно малко селце с пет крави и две кучета. Трудно е да не се срещнем. Всеки път си разменяме по няколко думи и малко по малко забелезвам, че тази жена е различна. Но по това време имам само едно желание – да пътувам. Не мога да се обременявам със сериозна връзка и да се нагърбвам с каквато и да е било отговорност. Освен това тя не е свободна. Няколко месеца по-късно, през зимата, я срещам отново в една дискотека след работа. Тя е управител в някакъв ресторант, аз ми чини в един хотел. На Дансинга около мен се въртят много девойки, завършващи някои от тези изискани девически пансиони, където младите момичета от едрата буржуазия се учат на добри обноски. Аз вече съм влюбен в Кати. Казва ми, сложи си ръката върху мен, така другите момичета ще мислят, че си имам приятелка. Тя не помръдва, само се усмихва. Накрая аз поставям ръката си върху раменете и тръгваме си заедно. По пътя виждам място, пълно с пурпурни цветя. Откъсвам няколко и ги подавам на Кати, ти си най-красивото момиче, което някога съм срещал. Целуваме се. Първата целувка има вкусна щастие. От три месеца съм в хотела, когато идва зимата. Наемат ме за производство на изкуствен сняк. С първата си заплата 20 франка, съм си купил ски. Нямам дори анорак, само Бермуди. Което не е добре, на всичко отгоре никога не съм се качвал на ски, но какво от това? Трябва все от някъде да се започне. Защо не в четодекс? През нощта, докато работя по заснежаването, се възползвам от времето, в което пистите са празни, за да се уча да завивам и да спирам. Изкачвам склоновете да пеша и се спускам с ските. За две седмици овладявам елементарните техники. Чувствам се уверен на празните писти, спускам се под светлината на звездите. Светът ми принадлежи, зимният сезон приключва, инструкторите заминават да практикуват ветроходни спортове на карибите, служителите в курорта си намират работа на лазурния бряг и изведнъж, между двата сезона, местността опустява. Казват ми, че в сълцето се търси инструктор за деца, за детски разходки. Идеално, с невръстните ми ученици бързо се сближаваме, уча ги на малкото, което знам. Кати не иска нищо от мен, аз не изисквам нищо от нея и тази взаимна свобода ни сближава. Тя има невероятни познания и любопитство, караме да се смея и много бързо разбираме, че сме създадени един за друг. В един момент вече спим в една стая. Ми и в един хотел съчетаваме сезонните работи. Не се притесняваме за бъдещето, настоящето ни стига, за да сме щастливи. Нямаме нищо, но имаме всичко. Имаме най-същественото – любовта. Опознавам мя, Кати Гилман е от Данидин, малко градче в Нова Зеландия, известно с колонията си, от пингвини и с най-стръмната улица в света, с наклон 35%. Семейството ѝ е заможно, получила е добро образование. Баща ѝ е лекар, а майка ѝ психотерапевт, има 4 деца, две от които са близнаци, Кати е една от тях. Има за цел да изгради кариера в хотелиерството и така да обиколи света. В Швейцария се грижи за едно монголско дете. Общуването с нея е лесно. Обича да готви, изключителен реалист е, здраво стъпила на земята. И тя като мен е нелегална тук. Намира начини да се справя. Лятото идва, а аз кандидатствам за позицията за рафтинг бит в туристическото бюро. Представям се като специалист по буйни води в Южна Африка. Говорим за специалист. Никога не съм се спускал с рафтинг, още повече с туристи. Обичам водата. На 17 бях майстор по плуване, а да плавам в лекане ми звучи много различно. Дават ми за задача да преплавам едно разстояние, което изминавам без проблем. Не се правя на капитан далечно плуване, просто се доверявам на инстинкта, възможностите и желанието си. Много бързо установявам, че се справям с лекота с подобни задачи. Усъвършенствам се, докато се упражнявам. Опитвам каньонинг, парапланер, плуване в буйни води. впечатляващи дейности, рисковани, но забавни, тъй като нямам пари да си купя хубава дъска за спускане по река, налязвам на парчета един стар каяк и от него си правя хидроспит. Предлагам на туристите опознаване на каньоните с разходка пеше и спускане на рапел по водопадите. Научавам по малко френски, италиански, немски, нидерландски. С всички хора се чувствам добре. Освен това до мен е и Кати. Дърпаме дявола за опашката и какво от това. Тя готви в нишата под стълбището, където аз дори не мога да стоя прав заради наклона на тавана, тя се усмихва, а аз си намирам всякакви работи доя крави, сека дървета, коса морави. Нямаме нищо. Наистина нищо. С тази жена до мен всичко си е на мястото. Не се стремя да угаждам на никого, нито мечтая да задоволявам нечи идеали, нито пък искам да си отмъщавам за нещо. Преждевременната смърт на баща ми ми показа, че животът е безценно съкровище и от това си съставих лична философия. В никакъв случай не трябва да пропилявам това съкровище в каквато и да е рутина или в навици, всеки от които се равнява на малка смърт. Колко дни живее човек? Три хиляди? Колко часа? 720 000, което прави 43 милиона минути. Не трябва да пропилявам нито една. Баща ми нямаше късмета да доживее до старини. Имаше половин живот. Надявам се, че аз ще живея пълноценно. И вече смятам, че само един живот не е достатъчен. Искам да вървя по непознати пътища, да откривам диви пейзажи, да разговарям с хора от всички краища на планетата. Искам да обиколя света. Да наблюдавам изгревите в андите и залезите в Монголия. Искам, искам, да прогледна отвъд стената. Истинската стойност на живота е в нас самите. Всеки има нещо уникално в себе си. Никой нищо не може да ни го отнеме. Не можеш да си купиш енергията и копнежа. Борсата може да рухне, но това няма да промени нищо. Тази стойност е винаги в нас. Разбрах, че парите не ме интересуват. Да замина някъде навън, възможно най-далеч, отвъд стената, за да се обогатя вътрешно ето какво е истински осмисля съществуването ми. И съм сигурен, че всеки по-своему може да следва този начин на живот. Всеки може да погледне отвъд стената. Скати напускаме малката стаичка и се настаняваме в апартамент в Шато Декс. Мястото е приятно, казват, че името му идва от келтския термин «огус», означаващ «високата земя» край време там се произвежда сирене и селището е идеален компромис между малкия град и селото. Кати си намира работа като секретарка на шефа на Грох, фабрика за водопроводни кранове. И двамата изкарваме по малко пари. Животът става лесен. В крайна сметка няма да отида в тела вив. Заделям пари за налудничав проект. Един приятел художник ми предлага да летим с парапланер в андийските кордилери. Идеята ми харесва. Първо, защото никога не съм летял с парапланер. Това е съвсем нова дисциплина, доста разпространена в аупите, от 1979 съществуват дори клубове, а през 1985 е изобретено специално платно. Що се отнася до андите, има само затруднение в избора, връх Хакункаго е висок 6962 м, а Чимборасо се извисява на 6268 м, тръгвам. Това е първата ни раздяла с Кати, която от своя страна иска да пътува в Индия, страната на мъдростта. Не преживяваме тежко ситуацията, тъй като и двамата знаем, че дори разстоянието да ни разделя, ние сме заедно в мислите си. И ще сме толкова щастливи, когато отново се срещнем. Преминавам през тежки тарени по склоновете на планините, стръмно е, трудно е, мъчително е, изкачвам се по базалтовите скали, а в далечината е морето. Магично! Подлагам на изпитание издръжливостта си и някак особено чувствам, че именно тези усилия ме свързват с природата, водят ме до най-съществената част в човешкото създание. Да надминеш себе си, да надхвалиш пределите си, ето моята причина да живея. Все още не осъзнавам напълно това, но усещам, че съм намерил правилната посока в съществуването си. Ови, след един месец се връщам у дома с чупен крак. Кати се е прибрала от Индия и сега трябва да се върне в Нова Зеландия. Притискаме в преградките си. В раздялата си осъзнахме, че нашият живот е всъщност животът ни заедно. 10. Броуд пик, продължение лятото на 2010, земетресение разтърсва Сантьяго де Чили. Фелдалните излямисти воюват ожесточено в Афганистан, Бразилия е засегната от опустошително земетресение, всички летища в северна Европа затварят вследствие на изригването на Исландския вулкан Еяфетлайокотъл, световното първенство по футбол се състои в Южна Африка, а седем туристи са убити в Манила в трагична заложническа драма. В Швейцария водите на Женевското езеро са спокойни. Твърде спокойни за мен. Отново тръгвам към Хималаите. Имам чувството, че не съм довършил нещо до край. Не обичам това усещане за недовършеност. Ще завърша залога си. Остава ми да изкача Бро от Пик и к 2 в никакъв случай няма да се отказвам. Не ми е в кръвта. Подготвям експедицията с Коби Райхен, швейцарски водач, изкачи от 4-8 хилядника. Коби е известен в своите среди, обича да кара скипо на екстремните места в света. Под грубата и леко студена външност той е един много мил човек, надарен с безкрайна доброта. Умее да прави всичко, да ловува, да лови риба, да обработва дърво, да ремонтира двигатели. Искървал си е прехраната с различни занаяти, но страстта му е планината. Говори с ръцете си, обикновено прави впечатление на експанзивен, но когато трябва, ексцентричността му отстъпва място на сериозността. Стилът му е простичък, доверява се на собствената си преценка, поставя свои правила. Ако не усеща нещо, се връща обратно по пътя си, каквото и да е всеобщото мнение. Технически е бърз, силен и издръжлив. Изкачва склоновете с лекота, рядко се изнервя, загрижен е за околните и не обича самохвалковците. Мрази арогантните, буржуа бухеми, отрупани са скъп инвентар и обградени от водачи и носачи. Бохеми, които си плащат лукса да имат прислужници, които екипират подхода към маршрутите, опъват на навсякъде, планират всеки ход и при най-малката трудност настойчиво искат армия, хеликоптери, спешна интервенция. Коби Райхен има по чист подход, Мано Аймано. Девет вместо подготовка прекарваме един месец в Хималаите с осем младежи. Те са част от голяма програма, която създадох в проекта Пангея. От март 2008 водя младежи, понякога и деца, из приключенските земи пустинята, планината, джунглата, морето. Сегнитвата идея да ги науча да осъзнават крехкостта на нашата планета. Проектът се роди две години по-рано, при завръщането ми от Северния полюс три месеца, прекарани с Бьорге Ослан, арктически специалист, в невероятно приключение в полярната нощ. Както при всяко завръщане, имам нужда от малко време, за да се върна към действителността. Преходът от дивата природа към цивилизования свят създава усещане за известна празнота. Чувствам се като моряк, който вече се клатушка твърде много плаване. Трябва отново да намеря мястото си до момичетата, без да избързвам, отново да поема живота си с един различен ритъм. Аника и Джесика растат, скоро ще отпразнувам 45-та си годишнина. Усещам все повече и повече желание да предам онова, което видях през всичките си пътешествия. Идеята ме осени в своята простота, отрешното поколение е неопетнено и интелигентно, пълно с чиста и неизчерпаема енергия. Подрастващите притежават динамичност, въображение и желязна воля и не се притесняват от задръжките на родителите си, от конформизма и черногледството. Притежават силата на надеждата и стремежа, които понякога някога липсват у възрастните. Именно тези хлапета ще наследят нашата опустошена земя, затова искам да ги заведа там, където природата е все още непокътната. Скати започваме да отбелязваме върху глобуса най-отдалечените места, откъдето съм минал, и нашата мислена карта заприличва на една обиколка на света, после две, три. Маршрутът се удължава, месеците нарастват и километрите. С децата ще трябва да достигнем полюсите, да се спуснем по течението на Амазонка, да им покаже изключителната красота на големия бариерен риф в Тихия океан, биоразнообразието на фиордите, подвижните дюни в пустинята. Маршрутът се превръща в цяла Одисея. Това, което търся, е погледът на децата, емоцията им. Искам да ги заведа на място, за да разбера това което аз разбрах в множеството ми изследвания невероятния разкош на Земята, могъществото и, но също и нейната уязвимост. Основният ни фокус ще бъде водата. Водата в моретата, където се носи все повече и повече пластмаса, течението на реките, отровени от токсичните отпадъци, топенето на ледниците. Застоялата вода, пресъхналите басейни, замърсената вода на реките. За няколко дни, пангея, просъществува в главите ни. Това ще бъде един от най-големите образователни проекти за околната среда, разработвани някога. Това, което представям, е толкова огромно, че на човек ще му е нужна дяволска доза доверие и желание, за да ме последва. Тази трудност ми допада, в крайна сметка винаги съм предпочитал едно искрено стискане на ръцете пред предварителните съобщения, които завършват с провалени срещи. В сравнение с Тайгър Уудс, някой баскетболист или пилот от Формула 1, моята пазарна цена е доста ниска, напълно наясно съм с това. Но винаги съм предпочитал да отдавам значение на някой проект, а не на себе си като екстремен спортист. Дори проектът да им се стори глупав и неизпълним, спонсорите, които искат да ме подкрепят, имат високи ценности. Достатъчно добре ме познават, за да знаят, че ако не ме е страх от една мечта, значи тя не е достатъчно голяма. В Сао Пауло 200 души си предават работата в корабостроителницата всеки ден и всяка нощ. Числата са главозамайващи, 22 000 часа са им нужни, за да замислят и изградят това леко и свръхрециклируемо алуминиево чудо, което ще плава навред с 600 квадратни метра платна, солидна долна част. Без никаква замърсяваща околната среда боя, от здрав метал. Всичко е замислено според пътуванията. Ветроходът ще трябва да измине 100 000 км от австралийските морета до ледовитите океани с възможно най-слаби екологични последици. За целта е снабден с ново поколение двигател с ниска консумация на гориво, изобретен от mercedes бенц с слънчеви панели, разградими материали, подвижен кил. Благодарение на дълбочината си на газане от 1,60 ма корабът ще може да се движи по реките чак до зоните, където никой друг кораб не е плавал. Витлата ще бъдат достатъчно мощни, за да прокопават канали в пясъчните наноси, предницата ще бъде снабдена с колелца, за да не засяда при отиви и да се плъзга по брега като шейна, без да се нарани от някой плаващ леден блок, докато дрейфова. Във вътрешността си разполага с 30 егла, разделени на много комфортни двойни кабини или други, пообикновени, конферентна зала, предвидена да събира 20 на души, център за комуникации и високотехнологично оборудване. Отзад се намира огромен склад, заемащ половината от долната част на кораба и снабден с два фризера, един хладилник, машина за пресоване на пластмасовите отпадъци, които плават във водите. В коктита и в двигателното помещение цялото оборудване е дублирано, за да избегнем ситуации, в които сме принудени да хвърлим котва насред нищото. Тази предпазна мярка вече ме е спасявала от грешен ход. Предпочитам да не се излагам на никакъв рист с младежите, за които ще поема отговорност. Пангея е завършена за 11 10 месеца които бързо се изнизват, и само за 3,5 мон долара, въпреки че някои хора се заричаха, че ще ми отнеме три пъти повече време и пари. А в Швейцария Кати работи по подбора на бъдещите приключенци, които ще участват в програмата за млади изследователи, ПМАИ, названието ясно показва ангажираността им към проекта. Всяка експедиция ще приема младежи от цял свят, в най-добрия случай по един или двама от континент от Китай до Испания, от Канада до Япония. Търсим оправни хлапета, упорити и изобретателни, между 15 и 20 години. Желаящите ще заснемат свой видеоматериал, в който ще разкажат за интересите и амбициите си, защо искат да участват в пътешествието. Не търсим непременно спортен профил. Може да са фенове на хип-хопа или киното, да обичат поезията, математиката, да се занимават с театър или фотография, да водят блог, да искат да станат шампиони по шах или програмисти, единствено мотивацията им е от значение, това ще е определящата точка във финалния етап на подбора. Всеки избран младеж ще се превърне в посланник на училището или университета си. Трябва да е технически грамотен, да може да качва проекти и да разпространява информация. Накратко да бъде убеден, за да стане убедителен. Бих искал това пътуване за винаги да промени възгледа на децата за света и желанието им да се грижат за околната среда. Някои от тях ще намерят конкретни решения, за да изчистим моретата и планините, да спрем разрушаването на кораловите рифове, да защитим животинските видове и горите, да намерим почисти альтернативи, да подбудим едно колективно мислене, което ще създаде трайно равновесие. Голямата идея в крайна сметка разчита на нещо съвсем малко, от моята мечта да се родят други мечти и приключението да продължи. Никога не съм се смятал за еколог, но от 20 години изследвам света и видях щетите от замърсяването, засегнали най-необитаемите кътчета на Земята. Пластмасови галактики задушават фауната и флората в морето, в джунглата, по протежението на река Амазонка и съ всички сили унищожават горите. Земята ми е дала твърде много, за да продължавам да я обикалям надлъж и нашир, без да давам нищо в замяна, преструвайки се, че замърсяването не ме засяга. Има хиляди книги, които говорят за околната среда, специалисти, които трупат доклади за климатичните промени и от години ни предупреждават, че трябва да ограничим разхищението си, че ако не променим консуматорските си навици, вървим към гибел. Но какво се е променило? Нямам никакъв урок, който да преподам. Искам просто да споделя опита си и най-разумно да използвам всичко, което знам, да заведа младите хора до онези кътчета, където да им покажа красотата и крехкостта на света ни, за да се докосне тази емоция до сърцата им, да я запомнят за винаги. И един ден да решат да променят нещата. През декември 2012, след 4 години пътешествие из целия свят, проектът Пангея завърши. Успехът надмина очакванията ни, в експедициите участваха почти 400 младежи от близки и далечни краища на света, родиха се над 100 проекта за опазване на околната среда и това би трябвало да продължи, тъй като нещата се развиват съвсем естествено, въпреки че ние продължаваме да следваме и подкрепяме младежите от пълнъгии. Сега те са на ход. И така, през на 2008 алпинисти, вече минали през Пангея. Ме последваха до Пакистан заедно с Коби и Ервин от фирмата за катераческо оборудване, Петцла. Направихме дълъг трекинг по ледника Балторо, изкачихме един детствен шестхилядник, който нарекохме връх Пангея, и младежите, очаровани и горди от тази експедиция, бяха изпълнени с изключително задоволство. В началото разни хора ми казваха, че това е твърде голям и опасен проект, но всичко се случи с лекота и сигурност. Сезонът започва през месец юни. Пристигаме, базовият лагер е пуст. По един особен начин съм щастлив да видя този така суров и осеян с камъни пейзаж. Готвачът Джан отново е с нас, мил, в чудесно настроение, срещнах го в Асколи и веднага го наех. Настаняваме се по понависоко в лагера, за да не се вълзувем сред множество палатки, когато съвсем скоро катерачите започнат да прииждат. Лагерите са микрообщества, слуховете бързо се разнасят, всеобщото състояние на духа варира в зависимост от прогнозата или инцидентите, а лошото настроение заразява всички. Алпинистите ще бъдат тук след няколко седмици, приклещени на няколко стотин квадратни метра. Това съжителство може да стане тежко, особено ако се появи напрежение. И язвителните думи избухват, раздразненията се възпламеняват, съжителството става изнервящо. Да играеш на карти или зарове е начин да прекърваш времето си, но бързо омразва. Ние с Коби предпочитаме да стоим на разстояние от другите. Казват ни, че в базовия лагер в подножието на Еверест има кинопалътка, хлебарница и болница. Но аз съм щастлив насред ускъдния пейзаж тук. Разчистваме терена, опъваме палатките. Свързвам се с Кати, която отново следи метеорологичната прогноза. Въпреки че през по-голямата част от времето отсъствам, тя никога не се притеснява, не показва никакво раздразнение. Щастиви сме, когато се срещнем отново, а дъщерите ни растат спокойно, знайки, че баща им с нови и трудни земи някъде на света. Когато седна на крайчеца на леглото им в Швейцария, им разказвам приключенията си. Приказките на Татко така ги наричат. Кати е моят пристън в този свят. Дори когато съм близо до звездите, тя е с мен, нежна и внимателна. Чакаме в палатките си. Както винаги катарачите уважават личното пространство на другите. Събиранията и посещенията се случват в палатката за хранене. Сутринта се събуждаме от шума на котлоните. Много са стари и шумни и работят на газол. Джан приготвя кафе и чапати, гарнирани с остатъците от вечерята. Настроението е жизнерадостно въпреки мрачната картина навън. Разменяме си шеги, обсъждаме програмата, мотаем се наоколо. Прекървам времето в четене, писане или просто размишлявам. Благодарение на сателитната антена, захранвана от соларни панели и изградена от нашия верен изобретател Маркус, мога да се свържа с Кати и да отговарям на въпросите, които хората ми задават в интернет. За какво мислиш, когато си във висините, какво се случва, когато живееш без кислород. Моментите, прекарани в чакане, са също и време за подготовка. Вечерта слушам как планината ми говори, ледът скърца, вятърът шепти. Носачите имат един израз за тази нощна музика – песента на хималаите. Дните ни минават в осамотение и изведнъж базовият лагер се изпълва с хора. Стават светен, космополитен, новини кръстопътят на света. В лагера има японци, корейци, иранци. Канадци, американци. Силното оживление е интересно. Има повече хора, отколкото през 2007 много хора идват да се запознаят с мен. Повечето от тях са чели книгите ми. Искат да обменят идеи с човека, който се спусна по Амазонка и обиколи северния полярен кръг в полярната нощ. За тях съм се превърнал в екстремен авантюрист. Това микрообщество има своя народ и аз съм част от него, без да съм го искал. Според мен приключението е в самотата. Репутацията и популярността са самовременни. Срещам също и познати лица от базовия лагер на Къвтори. Тук е Гевин Декалтен Брунер. Изкачила е 13-8 хилядника без кислородни бутилки. През пролета изкачи Еверест и смята К2 да бъде 14-тият и изкачено 8 000. Тук е с приятеля си Ралф и екстремния алпинист искиор Фредерик Ериксон. През 2003 той изкачи връх комунизъм в Таджикистан 7495, м, а после се спусна от върха с ски. Същото направи и от Шиша Пангма в Тибет 8027, м, а после и от Гашербрум. Миналата година един от приятелите му загина, но Ериксун не се обезкуражи. В базовия лагер на Браут Пик бързо се сближаваме и с едно друго семейство. Истински хималайски, Алберто и искачил изкачи от 14-8 хилядника и загубил браци на Гашер Брум, Хуан Ваехо и Микел Зяроста трима ентусиасти от страната на баските, които щедро споделят провизиите си от деликатесна шунка и пикантни надейнитки. Тримата искат да направят траверс на трите върха на Броуд Пик и ако е възможно, да подобрят рекорда на поляците. В базовия лагер са и Бенедикт Бюм, германец който смята да се спусне по пасажите ски, Мария умерили, с Ки и Марио Мерели, скитникът от планината, все така свеж и с цигара в уста. Хей, hey, Майк! Въбън, неговата небрежност силно изпъква на фона на напрежението от другите. Просто е щастлив, че е тук. Аз също и към всичко това се присъединяват комерциалните експедиции, организирани от специализирани агенции, водачи, носачи, кислородни бутилки, модерна логистика. Доскоро бяха ядкост, но приключението вече се продава в предварително оговорени пакети, Еверест е пренаселен, модата е за богатите, които искат публично да си окачат едни, хималаи, наличния брояч. Купуват си тръпката по поръчка. Новините се разнасят, състоянието на планината, скъсването на някои въжета, истории от изминалия сезон, инциденти. Няма как отстрани да не останеш изненадан от непринуденото държание на тези хора, които така рискуват кожата си. Те обичат живота на ръба. Въпреки това трагедията от 2008 все още е в умовете на всички. На 1 август 2008, по изгръв Слънце, докато една малка група алпинисти гази в снега, се отваря кратък метеорологичен прозорец. В лагера има общо 31 алпинисти от 8 различни националности, които искат да покорят кът две: сърби, американци, корейци, норвежци, французи, датчани, испанци, итальянци. При първата подадена зелена светлина всички се вълнуват. Шерпите са маркирали подходите, фиксирали са въжетата и два маршрута са вече начертани. Едни ще изкачват по пътя чесен къс и техничен, други по хребета абруци. Подостъпен, но ветровит и рисков заради падащите ледени бокове. Сборният пункт е разположен на рамото на К2, балкона, жлеба, наречен, гърлото на бутилката, наподобяващ ледена парзалка на височина над 8000 м. но още с тръгването един сърбин се отказва и слиза с Шахин Баек, най-опитният шерп чиято липса бързо се усеща, шерпите и пакистанските високопланински носачи са фиксирали въжетата на неподходящи места и не са маркирали траверса по гърлото на бутилката. Сега трябва да съберат въжетата от по ниските части, за да ги поставят и фиксират по-високо. Времето тече, американците установяват закъснението и слизат. Сърбина Дрен Мандич се откача от въжето, за да постави кислородната си маска. Губи равновесие и пропада надолу, повличайки със себе си норвещата Сесилия Скок. Тя успява да се захване за стената, но Мандич се стовърва стома понадолу. Шведът Фредрик Странк се спуска надолу, за да му помогне. Следва го един от французите, Жан Бек, който обаче изглежда неадекватен, поразен от височинната болест. По пътя Бек се подхлъзва и изчезва. Междувременно се е образувало задръстване на гърлото на бутилката, а метеорологичният прозорец се затваря. На закъснение е значително, 18 алпинисти достигат върха в 8 вечерта. В 8.30 вече е мрак. При слизането леден блок се откъсва и прерязва въжетата на норвежците, един от тях, Ролф Бае, е отнесен. Другите алпинисти, блокирани в продължение на часове в зоната на смърта, са взети от паника в мрака. Една група решава да бивакова, друга да продължи слизането. Изтощението, липсата на кислород и затруднената комуникация между различните националности осложняват ситуацията. Французи на Фюк Добарет, 61 годишен, е притеснен, готви се да празнува сватбата на дъщеря си Констанс в Лион. Бърза и пада, не успява да го открият. В ранното утро 8 албинисти чакат помощ точно над гърлото на бутилката. Един от тях, Ван Ролен, тръгва към гърлото. Зрението му се поврежда от светлината, която снегът отразява. По пътя среща двама корейци, Кионг Хилпарк Парк и Юмик Бхот, заплетени във въжетата си. Прекарали са нощта така, но са живи. Един от италианските алпинисти, Комфортула, е заспал от изтощение. Грохотът на една лавина го събужда, но има време само да види отнесените тела на корейците и на един ирландец. Спасителният екип успява да помогне на оцелелите, но равносметката е ужасяваща – 11 загинали. От 18 души, достигнали върха, 8 са обявени за изчезнали. Планината е в Траор, решаваме да се изкачим на 6400 ма. За да загреем, преди да атакуваме К2, който след тази трагедия не е бил изкачван. Броуд пик не е особено техничен, но за да стигнеш най-високия връх, трябва да минеш един ръб на повече от 8000 ма височина в зоната на смъртта точно преди върха. Последния път не успяхме да го направим. В такъв случай. В такъв случай тръгваме. При първа възможност се отправяме нагоре. Все още не се е развиделило. Преминаваме откъснатия леден блок. Където миналата година италианската алпинистка Кристина Кастаня намери смъртта си. Стръмният склон, изложен на опасност от падащи скали, все още не е осеян с въжета. Движим се с бързо темпо. Лагер 2 е пуст, ние сме първите, които се настаняват тук. За всеки случай използваме хитростите на Жан Троае и заравяме всичко под снега. Слънцето се показва, цяло чудо е, масивът се открива, изглежда сякаш танцува в кристалния въздух. Коби се усмихва щастливо, припомням си това великолепно усещане за безкрайност, което човек открива само на такава височина. Но нямаме време да се любоваме на гледката. Трябва да слезем до базовия лагер. Три дни по-късно отново тръгваме нагоре. Кати ни дава зелена светлина. Този път ще се изкачим над 7000 м, за да огледаме сераците и да установим какво е състоянието на подходите. Движим се с добро темпо. Времето е хубаво, но с изкачването се вдигат ветрове, засилват се, а после бушуват дневно. Флагер 3 са толкова свирепи, че напълно са оголили склоновете на планината. Оголеният лед е блескавосинкав и изумително красив. Слънцето грее над нас, очите трябва да са максимално предпазени. Вятърът, ледът, студът, невъзможно е да продължим без котки и пикели. Твърде хлъзгаво е, слизаме в лагер 2, за да прекараме там нощта. Изкупаваме инвентара, избираме си място, подходящо за заслон, издълбаваме леда, за да опанем там палатката. Това е трудна задача, мястото е опасно, на 2 метра сме от пропаста, почти прекрачили бездната. Хоризонтът е зрелищен, за малко да се простим в живота си в съзърцание. Притихваме пред това великолепие, слънцето залязва, тишината ни обгръща. Ние сме двама дребни човеци, катнали на главозамъйващия отвез, пленени от красотата. Но за сметка на това да спим точно тук си е цяла акробатика. При най-малкото рязко движение палатката може да пропадне. Вали сняг! В базовия лагер сме, отново трябва да чакаме и да се надяваме, че лавините ще освободят планината. Минават пет бавни и безкрайни дни. Кати ни изпраща точни метеорологични стойности, температура, влажност, вятър, облаци, проясняване. Обсъждаме условията с другите катерачи, разделяме си едно еспресо с Марко и сме готови да опитаме един сумит пуш при първото разведряване на времето. А то се появява. Кати, моментът е подходящ. Тръгваме посред нощ, разбира се. Въпросът е другите експедиции да не ни пречат. Тък му достигам ледника и прескачайки един поток се подхлъзна и пропуквам ледения слой. Единият ми крак е мокър. Има опасност измръзналата кожа да се напука. Но дума не може да става за връщане. Имам резервни обувки в лагер втори. За щастие палатката е непокътната. Правим почивка, докато кръвообращението на засегнатия крак се възстанови. Знам какво ще ми струва, ако получа измръзвания. Полярният кръг ми остави болезнени спомени. Два часа по-късно, отпочинали, тръгваме отново. Планината е пуста, другите катерачи още не са се появили. Снегът е добър, нито прекалено рехав, нито много твърд, позволява добро закрепване. Коби води, на около 50 на метра от мене, вече виждам първите въжета, във всякакви цветове. Пристигаме на гърлото, и ето, разочарование, леденият вятър е образувал нови слаби снежни слоеве. Ходенето по тези пластове е сигурна смърт. Дума да не става дори с пръст да докосвам тази снежна маса. Коби се връща обратно. Слизаме. По пътя срещаме група катерачи. Със сигурност ще се сблъскат със същото препятствие, с което се сблъскахме и ние. Невъзможно е да осъществим контакт, твърде далеч сме и вятърът отнася думите ни. 200 метра по надолу един мъж се клатушка сам по склона. Не е добре аклиматизиран, рискува да пъдне, коби му кръщи да спре, но той се е затворил в себе си. Продължава напред като зомби, на тази височина, в случай на болест, нищо не може да се направи. Следя го споглед, в случай, че полети надолу. Не искам да попадна в траекторията му. За щастие човекът осъзнава, че няма да стигне до върха. Спира, връща се по стъпките си като пиян. Още по-добре, склонът изисква пълната ми съсредоточеност. Възобновявам концентрацията си, клясък глух и страшен, човекът се търкая по склона, който го слича надолу все по-бързо и по-бързо. Би трябвало да се закачи за стената, но скоростта го блъска и размията. Ще падне в пропаста, ние сме там, плътно прилепнали към стената, пенени и бесилни. Чудо спира се точно в последния момент. Минават няколко секунди, а после продължава да върви, сякаш нищо не се е случило, слизайки към лагер трети. Този тип или е някой бзен майстор, или шоковият ефект и липсата на кислород напълно са увредили реакциите му. Изглежда безразличен. Типична реакция за на болест, започваш да се отчуждаваш. Вече нищо няма значение, емпатията не съществува, инстинктът за оцеляване отслабва, волята изчезва, вече си нищо. Тази мисъл ме приковава на място. Животът ми струва това, което аз вложа в него мечтите ми, емоциите ми, любовта ми, Кати, дъщерите ми. Чувствам се развязан на две, сякаш външната ми обвивка е отделена от мен самия. Аз съм актьор и наблюдател, отвътре и отвън. Това е халюцинация. Оцелелият в крайна сметка се връща постъпките си. Все пак е с разсъдъка си. Времето е лошо. Чакане, чакане, чакане. Какво да правиш, освен да играеш карти, да четеш, война и мир, да изричаш нежни думи на жена си и да изтърпиш болката си? Малко съм притеснен за палатката, която оставихме на склона на планината. Надявам се, че ще издържи. И така, тъй като няма нещо по добро за правене, отиваме до мемориала на гилки. Разходката е спокойна, мястото е все така впечатляващо. Тругателно е, снегът е мръсен. Един ръщия се Пикел се показва измежду камините. Коби разчита гравираните имена. От последния път, преди три години, списъкът се е удължил. на десетта имена от август 2008 са тук. Една италиянка, Мишел Файт, е паднала ски на следващата година. Един българин, Петър Лунжиев, е починал вследствие на оток. Един чех, Веслав Хашч, е получил сърдечен удар. Един лунгарет, Ласло Варкони, е паднал в пропаст. Един англичанин, Питър Кинлък, е умял от изтощение. Повече от 250 души са загинали по склоновете на Еверест. А ако добавим и другите върхове, списъкът се умножава по 10. Един се откачил от въжето, друг с чупил копките си, трети просто изчезнал. Къдве е убиец. Не само мъже и жени умират, но и надежди, усилия, мечти. Планината тук отново ми говори. Казва ми да побързам. В това съм сигурен, трябва да се изкача бързо и да се върна още по-бързо. Създаваме си нова зона на комфорт в ниското. Трябва да излезем от нея. Спешно, споделям на Коби, съгласен е. На връщане срещаме група носачи, водени от един австралиец, Кристиан Штангла. Дребен и набит, той даде началото на един нов стил, Skyronik 10. Идеята е да се движиш бързо, бързо, като ракета. Между 2002 и, и 2007 той е изкачил 7 планини за общо 58 часа и 45 минути. Еверест за 16 часа, хвали се, че е достигнал сърдечен ритъм от 164 удара в минута. И казват, че се надахва, рецитирайки реплики на руски от филма, на за червения октомври. Коби си говори с него, Штанго обяснява как ще направи изкачването, той е словоохотлив и много енергичен. Изчислил е часовете, ще бие рекорда за бързина на К2, сигурен е, не. има късмет, на 25 май 2006, деня, в който е изкачил Еверест, друг алпинист е загинал, а един Австралиец е изчезнал по същите склонове. На последващия ден Кати ни известява, появява се прозорец, обещаващ много добро време. Решено е, поглеждам планината и си казвам, Фелгелук 11, на Африканс. Едина десети, изпитанието небето се прояснява, Бенедикт Бьон и един от приятелите му американци са зад нас. Щом сме четирима, ще спестим време и сили. Трогваме през нощта, този пет има доста хора, експедициите са имали достатъчно време за аклиматизация. Катерим, без да спрем, точно към гърлото. Но вятърът с огромната си мощ ни приковава към склона. Вихрушките дълбаят снега, стържат скалата и непрестанно брулят лицата ни. Същинска страхотия, човек би казал, че планината е разярена и надава вой. Образуват се огромни снежни поястове, като красиви пухени завивки, а всъщност смъртни клопки. Немислимо е да рискуваме нагоре. Дори водно конче би разтърсило всичко наоколо. На 7700 ма височина сме, на половин километър от лагер трети. Но отново се връщаме обратно. Бенедикт Бълн слага ските си и се спуска. Изчезва в ледения вятър, дребният му си потъва в гнева на ветровете. Когато пристигне в базовия лагер, ще се откаже. Няма никакъв смисъл да предизвикваш планината в тези условия. Видимостта е сведена до минимум. Проблемът сега е вероятността да пропаднем в някоя цепнатина. Обикновено най-добрият начин да се предпазиш е внимателно да проучваш релефа, да търсиш неравностите, да откриваш подозрителните издатини и измененията на плътността, и за да преценяваш с точност да проучваш с нега с си. И ако случайно всички предпазни мерки се окажат безполезни, когато човек усети, че пропада, трябва да разпери ръце и да застане така, че да не се прекатури с главата напред. Всеки, падащ като стрела надолу, е загубен. И така, приклещен в леда, който го държи, но и който постепенно се топи от топлината на тялото му, човек е обречен да потане в ледника. Познавам всички тези тактики, добре съм запознат с техниката на разперените ръце. И в момента, в който земята пропада под краката ми, тялото ми реагира инстинктивно, както се очакваше. Всичко се случва за секунда. Минавам по леден мост, скрит под слой сняг, и изведнъж пропадам. В момента на падане, очудващо, всичко в главата ми се случва на забавен каденс. И ясно виждам как краката ми минават по снежния пласт и затават в пропаста на цепнатината. Като че очите ми са закачени на краката. Изведнъж яско разпервам ръце, оказвам се увиснал на тъмна бездна, цепнатина бездъно. Рефлексът ми се включва и забивам пикела си в леда, после намирам опорна точка с котките си. Благодарение на тези три закрепвания, разперените ми ръце, пикела и котките успявам да се измъкна от пропаста. Коби нищо не е видял. Трябва да се справям сам. Разполагам само с няколко секунди, не повече. В позицията, в която съм, мога единствено да залюля тялото си назад, за да намеря опора. Опитвам, опитвам отново. За щастие котките ми се забиват в леда. Измъквам се за пъхтян, една малка крачка и щях да умра. Животът във високата планина се крепи на косъм. Поемам последите на Коби. Нямам време да се страхувам. Това лято една мълва се разнася сред шерпите. Планината има нужда от време да си отдъхне, сега предпазва върха си. Въпреки това, ние с Коби ще пробваме да направим последен опит. Скоро ще навърша 44 години и бих искал да отпразнувам рождения си ден на Броуд Пик. За щастие хубавото време се задържа и всички се въоръжават с пикели и копки. Тримата баски Елберто, Хуан и Микел се отправят нагоре. Оговаряме си среща на първия връх, ако ги видя и съм във форма, ще ги снимам. Оставяме по голямата част от експедициите да тръгнат. А ние ще се възстановяваме два дни. Съдейки по темпото им, ще сме горе по едно и също време. На 16 юли призори се екипираме. Коби забива с все сила Виел Глуксун Джибурцък, немския еквивалент на Хепа и Байрта Мамка му започва да пее йодлери, като тироците. Има някои вокални изпълнения, които са опасни на такава височина. За миг се притесних, че планината ще се сгрумоляса върху нас. Но това не е толкова важно, щастлив съм като хлапе. Тръгваме с усмивка на лице. Пристигаме в лагер едно, няма проблем. Минаваме бързо, лагер 2, нещата се провалят. Има доста хора, това означава, че рисковете се умножават. никой не е забравил трагедията от 2008, бласканици, срутвания, лавини. Решаваме да задминем вързаните един за друг хора, които бавно се изкачват нагоре по въжето. Ние сме полеки и свободни в движенията ни. На 7200 му умората се усеща. Нощта пада, катерим се до сутринта. Правим почивка. Фабрицио Бзан Грили, италиански алпинист, е тук, в лагер 3, с клиентите си. Кани ни да влезем в голямата палатка, където бивакова експедицията му. Има място. Предложението му е добре дошло. Пием кафе, какво удоволствие. Рехидратираме се. Силният студ ни предизвиква да се сгушим в похените си якета. Обсъждаме стратегии с Фабрицио, остават ни още 800 ст. Фабрицио ще атакува върха още тази нощ с групата си. Оставяме ги да тръгнат преди нас, ще прокарат пътя до последната теснина. Имат носачи и кислород. Щом стигнат до теснината, ще можем да ги загнинем. Искат да потеглят в полунощ. Ще ги последваме един час по-късно. Подремваме, докато чакаме. Около 20 хитрича, никой не помръдва. Минутите се изнизват, нищо не се случва. Съветвам се с поглед с коби. Да атакуваме. Да атакуваме, разтапяме лед, за да пием по един чай, последната ни топла напитка преди финалното изкачване. Ядем и увесени ядки, скоро след това започва да ми се повдига. Със сигурност от височината. Коби тръгва напред, на мен ми е лошо. Другите се подготвят, екипират се и се насочват последите на Коби. Аз повръщам, чувствам се облегчен и бързо се изкачвам по въжето. Скоро вече съм зад Фабрицио, който върви напред, без да се обръща. Моля го да ми даде предмина, което той прави видимо ядосън. С приближаването на 7500 ма височина въздухът започва да не достига, но ритъмът ни е равномерен. Остава още един стръмен склон с рязък на клон 45 градуса. Това е моментът да приложа всичко, което съм научил. Вдигам пикела, намирам хватка, повдигам се, поемам дъх. Внимателно преценявам следващата си крачка, и така отново. Изкачването се случва милиметър по милиметър, много мъчително. Теснината е там, точно над главите ни. С нас са баските, сред които там е много уважаван катерач, и малко по-далеч, на 300 м, още два на алпинисти. Поглеждам назад, свръзката забавя ход, Коби избира да се изкачи на един отвес, който извежда на ледена площадка. Прави ми знак, супер, снегът е добре слегнал, горният слой, който так му е натрупал, е здрав, достъпно е. Минаваме, пред нас тесен проход, избираме да катерим вляво, снегът е плътен, втвърден от вятъра и студа. Мисълта, че ще успеем, че сме толкова близо до целта, ни дава криле. Изкачваме един отвес, това е деликатен пасаж, но какво значение има? Още две скали и ето я теснината. Обземаме радост. Върхът е точно пред нас. Коби ме изчаква, усмихва ми се, лицето му е зачервено от слънцето. Тръгва напред, искам да се насладя на изумителната гледка. Няма да се отказвам, пред мен се разкрива един шедьовър на природата. Последен склон, тесен и дълъг, се протяга към два върха. Първият е на 8000 м, а вторият на 847 м. Между двата върха има около час и половина-два ходене, ако условията са добри. От едната страна е Китай с тръмни отвеси, главозамайващи колоари, корнизи, широки по няколко метра, но твърде крехки. От другата страна е Пакистан с месица от скали и сняг. Внимавай за цепнатините, ми казва Коби, заради разликата в температурата между скалата и леда. Къде са баските? Нямам никаква представа. За сметка на това групата на Фабрицио се връща обратно, с изключение на един единствен човек. Твърде тежко и твърде опасно. Минутите се изнизват, за малко спирам във възхита. Отново тръгвам. Липсата на кислород ме задушава. Смътно осъзнавам уязвимостта си. Коби пристига на върха, слиза бързо след това, следван от баските, на 200 зад него. Когато се срещаме, той изглежда наистина изтощен. В очите му се чете силна умора. Обръща се към мен, свит в якето си. Няма да те чакам, майк. Смазан съм. Усещам че ако не сляза бързо, ще остана тук. Внимавай с корниза, остани близо до скалата. Ясно. Тръгвай. Другите вече се връщат. Ще можеш да си починеш в лагер трети. Той изчезва. Аз стигам до върха и сядам в снега. Времето минава неусетно. Един час, два часа. Кой знае, невъзможно ми е да насоча вниманието си към циферблата на часовника. Кацнал съм на върха на света, няма нищо повече над мен. Освен небето, гледам две и виждам пътя, по който скоро ще поемем, чувствам се прозрачен, рея се, близо съм до състояние на някаква непозната еуфория. Няма да се бавя, решавам да се прибирам, слизам по един много стръмен скален ръб, между Китай и Пакистан, после се изкачвам отново към другия, фалшив връх. Пристигайки горе, забелезвам светни точки по баските. Изваждам камерата си, снимам ги. Времето минава, светлината се променя, намалява, време е да се прибирам. Искам да остана тук, но мислите ми са малко измъмни. Движа се като насън, хайде, трябва да сляза. На ръба срещам един скован и немощен човек. Кожата му е посиняла, нямам време да го питам каквото и да е било, опитвам се да го вразумя. Трябва да го извадя от самозабравата му. Ако остане тук, ще изпъдне в хипотермия, не стой тук. Връщай се, хайде, ставай, ще ти помогна. Гледаме с празен поглед. Очевидно състоянието му е критично. Цялата ми е уфория изведнъж изчезва. Той мърмори, остави ме на мира. Трябва да стигна до върха, твърде далече, няма да стигнеш. Казвам ти, че искам. Върха, бълнова, усещам, че липсата на кислород ме задушева. Невъзможно е да вися повече тук. Трябва да тръгвам. Отново се сещам за мъжа, на когото исках да помогна преди три години, през 2007, на гашер броми, картините отново изникват пред очите ми. Да, на тази височина човек наистина е сам. Хайде, да тръгваме. Опитвам се да го издърпам, но той се противи. Не е в добро състояние. Невъзможно е да стигне до върха. Но не днес. Слушай, връщаме се до теснината. Ще си починеш и ще прецениш. Изправя се. Проблясък. Изтощение, помага му и тръгваме. Знам, че на тази височина би трябвало да слизам, без да се занимавам с него, но ако го оставя, той ще заспи. Почу да успява да се движи сам. Ако залитне, няма да имам никаква сила да го изправя отново. Мога само да го насочвам. Ръбът, за огромна радост, не е далеч. Всичко на всичко половин час. Щом стига до там, руснакът разопако спалния си чувак и се увива с него, без да каже дума. Долината вече е потънала в мрак. Понадолу, полумрака, виждам баските насред склона. Движат се към лагер трети. Изчислявам прехода си. Вече 8 часа съм над 7500. В никакъв случай няма да се отказвам. Трябва да сляза, да сляза, да сляза. Следите, които Коби е оставил, ми служат за ориентир. Снегът е твърд. Мината все пак успявам да различа скалите, студът става пронизващ, но терената познат. Светлината от челника ми е достатъчна. Преминавам от весната стена, атмосферното налягане се подобрява, умът ми отново се задейства. Пропаста, в която паднах миналия ден, е останала да зее. От това происшествие ми остана забавен спомен, напредвам с добро темпо към лагера, който се намира на 500 направо надолу. Когато стигам лагера, установявам, че руснаците са тук. Хранят се, когато им съобщавам, че трябва да отидат да помогнат на приятеля си, който е заспал на ръба. Аз не мога да се бавя, нямам време дори да ям. Коби със сигурност сега приближава базовия лагер. Остават ми две кмъдъни велация. Продължавам в тъмнината. Два часа по-късно виждам светлина. Това е Джан, размахва една лампа в долината, за да ми сигнализира, че ме очаква. Вниманието му ме трогва, надморската височина намалява, усилието също. Тежеста в гърдите изчезва, краката ми олекват. Но не това е моментът, в който да проявявам нетърпение. Когато стигам до колуора на ледника, шумна течаща вода сигнализира опасност. Времето беше хубаво и горещо през деня, ледът се е стопил и е образувал каскада. Мога да бивакувам тук и да изчакам стената да замръзне отново през нощта, но лагерът е твърде близо и вече нямам търпение да завърша слизането си. Минавам пред каскадата и ненаситно се нагълтвам с вода. Прилив на енергия. С нови сили продължавам напред. Няколко десетки метра понадолу изниква и готвачът ни. Размахва термос, чай и турба с сухи бисквити. Не се е поколебал дори да изкачи ледения блок с долнопробните си обувки, за да ме посрещне. И я му, ако му, Коби е пристигнал преди часове и също ме чака. Благодаря, Джан, благодаря хиляди пъти, обвид в спалния си чувал, треперел цялата тази изразхода на енергия. Тридесет часа отиване и връщане. Изтощен съм, организмът ни е пренаситен от адреналин. Всичките ми сетива са изострени, като ехо. Което се движи и постепенно отслабва, малко по малко кръвното налягане се понижава, вътрешното налягане на клетките в тялото се изравнява, кръвта се разрежда, мислите се успокояват. Но щом затворя очи, отново виждам изкачването, скалите, усилията, пикела, руснака, небето, вятъра, баските, всичко се смесва в една емоция. При първите ми изкачвания през 2007 бях изумен от планината. Тогава разбрах, че има разлика между усилията, които влагаш в катеренето, и унези в джунглата или в Арктика. Тук е една безкрайна борба срещу изтощението. Трябва да вложиш всичко в един кратък миг. Но възхитата пред тази невероятна прелест е огромна. Остава ми да се изправя пред къвтори. Заспивам, умът ми е някъде по върховете на света. Шумът на котлоните ме събужда. Коби и Джан ме чакат в палатката за хранене. С торта пред тях, върху която готвачът е написал с конфитюр, Хепа и Байртадей, майке, конгретулетион ми 12. Абсолютна изненада! Нямам идея как е изпекал блотовете. Без фурна, на 5000, има, това си е подвиг. Истински, и това не е всичко, има и друга изненада. Тържествено ми подарява бутилка алкохол собствено производство. Държа да отбележа че алкохолът в Пакистан е забранен, невъзможно е да се купи там. Нашият готвач обаче е прибегнал до добрия стар метод на самопомощта, Обиколил палатките и събрал всички сушени плодове, които му дали на драго сърце. Когато събрал достатъчно кайсии, смокини и стафиди, ги сложил в купа, добавил вода и захар, изсипал вяла вода отгоре и, за да не спре студът процеса на ферментация на нектара, спал с купата, овита в пухи на завивка. После сгъстил сместа, изварявайки я в стара тенджера, и така случайно изобрети съд за дестилиране с тръбичка за втечняване на изпаренията. Резултатът – ракия. По-добро и от най-скъпото шампанско. Щастие! На сутринта сгъваме палатките. Носачите ни чакат. В базовия лагер ще изпратя снимките от върха, ще прочета съобщенията и най-после ще се чуя с кати. Ще видя лицето й, ви, ще й кажа колко ми е скъпа. Еуфорията ни, за жалост, е сломена. По много неприятен начин, един носъч от групата, ръководен от Фабрицио, ни съобщава, че ще трябва да си платим за фиксираните въжета, с които не сме си служили. Припомняме му, че се изкачваме без въжета и осигуровка. Става по-лошо, тръгва слух, че не сме изкачили върха. Някой очевидно ни има зъб за нещо. Изглежда, че условията наистина са твърде неблагоприятни за успех. Защо трябва винаги да има някой, който злослови? И ни сме, натъжени, капак на всичко, небето е мрачно, студът влажен, упоритият вятър ни вледенява. Кати се притеснява, успокоявам я, но се въртим в кръг в очакване времето да се проясни. Подобрението не идва, само отехата, посетителите на планината ни поздравяват, че сме открили от Пик тази година. Сега ще посетим къв след верест това е вторият по височина връх в света, 8611 м, къдве си има и прякор, дивата планина. Изкачването е опасно, през 1986 от 91 алпинисти, 13 намират смъртта си. Проучван за първи път през 1856 от Хенри Хавершън, британски топограф, приел будизма, аристократ, смятан за потомък на Уилям Завоевателя и Карл Велики. К2 е покорен за първи път през 1954 от Ардито Десил, Геолог, изпратен от фашистката държава през 30-те години, за да изследва Либия, Индия и Тибет. Второто успешно изкачване е през 1977 от тогава са малко нези, които са били способни и се имали късмета да изкачат върха. Герлин де Брунер, с която преди няколко седмици дружахме в базовия лагер, ни предложи да изкачваме две заедно. Тя е с приятеля си Ралф Буймович, който вече има зад гърба си около 40 експедиции в Хималаите, и Фредерик Ериксон, придружаван от Рей Кук. Ралф ще остане в ниското, другите ще штурмуват нагоре към върха. Ако условията го позволяват, всички ние ще опитаме да минем по маршрута Чесен, вместо по хребета Абруци. Идеята е да следваме същата тактика, както преди, бързо изкачване, с лекота. Ще опънем една палатка на около 8000 м в зоната на смъртта, за да поспим няколко часа, преди да се изправим пред последните 600 м, обилен снеговалеж. Упорита болка тежи на раменете ми. В Пакистан сме от 2 месеца и половина. Усещам, че нещо не е наред. Кати ме информира, че дългосрочната прогноза за времето не е благоприятна. Скоби обсъждаме ситуацията, той има същото чувство. Не, го усеща, нито пък аз. Решението ни е взето, връщаме се. Жалко за Къвтори, Марио иска да опита още веднъж изкачването. Когато го срещаме, ни казва, че има проблем с комуникационната система. Заемам му соларните панели, Айленд. Ще ми ги върна в Италия, живее на джаз пъту дома. Тази година никой няма да изкачи Къвтори. Имам горчив вкус в устата. Отдавна знам, че когато хората са затворени в ограничени пространства или принудени да съжителстват в трудни условия, конфликтите лесно се възпламеняват. На някой кораб в гората, в планината, на най-малкото психологическо разклащане придобива ужасяващи размери. Човешките скандали са били смъртоносни в историята на алпинизма. Обикновени разпри са прераствали в ужасни войни между противниците. Без съмнение някои са стигали до крайности. Завист, омраза, съревнование, его не искам да допускам нищо подобно в живота си. Нямам нужда от тези нисши чувства, за да наделя. Обръщам страницата и си тръгвам. На 6 август, докато си стягаме багажа, Герлинде, Фредерик и Трей се насочват към върха. Ралф ще наблюдава отдолу. Тримата катерачи пристигат в лагер 4, на 8000 ма, после продължават през нощта. Ословията са подходящи, лед валеж, добра видимост, постоянен, но понос и Температурата е минус 20, издържа се. В рани зори, точно преди да изкачат един тесен участък, извъждащ на северния хребет, тре се връща. Ръцете му замръзват, другите се изкачват в мъгла, която постепенно се сгъстява. На половината път Фредерик се опитва да забие пикела и копките си, но една скала се откъртва, пада върху него и той полите на хилядама надолу. да няма време да осъзнае какво се случва. Чува клясък, вижда тялото на приятеля си, което минава пред нея сред дъжд от камъни. Закована е на място. Предната година на К2 е присъствала на друго фатално пропадане. Слиза обратно. Поради останцията съобщава за случилото се на Ралф. Тя знае, че чудото е невъзможно. В крайна сметка тялото на Фредерик е открито в околностите на лагер 3. Уведомен на следващия ден, баща му моли да оставя тялото му там, в планината, която той толкова е обичал. За Герлинда сезонът е приключил. Ще се върне тук през август 2011 и този път ще успее. Никога повече не видях Мари умерели. Загина на 18 януари 2012 на един от върховете на пицо Редорта, недалеч от Бергамо. Обожавах го, с широката му усмивка, детското лице, вътрешния мир, който излъчваше. Не му беше нужно да си говори с другите, стигаше му просто да бъде там, в планината, да пие кафето си и да пуши цигарата си, и нищо друго нямаше значение. Животът му се изчерпваше с настоящия момент, с приятелствата и върховете. Бил е на хиляди места, присъствал е на всички древни успехи и не годи на някои алпинисти. От гледна точка на успехите за мен сезон 2010 ще има ироничен край. Защото няколко дни след нашето завръщане една снимка на скайранъра Кристиан Штангла се появява в социалните мрежи. От разясненията става ясно, че нашият човек е стъпил на върха на К2 на 12 август 2010 и изпълнил е подвига си за 70 часа. В такъв случай поздравления, само дето другите алпинисти зад него са утъпвали пресен сняг без никакви следи по трасето, по което Штангла твърди, че е минал. Също така и при завръщането си не е изглеждал уморен. Съмнението бързо нараства, аз самият, като жертва на клевета, се въздържам от критика. Но месец по-късно Штангла признава, че просто си е представил, че е достигнал върха. Причина за тази иллюзия са стресът, объркването, породено от височината, страхът от провал, казва той. Признанието му, излъчено от австрийския телевизионен канал ОРФ, шокира всички. Лъжите са нещо обичайно, но подобно само признание е забележително. Все пак смешна история. Културата на зрелището превзема всичко. За малко слава, за няколко минути по телевизията, за някакъв си медал хората са готови да омърсят всичко най-красиво. 12.00, когато се отърсиха от всичко и напусна в страната си, рискувах твърде много. Но не съжалявам за нищо. Годината е 1992, вече две години съм в Швейцария. И всяка сутрин се будя радостен да видя Кати. В известен смисъл намерих себе си. Всеки ден се случва нещо ново разучаване на някоя близка долина, среща с нов клиент, разходка по върховете. Непредвидимото ме води, и това ми харесва. Репутацията ми в Шатодекс се разраства. Слуховете ме преследват: Майк Хорн, един човек, който не се страхува от нищо и е луд по спорта. Разбирай, леко смахнат, и това ме устройва. Слухът има и добра страна, достига до ушите на управителите на една италианска фирма, Сектор, която произвежда ръчни часовници с мото но no Идеята да бъдеш, без ограничения, сякаш е създадена специално за мен. От десетина години на сам фирмата спонсорира екстремни спортисти, сред които недостижими световни шампиони. В Шамоми, Сектор, заснеха първия французин, связал по бързеите на Еверест с Hydrospeed. Избират най-добрите от всички дисциплини – ветроходни спортове, свободно падане, алпинизъм. За хората от «Сектор» аз съм непознат на широката публика аутсайдер, но вече имам своя производствена марка. Аз съм леко смахнатият тип, който прави леко смахнати работи на напълно смахнати места. Нареждат ме в рубриката «Следва продължение». Предлагат ми среща в Мартини, недалеч от италианската граница. По телефона ми се общават, че искат снимки от подвизите ми. Аз нямам такива, може би някоя статия. Не, никога не съм мислил да снимам реклама, не ми е в кръвта. Правя нещата, защото искам, това е всичко. Това е желание, нужда, начин на живот. Мога да предложа само едно, себе си, отплати кръв. Именно така решавам да отида на срещата. Но как да стигна до там? Кати се грижи за детето на едно италианско семейство и използва тяхната кола, но не може да ме закара далеч. За да стигне до Мартини, малко градче на брега на река Дранс, трябва да измина 65 м. Италианците ще дойдат от Милано с кола през прохода Голям Сан-Бернар. Мартини е доста подходящо място за среща, в града има клубове по борба, колоездене, бейсбол, хокей, волейбол, баскетбол, футбол. Решено е ще отида с колело. Трябва да стигна за 4 часа въпреки стръмните пътеки. Вземам малко екипировка на гърба си, плавници, дъска, неопренов костюм. В улечения джаз съм на мястото на срещата. Виждам мъже в кафе де Лагар, личи си, че се занимават с реклама, очила, рей бан, спортно-елегантни сака, стилен и небрежен външен вид. Приближавам се и се представям. Гледат ме вренчено, това, което виждат, изобщо не им харесва. Пред тях стои един тип, целият облен в пот, запахтен и облечен с стара тениска и протрити дънки. Два свята се сблъскват в кафе де Лагар, в Мартини. Това са симпатягите, които ще трябва да убеждавам. Мръщат се, единият от тях, Дарио, отговаря за кастинга на рекламата, която иска да снима. Леко недоволен от външния ми вид. Поглежда часовника си със специфично движение на китката. Очевидно ме смята за жалък. Пита се дали е постъпил добре, като ми се е обадил. Не го изрича, но го мисли. Сектор, няма нищо общо с хора като мен. Със сигурност си е представял някой приключенец с сафари и сатен, с отнесен поглед, с мукасини от кожа на газела, с поддържана прическа, с кабриолет. А пред него стои просто един потен събеседник с колело. Оставя очилата си, Рей Бан, на масата. В очите му се чете разочарование. В главата му има само една мисъл, да си тръгне. Навежда се към мен, нямам много време. Покажи ми снимките, нямам такива, статии, нито пък статии, автобиография, съвсем не. И в такъв случай какво? В такъв случай си донесох екипировката. На 15 минути от тук има една каскада. Повечето спортисти казват, че се спускат по 15-метрови каскади. Аз по-скоро съм склонен да отвоявам тази височина. Няма нужда да ги убеждавам, че съм добър. Ще им покажа. Готов съм за демонстрация. Хидроспидът е забавна дисциплина. С дъска, подобна на малка шейна, в този случай това е полукаякът, който сам съм си направил. Хидроспиидърът се спуска по реки и бързеи. Опасността идва от скоростта на течението, скалите по пътя, водопадите и най-страшното отварянето на някоя язовирна стена. Гарантирано напрегнато усещане и максимум адреналин. Има спортисти, които практикуват спускане, други слабо или свободен стил, има и ентусиасти, които дори се създали, маратонския стил на 40 км. Аз съм новак в тази дисциплина, но съм ентусиазиран и вече се справям доста добре. Знам че най-добрите скачат от 12 14 мъв височина. Случвало ми се е да минавам каскади по 22 мъв, разбира се, сам, без клиенти. Това е доста над рекорда, но никога не съм търсил признание, дори не съм говорил за това. Усещането ми е достатъчно, не си правя планове, Дарил и колегата му се двомят. Но вече са пропътували цялото това разстояние, по-добре да си свършат работата. А аз искам да се възползвам от възможността. Омръзна, ми да ям и картофи. Вече е ужасно, забавно беше само за кратко. Време е за промяна. Откакто съм в Швейцария, съм бил инструктор, груздоберач, дървосекач, планински водач, барман, скитник. Договорът с Сектор ще промени нещата. Бих могъл да си купя ново колело. Когато виждам, че двамата италианци се чудят какво да столят, просто им казвам истината в прав текст. Имам нужда от този договор. Нека отидем на каскадата, ще направите няколко снимки и ще видите. Ще го направя по-добре от другите. Усетиха нещо. Пред тях стои решителен мъж, който може да се справи със всичко. Казват ми, вярваме ти. Няма нужда да ходим на каскадата. Подписваме. Зад очилата, Рей Бан. Дарил показва истинското си лице, мъж, на когато можеш да имаш доверие, искрен, със здрави човешки ценности. Доверявайки ми се, той промени живота ми. И ето ме сега в друга категория. Влизам в графата «Приключенец». Практикувам професията си, спонсориран съм, за да правя това, което обичам най-силно на света – чист късмет. И така, въображението ми препуска бясно. Мога да измисля нови подвизи, да предложа нови дестинации на край света, да осъществя абсурдни проекти. И, сектор, ме следва. Техният слоган No Limits, изглежда, сякаш наистина е създаден за мен. За първата рекламна кампания решаваме да осъществим истински подвиг, да се спусна от Монбланс в Хидроспит. Река Арф, дълга 107 кма, минава през долината на Шамони и се влива в Рона. Има участъци с бързеи, спокойни басейни, прииждащи води, силни вълни и значителен дебит. Като цяло има смайващи места по реката. Вече имам борт по мярка и няма да се размотавам с половин каяк. Новото ми плавателно средство е от синтетична пяна и с преградна камера. За мен е удоволствие да осъществя това спускане, през лятото водата е издълбала тунели в ледниците, а нивото е достатъчно спаднало за свободно спускане. Хората от сектор са най-ли и специалист – Седрик. Много бързо установявам, че възгледите ни се различават. Седрик е прецизен, познава дисциплината отлично. Твърде техничен е, моят начин на действие е точно противоположният, благодарение на това, че съм практикувал множество спортове, имам по широк поглед, техниката идва след интуицията. Усещането е личният ми компас. Правилата са за по-нататък. Със сигурност познавам водата, но също и вятъра, пустинята, снега, скалите, дъжда. Имам инстинкт за дивата природа. Не анализирам, не преценявам, имам усет и ако той ми казва, че всичко е точно, тръгвам. Ако ми сигнализира, че е рисковано, оставам. Когато скоча, се доверявам на себе си, знам, че мога да се справя с всичко, което ще се случи, дори и да е неприятна изненада. Сетивата ми са наш трек. Често имам усещането, че за обикалящата ме природа е продължение на мен самия. Разликата ни в подхода с Седрик се забелязва веднага, още от първия снимачен ден. Той намира всякакви извинения, за да не се спуска. Докато се реши, аз вече съм тръгнал. Реката започва с каскада, никой не е проверил прехода. Още по-добре, хвърлям се във водата. Просто за удоволствие, но с известна доза недоверие. Всички тези протакания ме изнервят. А и знам, че сам се забавлявам с порисковани неща. От сектор ми осигуряват лукс. Тези хора не си дават сметка за това. Снабдяват ме с качествена екипировка, предоставят ми условия, отнасят се с мен като с важен гост. Кафе, носят кафе, транспорт, качва се в четири х четвърти. Леко сте обладнили, имаме всичко необходимо, а аз се забавлявам. По най-зрелищните каскади се грив се спуска на рапел. Аз ги преминавам с борда. Невероятно вълнуващо е, спускам се по ледниковите склонове, гмуркам се по леда, промъквам се между скалите, прескачам парапетите, впускам се стремглаво, максимално бързо. Водата ме е блъска, течението ме отнася, като ракета съм по реката. Резултатът е забележителен, облечен съм в синия си екип с жълти кантове, с плавници на краката, върху розовия борт. Поя водата, която се стича право надолу между черните скали. Съществува само едно ограничение това, което е в самите нас гласи рекламата. Добре, чудесно! Снимките ще участват в големите реклами на сектор. Ще работим заедно в продължение на 10 години. Договорът, който ни свързва 7000 долара на година ми позволява най-после да се откъсна от сезонните работи, от това несигурно съществуване, разчитащо на добрата воля на работодателите. С Кати искаме да създадем семейство, да се избавим от материалните тревоги. Това вече няма да ни спира, ние сме млади, щастливи и свободни. Това е най-важното, но ограничените средства не ни позволяват големи мечти. С един размах мечките ми изцяло се променят. От сега нататък всичко е възможно. Мога да изследвам най-дълбокия каньон на Перу Колка, дълбок 3400 м, с 1000 м денивелация и най-висока точка 4350 м, до който се стига след трекинг от село Сан-Хуан де мога да се спусна по река Пакуаре в Коста-Рика, дълга 108 ма, садски участъци, по бързеите на Улака или Симарон по всички реки в планината Таламанка. Сектор, ме подкрепя, не ги разочаровам, поставям световен рекорд за най-високо спускане по вода с хидроспид, с скок 22 м. питайте ме за професията ми и ще ви отговоря така, щастивец. Още но щастлив съм, когато през 1993 Кати ражда първото ни дете, Аника. На следващата година се появява Джесика. Остава ни да направим само едно нещо да се оженим. Вече имам отговорности, ще трябва да преценявам рисковете по друг начин. Да си баща, това е едно приключение. От родителите си наследих силата и ентусиазма. Ще предам същото на дъщерите си. Избрах си начин на живот и ще продължавам да го следвам. Не знам как да живея по друг начин. Приключението не е просто работа или неделно хоби. Това е нещото, което ме кара да се развивам. Това е същността на моето съществуване. Всяка клетка от тялото ми и всяка частица от ума ми допринасят за силата на личността ми. Имам изострено съзнание за житейската си отговорност. Ще продължавам да ходя на онези места, където никой не е стъпвал. Ху, ху, сега вече, ако тръгна, трябва да се увея, че ще се върна. Имам жена и две деца. Въпреки, че е рискована, страстта ми трябва да се превърне и в професия. През 1995 и заедно с двама приятели създаваме, без граници, Център за екстремни спортове във Вале. Идеята се хареса много бързо, често ме прещат да провеждам обучение в Швейцария, Франция или Италия. Остановявам, че някои планински водачи, които искат да включат към познанията си Каню например, плуват като дъски, но това не е от значение. Имат ентусиазъм. така срещнах Жан Троя и в един ден заедно ще се изправим пред Хималаите. Две години по-късно, благодарение на Сектор, осъществявам първата си голяма експедиция – прекосяване на Южна Америка. Соло. За 6 месеца започвам с прекусяването на андите, изминавайки 500 пеша, за да стигна до извора на Амазонка, по която ще се спусна с Хидроспит. Предизвикателството е съблазнително – това е най-дългата река в света, след Нил. 6437 км с среден дебит при гостието 209 м3 Сек, извира от перуанските анди, влива се в Атлантическия океан, с главен приток река Токантинс. Острови, Каскади, вълни. Отивам. Имам травма, извадено коляно в автомобилен инцидент. В крайна сметка, казвам си, че да се движиш по пътищата на Европа е много порисковано от това да се разхождаш в Мато Гросо. Бързо се възстановявам, с Кати сме намерили баланса, тя се занимава с логистиката и комуникациите, когато съм далеч. Винаги е наш трек, проучва прогнозата, изглъжда трудностите, поддържа интернет сайта, поддържа връзка с медиите. След 6 месеца спускане с хидроспи да се ражда идеята за следващото ми предизвикателство – нулева ширина. Само, че къде съм аз? Пустието на Амазонка широко 321 кма, насред морето или в Атлантическия океан. Бреговете са на 150 км разстояние, не ги виждам. Няма как да разбера. Има бързеи, приливи и отиви, които понякога наслъгват пясъчни наноси, върху които мога да си почина, преди да бъдат залети отново. Постоянно опитвам коса на водата. За една седмица вече усещам на върха на езика си коса на султа. В открито море съм, приключи, разочарован съм, спускането по Амазонка се превърна в много повече от обикновена експедиция, в начин на живот. Искам да продължа, трябва да продължа, един шантав проект се ражда в съзнанието ми. Искам да направя обиколка на Земята по линията на екватора. Сам, без моторизирано превозно средство, ще ме нарекат рекато му побъркан ненормалник, но съм свикнал. Не нормалник, може би, но му по-бъркан, със сигурност не. Впускам се в това приключение, без да умея да плавам. Впрочем, трябва да прекося Атлантическия океан с хутка. Не познавам джунглата, а там има пирани, костенурки, черни каймани, насекоми, анакунди и други змии, както и всичко, което би могло да застраши живота ми. Амазонската джунгла притежава всички опасности, събрани на куп. Броят им е умопомрачителен – 2000 вида риби, 500 вида земноводни, 400 вида влечуги, 130 000 вида безгръбначни. Това е точно за мен. Този път съм актьор в собствените си мечти. Ще пътувам 17 месеца, както мога – пеша, с кано, с плътноходка, с колело, на магаре или, ако трябва, с тротинетка, ще прекусе джунглата, океана, пустините. Имам само смътна представа какво ме очаква, но тази част от загадката ми харесва. Атлантическият океан, Южна Америка, Тихият океан, Индонезийските острови, Индийският океан, Африка. Правя го, изхранвам се с животните по тези места, ориентирам се по слънцето, следвам усета си, моя отличен усет, и понякога мисля за баща си. Ако ме беше видял... Спомням си какво хлопе бях с колелото по улиците на Йоханесбург, обзет от мисълта да се прибера в 6 часа вечерта. Изпълнявам обиколката си по план или почти. Хапят ме разгневени насекоми, нападат ме опасни животни, сблъсквам се с океанските вълни, но се справям. Издържам благодарение на желязната си воля да вървя напред, достоявам, да не се отказвам. В съм в продължение на 4 дни, след като съм ухапан от змия, но го преодолявам. Хващам кайман, за да се нахраня, и кълна се много е вкусен. Но опасностите на природата са нищо в сравнение с човешките опасности, в Африка съм изправен преднаказателен взвод, за да бъда разстрелян, колумбийски наркодилари се опитват да се отърват от мен, преминавам през територии, където бушуват непонятни войни. Обвинен съм в шпионаж. просто не ме познават добре, едва не се удавям по време на буря в езерото Виктория. За щастие амазонските пирани, за които ми бяха разказвали толкова страшни неща, не ме закачат. По време на това пътешествие, с което завършвам века завръщам се през 2000 ден за първи път, нито съжалявам за нещо, нито искам да се върна обратно. Пътешествието е преди всичко духовно. Срещам се отново с Кати, с двете ми дъщери и с любовта на семейството ми. Сега са още поценни за мен, сякаш са били застрашени. Описвам тази история в книгата «Пътешествие по екватора». Смъртта, която непрекъснато предизвиквам, започва да се проявява. Двама атлети от екипа на «Сектор» стават жертва на инциденти. Шантал Омодюи, известна алпинистка, изкачила 6 в чист алпийски стил, изчезва по време на изкачването над хаулагери, 8167 м в Хималаите. Отнесена е от лавина, докато е в палатката си заедно със своя шерп. Беше на 34 години. Патрик Д. Гайардон, екстремен парашутист, изобретател на уинксюита нещо като костюм с крила, шампион по скайсърф и бейсджъмп, осъществил повече от 12 000 скока. Загива при инцидент, при отварянето на парашута си на хаваите. Едно от въжетата на парашута му се е запляло. Беше на 38 години. Равносметката е жестока. авантюристите често се смятат за безсмъртни, но не са. Казвам си, че не си струва да рискуваш живота си за няколко снимки, с които ще се продаде един часовник, блокче шоколад или чифт маратонки, Безсмислено е, трябва да правиш нещата, защото искаш да ги правиш, не за да задоволиш нечи рекламен интерес. Ако той съвпада с собствената ти страст, добре. Но да плащаш живота си за продажбата на някакъв си мъжки парфюм, не. От сектор, променят философията си. Старият екип е заменен. Мъжът в очилата, Рей Бан, отива при Персол. Разрушават се приятелските връзки, които ни свързваха, шампионите са заменими, за тях те не са нищо повече от рекламни лица. Начинът на мислене вече не е същият, скоростта на информацията разтърсва всичко. Влиянието на рекламата е безумно. Рекордите продължават да се редят един след друг, това е ясно, но хората забравят, че зад всичко това стои цената на човешкия живот. Шанта Омодюи и Патрик Дегайердон скоро ще бъдат забравени от рекламните специалисти. Но не и от мен. Постижение, това ли искам наистина? Питам се, можеш да скочиш повисоко, да стипнеш подалеч, да проявиш повече смелост, да покачиш нивото си на издържливост, но не трябва никога, никога да забравиш да бъдеш естествен. Пред природата смирението е задължително. Трябва да намериш равновесието между предизвикателството и скромността, между високомерието и умереността. Балансът е крехък и незабележим, но изисква постоянна бдителност. Едно е да си уверен, но да си твърде уверен е сигурна гибел. Екстремното приключение се случва в най-дълбоките дебри на нас самите. Това е урокът ми от екватора. Когато Парик Дегайардън загина, един спортен вестник му посвети следното изречение: С своите изобретения някои хора промениха живота ни. Други мечтите ни, моите мечти си остават същите. Но не забравям, че съм съвсем малък пред този неизмерим свят. Смъртта на тези атлети предизвиква нещо. Дали част от самоувереността отлита? Дали не се поражда някакво благоразумие? Не знам. Това, което знам. Е, че от тук нататък искам сам да определям границите си. Без натиска на никакви договори, без никой да ми ни се бърка, без задължително очакван резултат. Отивам в Милано, за да разговарям с директора на Сектор. В Италия ме приемат с отворени обятия далече е. идва време за срещата в кафе Делагар, в Мартини колебания и гняв. Директорът на «Сектор» ми съобщава, че фирмата е променила концепцията си, от тук на вместо да поддържат комуникация на посоки с различни спортисти, тя ще се ограничи до четирима шампиони, това е всичко. И аз съм един от тях. Съблазнително е, но имам други приоритети в живота, две прекрасни малки дъщери, които растат от дома, изключителна съпруга, която е до мен във всичките ми приключения. Кати никога не иска нищо от мен. Аз сам трябва да взема решенията, които се отнасят до работата ми. Усещам, че една страница се обръща. Ще намеря други предели за преодоляване, но не и с сектор. Все пак много ми харесваше да работя с тях. При завръщането ми в Швейцария ме чака изненада, номиниран съм за наградата – Лаурелс. Това са спортните Оскари. Представител на извадка от писатели, журналисти и фотографии избира шестима кандидати в пет основни категории Спортист на годината, Спортистка на годината, Отбор на годината, Пробив на годината, Завръщане на годината. На тържествена церемония, победителят получава статуетка, предоставена от Картие. И така, за 2001-и аз ставам Лорел Суърт Естион Спортист на годината, след американския сноубордист Шон Палмър и преди неговия сънародник. Парашутистът Джим Потър, който ще загине през 2015 по време на скок в Калифорния. Нареждам се сред легендарни фигури като Елън Макъртър и Анджело Дариго. Връчването на наградите се състои в Монако, Т. е, недалеч от дома. Но ето, че не мога да присъствам на церемонията. Отново съм на път. 13-ти. оттегляне от поканата за Монако, рискувам да пропусна златна възможност, но вече съм далеч, твърде далеч тъй като междувременно приятелите ми Жан Трое и Ера Лоретън ми предложиха невероятен проект 570 км в в Гренландия между Исортук и Кангерлусуак. Сърцето винаги надделява над разума. Двамата най-велики хималаисти на света ме канят да се присъединя към тях, изобщо не се чудя, приемам. Траверсът ще се осъществи с кайтски хвърчилоиски и ако условията са благоприятни, се надяваме да надминем рекорда от 11 дни поставен от норвежците предната година. Жани Ерър вече са направили опит миналата година, но условията са били лоши. За мен, освен удоволствието да бъда с тях, това е и възможност да предвкуся следващото изпитание, да прекарам сам 14 месеца на плаваш, леден блок. Ерър Лоретън вече е легенда, мъжът на 14 върха, и трети, изкачил ги без осигуровка в чист описки стил, след Райнха от и Ежи Кукутка. Този неуморим катерач, разбил всички рекорди, е човек извън всякакви норми, срамежлив, сдържан, с много индивидуален подход към нещата. Добре се разбира с Жан, който също е от породата на мълчаливите. Както всички велики авантюристи Ерар е надарен с желязна воля. Подготвя всяка експедиция с впечатляващ професионализъм. Никое предизвикателство не е твърде голямо за него. Това не го спира да е категоричен по въпросите за сигурността. Идеално ме устройва, колкото и на да са авантюрите ми, винаги се застрахувам и осигурявам минимална сигурност, дори и нищошна. И това е от голямо значение. С Лоретън работихме заедно по прокупаването на тунели в планината. Фирмата, заела се да построи пътищата, търсеше хора, които умеят да се катерят по отвесни скали, за да пробиват скалите и да поставят динамит. Тежка работа, но добре платена. Докато работи, Ерър не пие, не яде, не говори, нищо не го разсейва от трудната му задача. Необщителен е и няма нужда да говори. Ако си науми нещо, нищо не може да го спре. Тримата заедно заформяме едно доста сполучиво триови роглавци. Добре познавам Жан, преминал е през невероятни изпитания заедно с Лоретан. Поразен съм от магията на въздържание му характер, чувството му за хумор и любезността му. Той е също толкова решителен, колкото и Ерар, но по един попрям начин. С часове мога да го слушам как разказва истории за планината, или да запазя мълчание до него, когато съзерцава природата. Почти 20 години ни делят, въпреки това станахме приятели и отдавна искам да споделя някоя експедиция с него. Като малък мечтах за приключение на Северния полюс. Та ето ме сега в Гренландия. Плъзгам си по леда, теглен напред от платно което трябва да управлявам с ръце. Жан е на огромна шейна, впрегната зад мен. Насочваме. Ера е прикачен към шейната. Опитва се да ни заснеме. Както казахме през смях на журналистите, дошли на изпращането ни а аз сам тяхното муле. А те се грижат за всичко останало. Ера е леко нервен, приятелката му е бременна в шестия месец и това ще е първото им дете, но щом стане дума за ходене, отново намира спокойната си решителност. Ако ни съобщи, утре тръгваме в 4 часа. Пригответе се, можем да сме сигурни, че в 3 часа той вече ще крачи някъде далеч. След един ден преход от изток на запад времето се влушава и болен и спира насред леда с минимални хранителни запаси. Тръгнахме, леки, тъй като бяхме убедени, че бързо ще изминем разстоянието. Следващите 5 дни прекарваме в палатка, разтърсвана от мощни ветрове, като пием чай и гризем увесени борчета. По време на експедиция непознатото от другия може бързо да се превърне в ад, даже в враг. Някоя привичка на усетност става непоносима, най-малката грешка разгневява, всичко придобива гигантски размери. Въпреки това, отношенията ни са отлични, дори и затворени в палатката с изглед да се провалим в начинанието си. Именно в това разпознавам смелостта, способността да приемеш случващото се, без да се оплъкваш. Чувствам се в добра компания и обичам бурята. Бурята на Великия Север не ме плаши, впечатляваме могъществото си. Въпреки глада и дългото чакане за проясняване на времето, аз съм щастлив. Какво по-добро място за споделяне на историите ни за оцеляване? Жан Ер разказват за щастието, което изпитват по склоновете на най-високите планини в света. Аз им разказвам за Амазонка, джунглата, ужаса, което преживях, изправен пред наказателния взвод в Конго. Навън бурята бушова, ледените ветрове възпрепятстват кайтсърфа. Ще трябва окончателно да се откажем от нисълта за рекорд. Една сутрин ерър научава по сателитния телефон, че е баща. Жена му е родила преждевременно. Пологява от радост и нетърпение. Ветровете започват да отслабват. Смятаме да продължим пътя си, за да спечелим няколко дни, но ветровете са насрещни. Кати се обажда, за да ми съобщи, че съм спечелил наградата. Лауреус. Не би трябвало да знам предварително, но организаторите абсолютно задължително разчитат на присъствието ми. Проблемът е, че сме насред Гренландия и дори да се върна до началната точка, преходът ще отнеме пет дни. А церемонията ще се състои в други ден. Има само едно решение хеликоптер. Ако наистина ме искат, нека дойдат да ме вземат. Очевидно ме искат. На следващия ден един хеликоптер каца на леда, за да ни отведе до източна Гренландия, откъдето частен самолет ни връща в Исландия. Ерар и Жан веднага вземат полет за Швейцария. Понеже вситкият ни багаж е останал в западна Гренландия, аз се озовам в бизнес-класа за първи път в живота си, облечен в поларен екип, ски обувки, мръсен, с лице, покрито от десетневна брада. Това е уникална гледка, прегладния тип цвет на клошер се тъпче с фъстъци и всевъзможни ястия. Приемам всичко, което ми предлагат. Изнервена, жената до мен моли да я преместят, не само, че миришат зле, но и ям като прасе. Когато се приземяваме в ница, хората, седящи най-близо до мен, напускат местата си, а стюардесата ме избягва. Мъчението не е приключило, има още път до Монако. Хората ме гледат, сякаш съм яйти или съм избягал от затвора. Плувнал в пот, най-накрая се настанявам в луксозния хотел, където са ми резервирали стая. Кати трябва да пристигне на следващия ден и да ми донесе костюм. Докато я чакам, с свързани ръце, нямам пукната пара в джоба, останала ми е само една порция суха храна. Поне мога да си взема душ, това вече е нещо. Не след дълго организаторът на наградите, Лаурелс, ме кани вечея. Отказвам, невъзможно е да изляза още веднъж като дивък. Обяснявам му каква е ситуацията. Това да ми е проблемът, извеждаме на шопинг. Келвин Клайн, хубо бос, свикнал съм да виждам рекламите им в списанията, но никога не съм носил такива дрехи. Купува ми две тениски, чифтобувки, дънки и ми дава достатъчно пари, за да си взема нещо за ядене и пиене. Този път наистина се върнах в цивилизацията. Целият елит в спорта и киното се тълпи по червения килим. Лимузината ни спира точно пред стъпалата, мъж с ръкавици отваря вратата на Кати. Жена ми е великолепна и изглежда в хиляди пъти по добра форма от мен. Хващам я потрака с неуверена крачка. Допреди два дни бях по на 30 с Серар и Жан. Не знам дали е от часовата разлика, но тази вечер имам чувството, че халюцинирам. Получихме указания. Трябва да изчакаме да ни дадат дискретен знак, за да изкачим първите стъпала, докато звездите отпред завършат дефилето си по червения килим. Светкавиците на фотоапаратите порят въздуха. Викове кънтят, папараци гъмжат по стъпалата. Идва нашия трет, журналистите ни назовават по име – Майк, Кати. Въртя се на всички страни, надясно, наляво, назад, смутен съм от огромното напрежение, цялата тази вява само за няколко усмивки. Прошепвам в ухото на Кати, те дори знаят имената ни. Папараците продължават да крещат. Довел съм жена си още по-добре за протокола. Една двойка изкачва последните стъпала пред нас. Кати ми прошепва, Знаеш ли кой е това? Майкъл Дъглас и Катрин Зита Джонс. Майки Кати са те не ние. Обратно на земята, с радостно очудване установявам, че сме на една маса с звездната двойка. Всъщност това не е плотна случайността, Самият Майкъл Дъглас по-късно ми призна, че е настоявал да бъде до нас. По време на вечерята той настоява да разкаже за Гренландия, за спускането по Амазонка, за маймуните, екватора и миньорската работа. Имам чувството, че за тези световни звезди се превърнах в африкански гри от 14. Тези хора жадно слушат словата ми, въпреки че разказвам за проститките и истински неща, които човек среща в природата. Наградите им не ме впечатляват впечатяват, зато преза на шампиона или звездата аз виждам човешко създание. Отдавна знам, че разликите в заплатата, наградите или имиджа не са от съществено значение. Някои за една секунда печелят толкова, колкото аз за една година, но това не променя дълбоката ни същност. По-късно, по време на тържеството, един човек идва при мен. Сваля часовника си и го слага на китката ми, от този момент нататък вие ще носите само този часовник. Елате ми на гости в Южна Африка и ще говорим в детайли. Това е самият Йохан Руперт, шефът на «Richmond Group», основателят на наградите Лаурелс. След него маркетинговия директор на «Mercedes» ми отправя същото предложение. Несъмнено приключението има голям успех. Когато ми връчват трофея, мисля за баща си, зонзи негов поглед, насочен право към мен. Един ден, той ми каза, само когато си здраво стъпил на земята, можеш да докоснеш небесата. 14 голямото приключение на Ледения блок през август 2002 пристигам на остров Бафинова земя на старонорвежки език Хелуланд или земя на плоските камбани в канадския активен архипелаг. Знам. Че ще трябва да се изправя пред три големи опасности студа, плаващите ледове и полярните мечки. Английският изследовател Уилям Бафин, дал името на този далечен остров, се преборил с тези опасности през 1615, преди да бъде убит от португалски куршум в Уманския залив. Той описва това място, близко до северния полярен кръг, с апокалиптични термини това е Белият ад. Още щом пристигам, установявам, че Уилям Бафи е имал право. Само дето аз се чувствам на мястото си. По един особен начин съм свързан с тези земи. Мисълта за абсолютния студ винаги ме е привличала. Как се оцелява в полярната нощ? Аз съм роден в Африка, изобщо не познавам ниските температури. Ледените блокове, непознати сами, като дете гледах филми с шини, кучета и ескимуси. Исках да отида до снежните страни, белотата, да си проправя път в тази дива природа, да срещна лапланци, инуити, чукчи. Всички професионалисти в оцеляването. Проектът, Аркшус, е единствен по рода си, Целта е да съм съвсем сам, без моторизирани превозни средства, дяволски далеч. 20 000 км около Северния полярен кръг, минавайки през Северна Европа, Гренландия, Канада, Аляска и Сибир. По време на военната ми служба четох книги за Гулак, истории за мъже, осъдени на смърт в затворите на Сталин, в колима, там, на край света, на места, където температурата може да падне до минус 70. Един човек, Вито от Глински, успял да избяга и да стигне до Тибет. Щях ли и аз да направя същото? Възможно ли е да пребориш зимата по тези земи? Ще трябва да вървя две години и три месеца, за да разбера две години и три месеца, без да се приберало дома. За щастие Кати и дъщерите ми идват да ме видят насред Сибир, три дни след като минах през Якутското селище Тикси. Но в крайна сметка откривам една прекрасна Земя, замръзнала и пустинна. Всъщност това е едно деликатно място, застрашено от глобалното затопляне, от човешката намеса, от бързо развиващата се цивилизация. Това място е необходимо и полезно за Земята. Да си представим една стая в къща, затопляме я през зимата и когато стане задушно, отваляме прозорците. Иначе казано, полюсите, това са прозорците. Ако равновесието се разруши, какво ще се случи? Как да се приспособиш към температура, която варира около 50? Това не е студ, доста опостошително е, това е смъртоносен лед, който разяжда костите ти, прониква навсякъде, твърдява душата ти. Подобна атмосфера е толкова жестока, че може напълно да те вледени за няколко минути. Когато се изплюеш, изхвърляш парче лед. Когато пикаеш, трябва да създадеш силна струя, иначе рискуваш да си загубиш кранчето. Най-малката частица открита кожа е изложена на опасност. За да ходиш по тези земи, са нужни издържливост, воля и смелост. Но също и страх той те предпазва. Други мерки също са задължителни, подходящи дрехи, строга дисциплина, животински инстинкт. Що се отнася до прехода, тук разчитам на физическата си сила и метеорологичните бюлетини на Кати. Аз ще се заема с непредвидимите фактори – пропуквания по ледената кора, срещи с мечки, евентуално изгубване. От самото начало знам, че трябва да съм в хармония с природата, това е ключът към всичко. Сам си направих екипировка, замислена специално за тези температури, съветвам се с норвежкия изследовател Бьорге Олслан, който е прекосил Антарктика съвсем сам. Разказвам и за пътешествията си на полюса и щедро ми предлага част от инвентъра си. Най-вече потвърждава онова, което дълбоко в себе си знам, не можеш да надхитриш арктическата зима. Можеш да разчиташ само на себе си. Всяка грешка, дори минимална, носи последствия. Ако ръцете ти са измръзнали, значи си допуснал грешка в преценката. Има правила, които трябва да спазваш, възгледи, които трябва да придобиеш, хитрости, които да следваш. И така, когато температурите падаха до минус 60, свикнах да пия по 6-7 литра вода на хранене, за да се будя на всеки 2 часа. Вземах една бутилка, за да пика я в нея. Вместо в някой ъгъл на палатката и използвах топлината на урината си като грейка за краката. В спалния ми чувал беше минус 20. Между грейката и краката ми разликата беше 57. Друг трик, температурата на снега беше минус 8. Достатъчно е да разтъркаш шепа сняг по лицето си, за да се поразмразиш. А ако имаш фрема, снегът абсорбира една част от студа и е по-ефективен, от който и да е мехлен против измръзване. Едно от основните неща е също да запазиш вътрешната си температура, треперенето изразходва енергия, а потът замръзва. В този случай ледът покрива вътрешността на дрехите ти. Това не само е допълнителна тежест, която носиш върху себе си, но и риска да се разболееш се умножава. Хипотермията е смъртоносна опасност. Всичко е въпрос на равновесие. Сякаш ходя по въжето на собствения си живот. Именно в Арктика се научих на търпение. Да чакам подходящия момент или края на някоя буря, настъпването на зимата, за да се втвърди отново ледената кора. За на ветровете това е училище по упоритост и овладяване на себе си. Но в палатката, отграден от страшния студ, се чувствах щастлив. Бях в окото на бурята в крехката си палатка. За тишието ще дойде, знаех това. Достатъчно беше да устоя. Правилата трябва да ги следвам ясно. И ако правилата ни поставят някаква рамка, то те ни изправят пред нас самите. Изборите, които правим, ни принадлежат. Можеш да следваш позната пътека или да поемеш по непознат път, да се оставиш да те водят обстоятелствата или ти да ги диктуваш, да бъдеш пасивен или активен. Впускайки се в приключения извън зоната си на комфорт, всеки човек открива, че животът има повече от едно лица, че възможностите са многобройни. Ако се оплакваш, че животът е тежък, докато не вярваш в себе си, ще успеш само в едно, да направиш съществуването си помъчително. Избрах живота си, съдбата си, препятствията си, целите си, идеалите си. Промяната в посоката имаше цена, поех прекалено големи рискове, понякога залитах, но винаги се задържах. Имам само един враг – рутината. Приключението с безкрайните си нюанси и толкова разнообразни преживявания ме обогатява с всяка изминала минута. Подписвайки първия си договор с Сектор, има само един страх – някой друг да не се подготви по-добре от мен. Ето защо винаги се подготвям възможно най-добре. Не беше толкова договор с спонсор, колкото обвързване с мен самия, да се труда, още и още, за да стигна възможно най-далеч. Да поговорим за мечките, всеки знае, че мечката е опасен ловец, впечатляващ хищен бозайник с невероятни способности. Може да усети слаба миризма от 50 км разстояние, да измине стокма за един ден, достигайки скорост 40 кма, час, да преплува феноменални разстояния в ледените води. От духа на мечката са вдъхновени легендите на древните народи, особено тук, на Северния полюс. Тя е символ на смелостта, силата, на хочивостта. Инуитите я наричат на и за тях има почти божествено значение. Тя решава дали ритуалите са били добре спазени. Мечката Кодиак може да бъде страховита, достига 2-3 ма височина и тегло 800 г, дори 1 тон. Една мечка може да плува под вода 10 минути, без да си поема въздух. Що се отнася до ногтите на полярната мечка, те приличат на малки съби, дълги седем сма, остри като бръсначи. Животното също така има 42 зъба, в които разкъсва на парчета 40 храна на ден. Случва се да напада и човек, особено ако човекът мирише на тюлен. Това е всичко, което знаех, преди да тръгна на път. И там за малко да се простя с живота си. Но имах късмет, и ноитите, които нямат почти нищо, споделиха с мен оскъдните си средства. Щедростта им е безкрайна. Симон беше един от тях. Бях изгубил всичко след пожар в палатката ми и бях останал без почти никакъв инвентар. Видял мизерията на този самотен странник в ледената пустош, той ме прието посърдечно. Предложи ми чифт подплатени ръкавици, даде ми храна, говори си с мен. Преди всичко ме научи на основни неща как да си построя игло, да разчитам дирите на мечките и най-важното как да се държа в случай на непредвидена среща с някоя 800 кг плюшена играчка. Всъщност е много просто. Трябва да си придадеш величие, разпервайки ръце, което създава впечатление у животното, че си има работа с значителен съперник. Не бива да му обръщаш гръб знак на бятство, предизвиква нападение. Не гледай дивото животно в очите, това го провокира. Не е лесно, понеже първият ти рефлекс е да побегнеш като ракета. Съветите на Симон ми бяха много ценни. Този мъж живееше в своята вселена, следвайки инстинкта си и знанието, предадено му от прадедите. Един ден го попитав за насоки в маршрута ми на една карта и той ми се изсмя в лицето. Без да влага ирония или подигравка. Просто за един инуит картата няма никакъв смисъл. Това е плоска проекция в умален мащаб. Как може да се картографира вятърат? Да се посочи движението на облаците? Как може картата да ти покаже небето, въздуха? Да сигнализира опасността от прииждаща вълна? Как ще разпознаеш знаците, предизвестяващи буря? До такава степен се опитваме да опитаме им пространството. Симон пазеше в спомените си пътуванията, които сам бе осъществявал, и тези, за които му бе разказвал баща му. Можеше да назове всеки пасаж по ледовете. Доверяваше се на несигурни, но древни сведения. Казваше ми, Майк, тръгваш от тук и вървиш от малката луна до голямата луна. Когато видиш планината с глава на мечка, продължаваш още до долината с мължовия зъб. Върви по посока на издряващото слънце и намери планината, която прилича на бременна жена. После обърни гръб на издряващото слънце и върви към залезващото слънце. И тогава ще пристигнеш. Слушах внимателно това хилядолетно знание, което ми предаваше. Северо-западният морски път, набелезан от Кук и Ванкувър през 1776 и преплаван за първи пет от Руел Амунцен през 1903, стана реалност и за мен. Този 1500 км маршрут, съединяващ Атлантическия стихия океан, вече не е само понятие. А реалност, знах че следвайки ориентирите на Симон, ще навлеза в света на знаците, на промъкващите се поледа привидения, на знанията, завещани от прадедите. Главата на мечката, зъбът на моржа и бременната планина бяха поистински от кота 765, денивелацията на скалите или гранитния алвек. Системата на Симон имаше и още едно предимство в случай, че загубиш картата си и батерията на GPS-а падне. Вятърът може да отнесе картата ми или огън да я изгори. Но картините на инуитите остават запечатани в съзнанието ми. Те са винаги там, дълбоко в паметта ми. Това е едно съкровище, което Симон ми завеща. Северните народи имат десетки думи, за да опишат снега. Екстремните условия, в които живеят, изискват подходящи термини. Трябва да можеш да опишеш с точност състоянието на леда. Едно прилагателно може да определи разликата между живота и смърта. Има изрази за мокър сняг, пресен сняг, кален сняг, сняг на преспи, снеговалеж, леж, ледения слой, който се образува след дъжд, снега на иглото, снега, който скърца под краката, снежната маса, която вятърът довиява от северо снега за пиене, ледените шушулки по прозорците, степания сняг, където някое куче е спало. Какво богатство, но и каква простота от тези хора! Има два народа, у които усетих еднакво силна емпатия с природата – инуитите и бушмените. Мислех, че имам ясен мироглед, но на остров Бафинова земя, на края на света, срещнах хора, които ми помогнаха да се докусна до тайните на тяхната култура. Познанието, което имат, е интуитивно и същевременно много просто. Когато ги срещнеш, не би могъл да отгътнеш, че под гробоватата си черопка са способни да доловят кипящия океански живот да предусетят приждането на стадо Северни Елени, да предвидят зараждането на буя. Никога не се оплакват, въпреки немилостивите условия. И защо да го правят? Хленченето няма да предизвика приждането на повече моржове, нито сълзите ще доведат повече риба. Те приемат съдбата си и са част от цялото. Отдавна са намерили мястото си в една велика вселенска хармония. Какво сме ние в сравнение с тези хора? Ако светлините в градовете ни загаснат, сме загубени, а те умеят да се вслушват в мрака. От незапомнени времена познават планината с глава на мечка, а ние познаваме линия 18 на метрото. Купищата информация, постоянният поток от излишни шумове и ежедневното заливане за всякакви картини са ни накарали да забравим урока на мечката. Този урок е всемогъществото на природата. Дълбоката, абсолютната и загадъчна хармония с околната среда. Посред дългата полярна нощта аз се оставих да бъда воден от инстинкта си. Всичко беше съвсем просто – живея, търся някое място да си почина, храня се. Именно в големите изпитания се разкрива човешкото озарение. Именно пред величието на планината аз съм себе си – малък, но на мястото си. Разбира се, би било несериозно да отхвърляме нашата модерна цивилизация. Но ще трябва да открием най-дълбокия смисъл на нещата. Чудото на разлистването на дърветата през пролета, полахът на вятъра, бръмченето на пчелите, красотата на хоризонта. Всичките ни електронни чипове, компютри, екрани и роботи никога няма да ни донесат щастие. Простотата, равновесието ето едно значимо търсене да възстановим връзките си с планетата, със Земята, с въздуха. Откъснати сме от света, важно е да преоткрием тази хармония. Под си, по пътя на търсенията си, аз си изградих една всеобхватна философия. Не е взета от книгите, нито е съставена от абстрактни термини. Тя е проста като клоните на някое дърво, трябва да се приспособяваме. Точно това послание исках да споделя в книгата си, покорителят на невъзможното. Инуитите живеят в арктика от зората на времето. Австралийските аборигени са увековечили културата си от преди 60 000 години и могат да разберат езика на прадедите си, да почитат дълбоко същите богове, да преразказват словата на религията си. А ние вече не разбираме езика от библейските времена, трудно ни е да схванам вярванията от средновековието, а дори и хората от 19 век ни се струват далечни. Всяко поколение погребва предходното. Минават пет века една минута през погледа на историята и вече нищо не разбираме. Да си представим един парижанин, който среща египтянин от Старото царство, 2600 пр. хр. и разговаря с него. Невъзможно, аборигените те биха могли, всъщност те го правят. Инуитите не се избягали и не са търсили по южни територии. Те са останали на своята земя, научили се се да живеят с мразовития вятър, и ако срещания дивеч, умеят да споделят. Слели се се със своя свят. Студата продължение на тях самите, ледената кора е разширение на душата им. Когато трябва да поема по непознат терен, се потъпям в заобикалещата ме среда, следвайки закона на най-малкото съпротивление. В джунглата аз съм джунглата. По океана аз съм океанът. В пустинята аз съм пустинята. Поледа аз съм мечката. Случвало ми се е да се предавам. Пред смъртният сън ме дебнеше, бях изнемощел, на ръба на силите си. Вироглаството ми ме отдалечи от дъщерите ми, от жена ми, от приятелите ми. В тези моменти всичко беше помитано от мъката, от една огромна умора, от една въздишка. И защо е всичко това? А после сбирах сили. Винаги имаше едно потръпване, като шум от задвижване на машина. Накрая се изправях, черпех от неподозираните си резерви и отново тръгвах. И оцелях, разрових се из този енергиен запас, за да сляза от Гашер Брум 2, за да прекося тресавище с гъсти блатни треви, за да оцелея в полярния студ. Една тънка стрелка в ума ми ми посочва докъде мога да стигна. Когато заминавам на експедиция, не съм същият човек. Пътуването изисква да се избавиш от всичко, което затруднява хода ти. Единственото условие за оцеляване е да сведеш до минимум сложността на нещата. Колкото повече ги осложняваме, толкова повече се претоварваме, толкова по-тежко е да продължим. Нямам нужда от този свръхпрецизен компас с лазерен визор. В силните вихрушки трябва да оставя този газов котлон. Нямам какво да правя с този GPS, чието батерии ще ме предадат при първия голям студ. Ако трябва да ходя 15 часа без прекъсване в джунглата или по ледената кора, трябва да съм лек тялом и духом, преди да се спусна по Амазонка, се посъветвах мъже от бразилските спецчасти. Някои от тях дори са работили с виетнамските зелени барети. Исках да разбера принципите на зеления ад. Дадоха ми книги. Всичко в тези книги беше за оцеляване, какво можеш да ядеш, капаните, за които да внимаваш, нужната екипировка, рискованите действия, отровните растения, ловът на дивеч, най-добрият начин за спане. В една от книгите имаше подробен списък на змиите в региона. Още на първата страница ме запознават с змията Кайсака, Ботропсетрокс, дълга 2М, стригълна глава и продължителност на живота 20 години. Свят, сивкаво кафява, храна, древни гризачи, при ухапване причинява внезапна смърт. Опасност, много силна отрова с смъртоносни последствия. Обръщам страницата. Ето я и лентовата коралова змия, Майкрорусаумнискачус. Която не изправя главата си при опасности, чиято отрова не е невротоксична. После откривам блестящата остроглавка, дължина 1,8 м, ябълково-зелен цвят, с бяла линия по коремната част. Охапването не е смъртоносно, но е неприятно. Парене оток. Изписъкът продължава. Мексиканската гърмища змия агресивна и опасна. Бушмастерът нощна и слабо агресивна змия Анакондата, огромна и притежаваща ужасяваща сила, златната змия, хермафродит, нервна, кралската змия, с гетюла, не е опасна. Има страхливи змии, змии с хемотоксична или невротоксична отрова 15, с червена опашка, такива, които свиват гнезда в клоните на дърветата, и други, които се завиват покрай плодовете. Има дневни, нощни, ловци в буйни води, както и помързели водебнещи. От 3000 вида, преброени в света, 10% живеят в Амазония. Това е безценна информация, която трябва да усвоя. Но как? Трябва да прогледна отвъд стената. Започнах да късам страниците, описващи змиите, които не причиняват смърт. Разните видове боа, анаконда, водните смокове, смокообразните, достатъчно. Няма да си затормозявам ума. След като ги сортирам, ми остават само десетина наистина опасни твари. Именно тях трябва да запомня. Същото проучване направих и за дивите растения. Цветя, плодове, грудки, корени, сладък грах, бамбукови растения, отровни листа, откъснах ненужните страници. Останаха само най-съществените. Невъзможно, неосъществимо, неизпълнимо, толкова е рисковано, безразсъдно е, абсурдно е, позната и стъркана песен. Чувал съм я във всички тонове. Изобщо не си давам сметка за това, а продължавам. Харесва ми мисълта, че съм отговорен за съществуването си, не толкова за нещата, които ми се случват, колкото за начина, по който ще ги приема. Опитвам се никога да не казвам «не», независимо от ситуацията, дори и предпрепятствие. Понякога в тези неконтролируеми моменти откриваш ценни неща за себе си или животът ти придобива смисъл. Избрах да изследвам света, за да остана изненадан, възхитен, любопитен. Също и заради тръпката от непознатото. Мога да потавам, да падам или да загубя разсъдъка си, защото имам само 30% кислород, който росява мозъка ми, мога да седна на 8000 ма височина и повече да не е помръдна, защото е достатъчно само да затворя очи и да потана в съня си насред цялата тази красота около мен. Но мога също и да се изправя и да продължа, за да разкажа на децата си това, което създавам там горе, за да не се ограничавам с мечтите за един по-добър свят, а да намеря начин да помогна светът да стане по-добър. Аз обаче не съм мъдрец, вдъхновявам се от уроците, които получих. Бяха ми дадени от природата и от всичко, което срещнах по пътя си. Да изследваш означава да намериш отговори и да се върнеш, за да ги споделиш с другите. Никой не се изкачва само за да се изкачи, винаги има причина, смисъл, търсене. Тези, които тръгват, търсят отговори и в тях винаги откриват нещо ново. В живота ни непрестанно изникват нови въпроси, нови причини, за да стигнем все по-далеч. След полярния стук идва Слънцето на Африка. Няколко години по-късно, през 2012, приключението ме очаква в Сомалия. 15 Пиратите Декември, 2012 пристигам в Кейптаун с кораба, Пангея. Преплавах 120 000 морски мили около света. С приятелите ми, шестима сме, трябва да изкачим бреговете на Сомалия, посока Абудаби, последен етап преди завръщането ни в Монако. Приключението, Пангея, продължи общо 4 години. Пилотът Етиен Ми е приятел, начинът му на мислене ми допада, винаги е искал да лети над места където никой не е смеел да се приземи. Кати беше сред първите му ученици. Етиени има голямо благородно сърце. Адриан, бив шеф на Диаманта на Мина, е финансов съветник и банкер. Сменил професията си, след като са съдружника му били нападнати от престъпници. Знае как да се изправя пред опасността. С нас и братовчет Мистив, който реши, че му е писнал да работи, и също като мен остави в носа и износа. Той е мил като плюшено мече, но внимание, бил е в частната охрана на президента Клерк. И Асек е инженер, поляк. Познавам го от пет години. Отказал да стане военен в страната си и отишъл да живее в Германия. Има силен характер. Накрая намира това, което търси, качил се на една от най-големите платноходки в света, собственост на нидерландско семейство, притежаващо вакансионна вила в Шато Декс, там, където живея. Така и се запознахме, и накрая с нас е и моляка Тристан, момче на 21 години, което срещнах на една конференция през 2008 флориан. Дойде при мен и ми рече, казвате, че когато човек има мечта, трябва да захвърли всичко, за да я осъществи. Ето ме, тук съм, добре. Утре на кораба в 6 часа сутринта. В 6 без 15 той беше там. Готови сме, в Индийския океан плаваме в спокойни води, под непоносимо силно слънце. Смаяни сме колко непокътнато е крайбрежието, излъчващо неповторима прелест. Покрай бреговете на Свазиленд, Мозамбик и Танзания откриваме пейзажи с изключителна красота. А после в открито море, далеч от бреговете, се любуваме на живия океан, обитаван от толкова много удивителни видове, сини крабове, Петнисти октоподи, светещи сепии, хилядолетни латимерии, групери, скатове, раирани морски котки, леопардови моруни, риби ангели, риби скорпиони. Понякога имаме чувството, че сме в земния рай. За да завършим океанската обиколка, трябва да минем през сумалийски води. Предупредени сме, че това е опасна зона. Пиратите плават на стотици мили от бреговете и често могат да бъдат взети за рибари. Трудно е да ги различиш. Трябва да минем там. В тези води има товарни кораби, международни военни кораби, търговски кораби, няма да сме сами. Спонсорите ми изразяват недоволството си, не гледат с добро око на преминаването ми през този регион. Иска да заобиколя. Само дето за обикалянето ще удължи пътуването ми с три месеца. Минавам от тук. Какво пък? Ще се справя с пиратите. Златното правило е винаги да си подготвен. Някои мислят, че могат да се размотават свободно навсякъде по планетата. Не е вярно. Има страховити и опасни места, трябва да си добре осведомен и да си даваш сметка за евентуалните последствия от действията си. Опитът ми и този на другарите ми ще ни бъде полезен, трима от тях са били в Южноафриканската армия. Не сме начинаещи, освен това не сме единствените, които вземат предпазни мерки. Преди да тръгнем, говори с шест различни групи, всички качват наемни бойници на корабите си. Защитават стоката и хората си. На тръгване се опитваме да намерим оръжие в Кейптаун. Но идеята не ми харесва, направил съм 12 обиколки на света с кораба си без оръжие. Тръгваме и изкачвайки се на север, се отбиваме в Дърбан. Оттам купуваме оръжие. В Южна Африка, ако притеживаш оръжие без лиценз, трябва да го предадеш на властите. Трябва да внимаваме, често самите полицаи продават и така те залавят. Ако си купиш оръжие, попадаш директно в ръцете на властта. Срещам продавачи, но всеки път инстинктът ми казва, остави тази работа, и аз я оставям. Скривалищата с оръжия, оставени от руснаците и кубинците, захранват съответния пазар. В крайна сметка ни предлагат снайпери, Драгонов СВД, калибър 7,62, с оптичен визор, Прецизни изстрели на разстояние 800 ма, Семпли и Надежни, и Калашников КК 47 Но ние намираме ловни пушки, Уинчестър, за стрелба на голямо разстояние, калибър 7,62, и полуавтоматични пушки. Предпочитаме ги, защото снабдяването с муници за тях е полезно. Купуваме четири пушки. Идеята е, ако сме атакувани, четирима от нас да могат да отвръщат на ударите, докато другите двама се заемат с управлението. Ако стираме в майот, за да получим актуална информация за движенията на пиратите. Френските легионери патрулират там непрекъснато. Ще могат да се намесят, ако има нужда. Тръгваме и постоянно следим радара. Първите дни всичко е наред. После, докато спокойно плаваме, виждаме малки кораби на екрана, посред нощ. Познавам процедурата, свързвам се с тях по радиостанцията, предприемам така наречените маневри за отклоняване зигзаг, връщане назад, промяна на посоката, само за да проверя дали ни следят или не. Много бързо разбираме, че враговете се приближават. Насочваме се на северо-исток и те отиват на северо -исток. Променяме посоката и те я променят. Заключение – тези хора ни следят. За сега все пак няма от какво да се плашим. Запазваме хладнокръвие, защото всъщност знаем, че пиратите търсят самооблаги. А облагите са рибарите. Нямат желание да започват морска битка. А ние да сме пленници. Дума да не става. Истинската опасност е, когато атакуващите бъдат подразнени, тогава ситуацията може да се промени. Забавяме, после забързваме ход. Ословията са идеални за нападение. Морето е спокойно, движим се с максимум 9 възела, докато техните кораби могат да достигнат 25 възела. Още повече, че нашият кораб е нисък, лесно е да бъде превзет. Могат да се качат на палубата ни за няколко секунди. Имат сателитни системи и радари последно поколение, добре екипирани са. Наясно сме с системата им на нападение, два бързи малки крайцера пристигат от кълноса, разделят се. Единият застава от лявата, а другият от дясната страна на кораба. На палубата имат платна, покриващи оръжията им, единият от двата малки кораба моли за помощ, за вода, представяйки хората на палубата за обикновени рибари. После, след като се приближат съвсем близо, пиратите махат платната, изваждат оръжията и това е краят. Нямат нищо за губене, животът на пиратите в Сомалия е мизерен. Освен това ги води силно чувство за отмъщение, казват, че чужденците са дошли да ловуват в тяхната зона и са изчерпали техните запаси от риба. Най-вече китайците са обвинени в ограбването на морското дъно. И така, разсъжденията им са повърхностни, ако ние страдаме, всички трябва да страдат. Щом се качат на борда, атакуват пасажерите, превземат кораба и го насочват към Сомалия. Вземат хората за заложници, убиват един от тях още в началото, за да покажат намеренията си. После обявяват откуп от 1-2 милиона долара на човек. Понякога много повече, до 5 милиона. Само дето ние сме в международни води. Рибните запаси тук принадлежат на целия свят. Не принадлежат само на теб, пирате. Свързваме се с преследвачите ни, виждаме ви на радара. Вашата позиция е 12.31, северно и 53-55 източно. Ако продължавате да ни следвате, ще вземем противомерки. За сега всичко е само на думи. Те нямат никаква стойност, но човек никога не знае. Включваме всички светлини на кораба ни, за да сме ясно видими през нощта. Ако сме видими, не могат да се престоят, че случайно са попаднали на нас в мрака. Правим плашила, за да създадем впечатление, че сме по-многобройни. Прикрепяме въжете и като ги дърпаме отгоре, големите сламени или пластмасови марионетки се движат. Древна заблуда, но кой знае, може и да свърши работа. Знаем, че корабът майка не е много далече и ни дебне. На радара виждаме само един крайцер, а всъщност знаем, че са много повече. Остават на разстояние 6 морски мили. Ускорявам. Малката червена точка на екрана също поддържа темпото. Друга маневра, за на 45 западно. Те правят същото. Държим дистанции от 2 мили, или 3,5 м Твърде далеч за една пушка, но достатъчно, за да си създадем зона на комфорт. Идват право към нас. Границата от 2 мили е прекрачена. Завивам. насочвам кораба към тях. Челно корабът ми е помалко изложен на опасност. Ако стрелят, ще засегнат предницата. А ние сме отзад. Оттам действаме. Скоро слънцето ще изгрее. Всички сме на пост, готови за стрелба, заредени с трасиращи патрони. Виждаме как все повече се приближават. Пускаме няколко откуса във въздуха, и стрелите описват огнестрелни линии в полумръка. Съобщението е ясно, останете там, където сте, в противен случай нещата ще се развият неблагоприятно. Ако опитат да приступят от страни, ще направим всичко възможно, за да обърнем кораба и да изложим носа. Иначе казано, ще се изправим лице в лице с тях. Дали ще атакуват? Минутите минават. Вече сме разпределили задачите си. Тристан се заема с мунициите. Адриан, Етиен и Стив са въоръжени, готови за стрелба. И Ясек, полският инженер, контролира двигателя. А аз се заемам с навигацията. В крайна сметка се върнаха обратно. Разбраха, ние просто им показахме, че сме в пълното си право да минем от тук. Не сме ловили риба в зоната, нямаме никакъв ценен товар, просто минаваме. Оставете ни на мира. Когато си тръгват, поглеждам часовника си, всичко това е продължило 6 часа. Пристигаме в въбудъбик и трябва да предадем оръжията си или да ги потопим. Задължително е. Тръгваме отново и за да стигнем до Червено море, трябва пак да минем през Аденския залив, където са пиратите. Точно преди да навлезем в тази зона, се свързваме с един кораб от Шри-Ланка, Триеган и А борда му има найемни войници, назначавани да пазят товарните кораби и оръжия, които можем да найемем или купим. Поръчваме си руски, израелски и американски оръжия. Срещата с кораба е сложна, търговците на оръжия ни дават точна дата, а после, 4 часа преди срещата, ни изпращат GPS координатите си. Пристигаме, корабът е там. Пробват ни, от тук ни изпращат на друго място, проверяват позицията ни и на втората точка срещата се състои. Дават ни стриктни инструкции, определят скоростта, с която пристигаме от явата страна на кораба. Искат да сме ясно видими и да покажем, че ръцете ни са свободни и невъоръжени. Те са въоръжени от глава до пети и също се страхуват от нападение. Пристигаме в Аденския залив. От тук корабите се придвижват в конвой. Само дето за нас конвойът е твърде бърз 18 възела. Не можем да го следваме. Вписваме се пред властите и на всеки час изпращаме данните за позицията си. Но това не е достатъчно. Ще минем покрай бреговете на Сокотра, Йеменски остров, част от световното наследство, там има 700 растителни вида, сред които и прочутото драконово дърво, 78 вида птици и 53 вида влечуги. Има също и значителен брой пирати, които не са част от световното наследство. Когато приближаваме острова, подаваме невярна позиция в базата данни. Не искаме да привличаме вниманието върху себе си. Въпреки всичко в открито море посред бял ден два кораба идват към нас, един зад друг. Качваме се на палубата, изваждаме оръжията, издигаме плашилата. Виждаме ги, пиратите пристигат внимателно, разделят се от едната и другата страна, обграждат ни. Наблюдавам действията им, трябва да сложим на пост двама души от и двама отдясно. Така обаче сме послаби, тъй като сме разделени. И ясно виждат, че сме въоръжени. И Асек пуска няколко изстрела във водата. Куршумените снопове ясно показват намеренията ни. Ще се защитаваме. Те не опорстват. Навлизаме в Суецкия канал и по план се отърваваме от оръжията. Скриваме ги и ги заключваме на сигурно. Мунициите също. Свърши се. Прибирам се. Кати ме чака. Радвам се да видя семейството си. Приятелите си. Имам нужда също и да споделя преживяванията си. Щастлив съм. Когато усещам, че опитът ми може да е полезен на другите. Полките, които извичам от приключенията си, със сигурност могат да помогнат на други хора да преодолеят страховете и притесненията си, които твърде често парализират и водят до провали. Това споделяне, както и предизвикателствата, които си поставям, са начин да продължавам да търся. 16 да споделяш през 2011, когато ме поканиха да тренирам индийския отбор по крикет малко преди Световната купа, не се двоомих. Това, което научих за оцеляването и волята, е валидно във всички сфери на живота. А защо не и на спортното игрище? Изправен пред един отбор от играчи, някой от които са силни индивидуалности, първото нещо, което трябва да затвърдя, е мотивацията им, как да изградя желание за победа. Започвам да им разказвам за себе си, за преживяванията, които са изградили начинами на мислене. Когато си в окаяната си палатка насред ледената пустош, трябва да си свръхмотивиран, за да се пребориш с убийствения студ, който вредения дъха ти, без да знаеш какво ще се случи в следващите няколко часа. Може би мечката дебне или се вдига буря, или може би ще се похвърнеш на парче лед. Всякакво неочаквано събитие може да изникне ненадейно и да ме постави в смъртна опасност. Наясно съм, че с моите размери не трябва да разигравам противника си. Единственият начин да го пребоя е да се измъкна от спамия си чувал, да излеза от палатката и да бъда смел. В никакъв случай да не си лягам отново, иначе се поставям в смъртна опасност. Това е абсолютно задължително и е парадокс, ако не си готов да загубиш всичко, значи не си готов и да успееш. На това мога да ги науча. Така задавам въпроса на играчите, които трябва да тренирам. На индийците от отбора по крикет през 2011, също както го зададох и на германските играчи по футбол точно преди Световното първенство в Бразилия през 2014. каква е мотивацията им? Вярно е, че спортистите, които стоят пред мен, никога няма да се сблъскат съборите, страха, студа или дезориентацията. За сметка на това са подложени на огромно напрежение. Сумите, вложени в шампионата, са колосални. провалът не е позволен и това задължение може да се превърне в спънка. Никой не може да спечели, страхувайки се от неуспеха. Желанието за победа трябва да надмине страха от загуба. В екстремни ситуации аз просто игнорирам вероятността за провал. Колкото повече намалявам изборите, толкова полезно става всичко. Състезателите трябва да знаят защо са на терена и защо играят. Крайната цел. И по време на мача, ако нещата се развият зле, трябва да използват това като урок, за да бъдат сигурни, че следващия път ще спечелят. Поценна е победата в точния момент. Моментът, в който е заложен животът. Моментът на финала. Моментът, когато победата се превръща в единствения възможен изход. Второто необходимо нещо е споделянето. Един играч трябва да може да разчита на другите дори партньорите му да са най-добрите сред шампионите. Не всички са добри приятели, някои са там, за да си осигурят място, да изградят светкавична кариера и отборът не е техен приоритет. Суперзвездите рядко са благоприятни за колективната динамика. Когато един играч стане по голям от отбора си, той се бори за себе си и тогава крайният резултат е посредствен. Хиляди пъти предпочитам лидер пред суперзвезда, първият води отбора, а вторият води собствената си битка. Колкото и да са играчите, 11 или 13, или 15, както е в ръгбито, всички трябва да са там по една и съща причина, да вярват в една цел. Колективната игра поражда един вид осмоза, която води до победа. Научих това с Бьорги Ослан в пътуването ни до Северния полюс. Когато тръгнахме, не бяхме особено добри приятели. Всеки от нас беше шампион в своята категория, той беше много по-добре запознат с Арктика, а аз знаех по-малко за много неща. Това, което можеше да се превърне в съперничество, се превърна в засилване на мотивацията. Съперничеството, което можеше да съществува между нас, се беше насочило към една обща цел – да завършим докрай пътешествието заедно и да оцелеем. Когато разказвам тази история на играчите, знам, че засягам чувствителна тема. Някои от тях, които имат склонност да играят индивидуално, започват да прилагат съвета ми, стилът им се развива, целта им става все по-голяма, играейки за отбора. Всеки индивид става посилен. Един отбор, който играе в синергия, няма нужда от 11 отлични играчи. Общата цел ги прави посплотени, подкрепят се един друг, мислят колективно, подават топката на онзи, който е най-способен да отбележи гол. Динамиката на отбора го отвежда към личната победа. Това е основното, за да победиш. Докусваш се до емоцията, една емоция, която се разпръсква сред играчите и ви отвежда напред с едно единствено желание – да спечелят купата. Уча ги колко е важно да бъдеш честен със самия себе си и с другите. Това е единственият начин да не разочаруваш другия. С това отношение можеш да играеш свободно. Съотборниците се освобождават от напрежението помежду си и в крайна сметка целият отбор печели. През юни 2013 отборът по крикет на Южна Африка идва в Швейцария. Възползвам се от това, за да ги заведа на един ледник. Събираме хора за три въжета, водени от Фред и още един опитен планински водач. Аз водя една от групите. Тръгваме спокойно, въжето не е натоварено. Но колкото стръмен става склонът, толкова повече въжето се опава, краката се хлъзгат, хората се изморяват. Ускорявам, за да засиля напрежението, и в групата се вдига вява. Вижте, момчета, аз ще оцелия, но вие не. Може би ще има двама или трима непохватни, които ще паднат в някоя цепнатина и никой няма да може да ви спаси. Затова хайде, опитайте да се справите. Знаят, че е невъзможно, въпреки физическата им подготовка, но аз държа да им направя едно показно, което ще запомнят, откакто недоволствате, забавихме хок. за това ще ви помоля сега да държите постоянен ритъм. Вие намерете темпото си, така че всеки да върви спокойно, без да пада. Всички имат своите слабости и силни страни, важното е да ги уравновесите, за да сте стабилни по въжето. Не сте тук само за да вземете тук сте и за да дадете, да допринесете. Намерете своята добавена стойност и я споделяте с другите. Това е принципът на въжето. Същото е и с отбора. В следващите четири дни играчите започват да разчитат един на друг и да се подкрепят, вместо да се ругаят. Стават солидарни по инстинкт. Този вид тренировка, наблягаща върху симните и слабите места на всеки, разкрива всичко. Не можеш да се скриеш в ледника. Това, което исках да им покажа, освен солидарността, че колкото но честен си, толкова посвободен ставаш, защото вече не ти пречат маските, маската на победителя, на мъжагата, на всезнайкото или на последния. Когато се откриеш, престореностите нямат какво повече да прикриват. Едно единствено заключение, което наистина е в основата на нещата – парите, социалната класа, заблудите или егото се разбиват в реалността. И това наистина е така в живота. През 2014 с германците провеждаме тренировката на нашия кораб в открито море. Скачването си на Пангея, това вече не са виртуози на топката, а мъже, които се сблъскват с една непредвидима стихия океана. Трябва да издигат 3,5,0,4,0,0 килограмови плътна. И в никакъв случай не трябва да оставят руля или да забавят управлението. Разкриват характерите си, достатъчна е една седмица, за да се създаде отборният дух, дори извън терена. Истинската победа е в усещането за напредък и общ растеж. Когато получаваш нещо от някой играч, от своя страна искаш и ти да дадеш нещо. Тази идея за споделяне между играчите е фундаментална. Трябва също добре да познаваш своите слабости, за да знаеш къде си посилен и да даваш най-доброто на отбора. Случайност или не, след тези сесии отборите, които съм тренирал, ще достигнат финалите и ще станат първи в света. Аз съм човек на действието, много повече от един треньор, но обичам идеята за това да предадеш, да отвориш врата. Да покашеш нечи път, 17-ти, Да тръгнеш, да се завърнеш. Не обичам да оставям нещо незавършено. Затова, откакто се наложи да се откажа от изкачването на К2 през 2010, този връх стана в ума ми. Знам, че рано или късно ще се върна там. Ако сърцето ти е в планината, тя те вика. Ако не си стигна от върха, тя те призовава да се върнеш. С същата сила, с която семейството ти те зове да се завърнеш шив. Трябва да намериш златната среда, ако призивът на семейството ти е твърде силен, никога няма дори да заминеш а ако призивът на планината е твърде мощен, няма да се завърне шив. Алпинистите определят к две като най опасния 8000-ник. Това е върхът на върховете. Всеки пети катерач оставя костите си там. Лятото на 2013 г. групата е сформирана. Трима сме – Фредру, Коби Райхен и аз. Всички вече се познаваме, още един се присъединява към нас, Адриан, мой приятел от Южна Африка, с когото заедно плавахме по крайбрежието на Сомалия. Тръгваме, уверени и решителни. Фисламабът съдбата е срещу нас. Невъзможно е да стигнем до Скардо по въздух. Поради твърде силната турбулентност полетите са спрени. Още по-неприятно е, че заради талибаните атмосферата в града е силно напрегната. Да пребориш опасностите на природата, да. Но да мериш сили с фанатици, въоръжени с калашников – не. Освен това, властите задължават всички джипове, минибусове, камиони и автобуси да се придвижват в конвой. За да гарантират сигурността ни, всяко превозно средство е снабдено с въоръжена охрана. Тръгваме от едно място, където винаги пия пикантен чай. Спомням си барачката – тъмна и задимена къщурка с преграда, служаща за тезгах, където се изпълняват поръчките. Отивам на там с Фред. Продавачът приготвя чапати и чай, силен като еспресо. Човекът е претрупан с работа, обслужва пакистанците. С приближаването ни повдига глава, очевидно ни разпознава и нещо в изражението му ме разтревожва. Гледам е вренчено намръщен, без да отговори на поздрава ми. После се нервно поклоща глава, когато си поръчвам чай. Някой ни шпионира, усещам го. Някой талибан. Брубото мълчание на продавача само потвърждава предчувствието ми. Този човек иска просто да продава продуктите си, парите на туристите са твърде ценни, за да ги пренебрегне, но очевидно в този момент нещо или някой му забранява да обслужва нему си ни. се, без да настоявам, наблюдавайки лицата на хората, за да ги запомня. Сигурен съм че ако нещо трябва да се случи, ще се случи по пътя, на някое място, където ще е почти невъзможно да се измъкнем. Предупреждавам другарите си и преминаваме покрай конвоя, чак до първите коли, за да се уверим, че никой не ни следи. Тухлените къщички, подредени покрай улицата, са идеални места за наблюдение, но или шпионите са се скрили добре, или опасността ще дойде от другаде. Керванът от коли е съставен най-вече от туристи, предимно алпинисти, европейци, китайци, руснаци, южноафриканци, японци, американци. Именно тях ще атакуват талибаните, ако има някаква засада. Колкото повече наблюдавам, толкова повече усещам заплахата. Адриан също изглежда напрегнат, прекарахме седмици в дебнене за пирати в морето, познавам го. Прошепвам му, нямам добро усещане, Адриан. Слушай, ще се върнем в магазинчето и ти ще поръчаш чай и чапати. Искам да съм сигурен, че не греша. Той се връща, грубо отблъснат. Продавачът отказва да му продаде каквото и да било. Изпращам Хасан, водача на експедицията. Найхме го, защото Джан, обичайният ни водач и готвач, вече беше наед за друга експедиция. Хасан поръчва без проблем. Това определено не е добре предвид броя на западняците, които са се струпали тук, има как да се пленят доста заложници с един удар. Границата с Афганистан е близо и някои пакистанци, заминали да търсят работа там, се завръщат в бригади, въоръжени и добре обучени. Качвам се в минибуса и забелезвам, че пикапът пред нас е пълен с военни. Ако атакуват изненадващо, талибаните ще започнат от тях. Предупреждавам шофьора, че не искам да се движим в средата на конвоя. За щастие той също иска да мине напред, без да се налага да го умолявам. Във войната в Южна Африка ни научиха, че при засада нападателите обикновено оставят първите коли да минат, а после е достатъчно просто да заградят колоната от всякъде, за да предотвратят всяко противодействие. Нашият въоръжен охранител, полузаспъл, се съгласява да седне отзад с мен. При всяко положение той ще проспи половината път и предпочитам да съм близо до неговия, Калашников. Започвам да съставим стратегия и да намирам възможни изходи. Старите рефлекси се връщат още по-бързо, отколкото когато бяхме в опасност почти два месеца по време на пътуването към Суец покрай сумалийските брегове. При атака единствената ни възможност се свежда до това да не се оставяме да бъдем заловени. Тръгнем ли, вече сме уязвими, достатъчни са неколци на добре въоръжени мъже и няколко паднали камъка в основата на скалите, за да заостят пътя ни. Обстановката е тежка. Когато дават сигнал за тръгване, минибусът ни се озовава сред първите коли, както бяхме предвидили. При всяко преминаване през някой проход аз съм готов да скоча върху пазача, който спокойно си хърка. Километрите се изнизват, без нищо да се случи, освен рискованото каране на шофьора, но аз съм все така притеснен. Когато стигаме до един разклон, който води към Нанга Парбът, част от колоната поема по пътя за последното село, което се казва Чилас. Наречен Ощетът Фекилер Мунтейн 16, Нанга Парбът е петият по височина 8000 в Пакистан, почти толкова опасен, колкото и Къв Тори. С Фред и Коби се чудим дали да не направим първоначалната си аклиматизация там, но после решаваме изцяло да се посветим на Къв Тори. Джан, старият ни готвач, е с групата, която се насочва към базовия лагер на Нанга Парбът. След няколко часа трагедията ще застигне по голямата част от тези хора. Продължаваме в посока Скардо. Откакто конвоят се раздели, атмосферата определено се успокои. Обеден съм, че ако талибаните искаха да атакуват, щяха вече да са го направили. В Скардо правим последните си покупки. Запасяваме се със сушени плодове и ядки, зелен чай, нетърпеливи да продължим пътя си. А после Адриан ми казва, че е получил съобщение от Кати. Трябва спешно да се обадя. Гласът на жена ми е достатъчен да ме разтърси из основи. Преди да е казала и две думи, разбирам, че е важно, трябва да се върнеш. Сестра ти е паднала в Сингапур. Между живота и смъртта е, разяснява ми, че с докато била на терасата на един ресторант по време на някаква гала вечеря, Селест се навела, за да гледа дефилето на гостите. Подхлъзнала се и паднала право надолу през глава. Падане от три етажа. Вратът ти е счупен. В момента я оперират. Няколко секунди стоя като гръмнат. Селест създаде модна агенция. Малката ми е артистична сестра, толкова енергична. Не смея дори да си представя състоянието й. трябва незабавно да тръгна, без да губя и минута повече. Мечтата ми за къдве бързо излиза от ума ми, сега имам само една натрапчива мисъл да се върна при семейството си. Докато се приготвям отново да поема по пътя към Ислама бът, научавам, че талибаните са атакували при Нанга Парбът. Пътищата са блокирани, устроили са базов лагер и са избили 11 души, 10 алпинисти и един водач. Китайци, един американец от китайски происход, словаци, украинци, един литовец, един непалец и един пакистанец, този хора бяха тръгнали с нас в конвоя. Потресен съм, но в никакъв случай не мога да остана тук. Майка ми почти никога не е напускала Африка, ще има нужда от помощта ми в Сингапур. На 75 години е, не говори езика, не познава никого там, брат ми е неоткриваем, тя няма да понесе шока. Искам да я видя. За късмет, един военен джип ще заминава към столицата и имат едно място. Тръгваме без подкрепата на конвой, но това не е толкова важно. Разтревожен съм за състоянието на сестра си. Шофьорът кара с бясна скорост, свист да ни прекатури в дерето. При блокадите, на излизане от някои села, цари смут. Вяно никой не е в състояние да тълкува противоречивите заповеди. Военните водят преговори, обясняват, че трябва да стигна до майка си спешно, и когато другите не отстъпват, залагаме на чувството им за вина. Работи, патрулите се отдръпват и ние потегляме бързо. Вероятно ще сме последните, които минават преди окончателното затваряне на пътя. След 18 часа ужасно пътуване, пристигам в Исламабът, точно на време, за да хвана самолета, който ме отвежда до Дубай. Оттам намирам полет за Сингапур. Майка ми и Катя вече са приселест в реанимацията. Жива е, сестра ми държи очите си отворени, с празен поглед, не отговаря на въпросите и изглежда влютно съсипана. Въпреки всичко, когато се навеждам над нея, виждам в очите й, че ме разпознава. Майка ми ме осведомява, че Селест не е казала нито дума, откакто е будна. Новините не са толкова ужасяващи, колкото се опасявах. Счупила е втория си вратен прешлен, но за щастие, лекарите се я обездвижили напълно, преди да я транспортират. При приемането и в хирургията лекарите безуспешно се опитали да се свържат с семейството, преди да предприемат свръхрисковата операция. Наложило се да я оперират по спешност, мозъкът бил притиснат от оток. По чудо хирургът, който трябвало да я оперира, разпознал името Ми. От години следи приключенията ми, чете книгите ми и колекционират часовниците, хорн. Последният е изработен от Панерай за пътешествието по Северния полярен кръг. Хирургът носи точно него на китката си. Поради невъзможност да дойде никой от семейството, той все пак решил да оперира, убеден, че това би било желанието ми. Бързата му реакция е спасила сестра ми. В деня на пристигането ми хирургът ме кани на обяд и се опитва да ме успокои. Състоянието на Селест е стабилизирано и тя е по 24-часово наблюдение. Лекарят ми съобщава, че сестра ми ще страда от постоянни осложнения, но най-лошото е избегнато и тя ще може отново да ходи, тъй като е съедини угръбначните прешлени, страничните движения ще бъдат ограничени. Сега Селест страда от краткотрайна амнезия, но всичко ще се оправи с подходяща терапия. Напразно е да бъда успокояван, ударът е жесток. Селест прилива от креативност, тя е динамична, усмихната, много жизнена. Как ще понесе да живее с ограничения? Много бързо се вземам в ръце, тъй като не умея да чакам и има куп конкретни детайли за изглаждане. Кати, майка ми и по-голямата ми сестра идват на следващия ден. Брат ми също пристига след няколко дни. Трябва да намеря апартамент за майка ми, която иска да остане в Сингапур, докато не изпишат селест. Ще се върнат заедно в Южна Африка, щом сестра ми излезе от болницата след един или два месеца. В тежките моменти в живота да имаш сплотено семейство е безценно. Семейството оставя всичко, за да се притече на помощ, незабавно, без да мисли. Това е най-силната подкрепа, най-сигурната, най-близката. Дори когато ситуацията е тежка, тази подкрепа веднага намира решение на хиляди проблеми. Семейството ми ме пуска да си тръгна. Майка ми е настанена, материалната част е уредена. питам се, струва ли си да се върна на К2? Фред и Коби нямат нужда от мен в изкачването, вече трябва да са стигнали в базовия лагер и да започват периода си на аклиматизация. Каквото и да направя, ще закъснея. Какво да стоя? На празно мисля как да разреша проблема, мисълта да отменя експедицията ми тежи. Накрая Кати ме убеждава, нищо повече не можеш да направиш, майк. Ако останеш тук, ще съжаляваш. Брат ти ще дойде и ще поеме нещата. Ти направи, каквото може, четирима сте, можете да се сменяте. Верни се там, без да се притесняваш, сестра ти е спасена и знае, че я обичаш. Кати е винаги до мен, винаги си добър съвет, дори и често отдалеч. Въпреки че останах по малко от седмица в Сингапур, трябва отново да кандидатствам за виза за Пакистан. В Ислама цари хаос. Пътищата са затворени, армията преследва талибаните и аз изпускам три полета за скардо или заради липса на места, или заради технически проблем. Приятелите ми проявяват търпение, бесяваме мисълта, че може да съм там само за половин час. Вместо това трябва да намеря някой, който да се съгласи да ме закара срещу няколко долара. Ако тръгна с някой пакистанец, полезно ще се слея с пейзажа. Не е сега моментът да наймам чисто нов 4X4. Не съм спокоен въпреки предпазните мерки. Този път няма нито военник, нито оръжия, за да се защитавам в случай на неприятности. През тези два дни мъчителният път ни се струва безкрайен. Прикривам се при всяко приближаване на някое село. В Скардо намирам шофьор с джип, който е съгласен да ме закара до Асколи, там ме чакат двама маносачи. След случилото се властите не са много съгласни да оставят някакъв турист да се разхожда сам в региона, но аз нямам никакво намерение да прекарам 8 дни в чакане. Нямам почти нищо, само една раница, която натъквам с храна и вода. Колкото повече се бавя, толкова повече изоставам от другите. Какво пък, отивам. Тръгвам, бягайки по тесните пътечки, по склоновете, минавам през окачени мостове, изкачвам една морена от нестабилни камъни, тичам, без да спра, освен за да похъпна, да пия вода и да поспя няколко часа в спалния си чувал. Зареден съм с невероятна енергия. Селест е жива, семейството ми е в безопасност и аз отивам да изкача втория най-висок връх в света. След два дни, вместо предвидените 6-7, вече съм в базовия лагер на Къвтори. Срещите са изпълнени с радост. Няма много хора, са салпинистите и шерпите сме около 30 души. Сред групите има японци, гърци, аржентинци, австралийци и двама новозеландци, баща и син, придружавани от техен приятел от Австралия. Опънали са палатката си до нашата. Напрежението леко спада с първите арести и научаваме, че пътищата отново са отворени. Адриан, който беше там само за трекинг, се възползва от положението, за да се завърне в Южна Африка. Докато се настанявам, Фред и Коби се качват нагоре, за да изградят лагер 2 на 6600 м. Условията са отлични и решаваме при първа възможност да изкараме една нощ на високо. Готов съм да си опитам късмета с риск да се върна обратно, ако тялото ми не издържи. Два дни след пристигането ми потегляме към върха. Приятелите ми са имали време да се аклиматизират. Аз не, какво пък, достатъчно съм опорит, за да навък съм. Първото изкачване е тежко въпреки новите котки и пикели на спонсора, Пецла, които перфектно се забиват в леда. Изкачвам се като звяр, съсредоточен върху всяка крачка, за да не мисля за болката в мускулите. Почти бях забравил колко мъчително е тежкото усилие. Пристигам в лагера два часа след другите, полумъртъв от умора. Тъй като сме първите, които откриват сезона на планината, Фред и Коби са избрали най-доброто място, относително защитено от ветровете. А на те са свирепи. Когато вихрушката се развил е, става почти невъзможно да се изправиш, една кратка виелица може дори да погуби човек. За сега имаме късмет, снежните условия са оптимални, температурите са надеждни. През нощта се събуждам от главоболие класика и излизам да повръщам. Това е първият път, в който страдам от височина на болест. Главата ми сякаш е сплескана с Знам, че прибързах. Да се изкачиш от 0 на 6600 метра за няколко дни е опасно. Тялото ми не годова, не успявам да заспя отново, студено е. Тримата смена е блъскани в палатката и острата мигрена не ме пуска. Въпреки всичко не съм притеснен, достатъчно добре познавам пределите си, за да знам, че това е просто неприятен момент, който трябва да преодолея. На другия ден, още щом слизаме в базовия лагер, мигрената напълно изчезва. Доволен съм от представянето си. Нещата се развиват сравнително добре и почти съм в закъснението си спрямо другите. Следващия път Фред и Коби искат да се изкачим на 7600 м, за да опънем палатките си по високо и организмите ни да привикнат. После ще ни остане да изградим един последен бивък на около 8000 м и ще сме напълно готови да изкачим върха. Но в следващите няколко часа времето се влушава. Кати ни уведомява, че настъпва студен фронт в лошо време, което със сигурност ще продължи няколко дни. Ще имам време да завърша аклиматизацията си. Всяка сутрин се събуждаме от острия студ. Леденият планински вятър помита лагера. През нощта термометърът едва не замръзва на 15 Не е завярване, че е средата на юли. Там горе сигурно е ад. Възпозвам се от тази принудителна пауза, за да се поразходя в основата на великана, правя няколко снимки, без да стигам твърде далеч. Склоновете са натежали от снега, който може да се свлече всеки момент. Настроението в базовия лагер е доста по-добро, отколкото през 2010 трагедиите, които опечалиха катарачите, предизвикаха сплотеността, която не винаги присъства между групите. В началото на юли, след убийствата на Нанга Парбът, една германка падна в течащите води на ледника Броуд Пик, докато позираше за приятеля си, а наскоро научихме, че полякът Артур Хайзер е паднал трагично по японския кулър на гашер Бруми тага. Много експедиции се отмениха, оставаме 16 катерачи в една почти семейна обстановка. Палатката ни се превръща в място за срещи, царува дух на искрена забава, а екипът ни се слави с добра репутация. Фред и Коби са особено уважавани в малкия свят на планината. А що се отнася до мен? Аз си оставам обект на любопитство, екстремен приключенец, начинащ катерач, който вече има три покорени 8000-ника зад гърба си. Ако двама души се спредкат или ситуацията между шерпи и западняци се обтъгне, идват при нас да ни помолят да помогнем като посредници. В палатката за хранене обсъждаме всичко – прогнози, маршрути, технически трудности. За да разнообразим менюто, сме предвидили различни сирена, сушено месо, швейцарски шоколад и уиски. Всяка вечер има импровизирани купони, кинопрожекции, донесохме доста филми на един хард диск гръмкият ни смях отеква в далечината по морените. Сприятелихме се със, със съседите ни по палатка, новозеландците Марти и Денали, Шмидт, баща и син, и техния партньор, австралиеца Крис Лорнър. Марти има високопланинска агенция, придружава 8 експедиции на Еверест и се слави с отлична репутация на водач. Често при нас се отбива и испанският екип Алек Чикон, който е на деветия си осъмхилядник, и Феликс Криадо. Те се изкачват без кислород и споделят нашия чист подход към планината. При тях няма лъжи, взаимно си имаме доверие и ако успеем да се координираме, смятаме заедно да минем по югоизточния хребет. Ако се групираме на малки екипи, ще улесним прехода, който, след вълежите през последните дни, ще бъде тежък. Тук е и мексиканецът Бенхамин Саласър, когато наричаме мексиканският тигър, той е приключенец, изкачил Еверест. Неговата експедиция се ограничава до двама пакистанци и един шерп. Японците се изкачват по по-класически и комерциален начин, но между всички екипи цари искрено разбирателство. Търпение. След една седмица отвратително време започват да се усещат първите признаци за подобряване на условията. Предвидихме да изкараме 24 часа в лагер 3 на около 7600 м. За да произведем максимален брой червени кръвнителца, а после да презаредим организма си с кислород. С тази основна аклиматизация се надяваме да ограничим ефектите от височината в зоната на смърта. Докато чакаме благоприятните условия, преглеждаме инвентара си и планираме изкачването. Колкото по-добре се подготвим, толкова повече увеличаваме шансовете си да се върнем живи. Върхът е само половината път, Фред и коби често ми го повтарят. Идва 16 юли, рожденият ми ден. Това ми напомня, че трябва да осъществя мечтите си, преди да е станало твърде късно. Толкова обичам тези планини, че вече съм прекарал тук три рождени дни между 5000 и 7000 м, Без шампанско и петифори, задушен от липсата на кислород, но така щастлив. За мен рожденият ден не е какъв да е празник. Това е припомняне, че имаш една година по малко да осъществиш всичко, което ти остава. Това ще рече, размърдай си задника, приятелче, и бързо. Тази година, тъй като Селест можеше да загине, усетих крайна необходимост да праднувам живота. Времето толкова бързо се изнизва, имам нужда да живея на пълни обороти, всичко може да приключи за една секунда, не искам да съжалявам за нищо. Чувството, че съществувам, ме изпълва. Разтърсен съм от едно животворно чувство, което спира дъха ми, сякаш усещам петте хиляди метра скали и лед под краката си. Щастието ми е тук, осезаемо, в тези величествени планини, в яростния вятър, а снегът сякаш разпръсква светлината навсякъде около мен. Днес съм на 47 години и живота е пред мен. 18. тага на сърцето тръгваме. До горния базов лагер, денивелацията е само 400 ма, но минаваме през опасен участък на ледника, изложен на лавин на опасност. Един час вървим нагоре и се питаме дали планината няма да се освободи от натрупалите снегове. После изкачването става много стръмно и този път заплашителни са падащите камъни. Тръгнахме доста рано, за да стигнем по изгръв слънце, когато склоновете са все още заледени от студа. Ходът ни се забавя все повече чак до каменистия хребет, който води до лагер втори. Склоновете, стръмни и технически деликатни, са основно покрити от скали и лед. Тук най-малката грешна стъпка води до фатален край. В случай на падане няма никакъв начин да спреш и се разбиваш в основата на къв 2. Тази част от изкачването понякога отнема два дни, когато метеорологичните условия са лоши. С най-толкова стръмните участъци снегът е паднал, образувайки дебел и плътен снежен пласт, и трябва да тъпчеш, да тъпчеш, още и още, за да си прокараш път. Ветровете не ни дават нито код дих. Изтощени пристигаме в лагер втори, смятаме да поспим няколко часа и да тръгнем рано обратно към базовия лагер, за да се акиматизираме добре. Имаме време да се възстановим достатъчно преди третото изкачване. Седмицата с лошото време ми позволява да наваксам изоставането си спрямо другите. Чувствам се в отлична форма, когато решаваме да започнем изкачването по белите склонове. Всичко е покрито с сняг. След часове изкачване лоша новина ни чака в лагер втори. Палатката ни е била разкъсана от бурята и отбивака не е останало много, освен два спални чувала този на Фред и моят. Взехме предпазни мерки и ви закрепихме за леда. Този на Коби обаче е бил отнесен, сега вече има само резервен спален чувал, който не е много подходящ за тези условия. За щастие бяхме заровили и две малки палатки за лагер 3. Благодарение на тях ще изкараме нощта на завет. На следващия ден се събуждаме преди изгрев. Прибираме бивака бързо и тръгваме към лагер 3, Фред и Коби вървят напред, аз на стотина метра за тях. По склона по надолу, шерпите маркират подхода за експедициите, които ще имат нужда от фиксирани въжета. Намираме се в зоната на Черната пирамида, под хребета на Къвтори. Към 7200 ма височина условията не са най-благоприятни, меко казано. Снежната покривка е толкова гъста, че трябва да се борим на всяка крачка, за да си проправим път, а вихрушката злокобно увеличава усещането за страшен студ. Изведнъж Фред и Коби се връщат обратно. Възстановявам дишането си, докато се приближават. Фред поклаща глава разочарован. Майк, можеш да отидеш сам да видиш. Коби и аз мислим да не минаваме оттам, твърда опасно е, после коленичи и започва да заравя една от двете палатки, предназначени за лагер 4, в основата на скалата. Така си спестява ненужното мъкнене. След като обсъждаме ситуацията, решаваме да изкараме още една нощ в лагер 2, тъй като Коби предпочита да слезе. Няма да издържи да спина над 7000 с неподходящия си чувал. Вечерта е радостна, въпреки спънката. Минахме най и е трудното, убедени сме, че късметът ще ни се усмихне. Утре ще слезем в базовия лагер и ще си вземем 3-4 дни почивка. И така, готови сме да се качим на една стална козирка, извисяваща се на 8000 ма, за да изградим последния лагер. И ако всичко върви добре, ще направим първия си опит за изкачване на върха. 19 юли, остават ни още около 15 дни, преди постепенно да започне настъпването на зимата. За да поддържаме форма и да спечелим всички шансове на своя страна, решаваме да загубим височина, за да се заредим добре с енергия. Базовият лагер на Броудпик е на час бързо ходене, на 4570 м. колкото повече губим височина след изкачването, толкова повече тялото зарежда кислородните си батерии. Тук офицерът за свръска, който организира експедицията ни, ни посреща, измъчван от голямо безпокойство. Той ни отвежда до една палатка за хранене и ни разяснява ситуацията, трима иранци са се загубили във високите части на Броудпик, там са вече от един ден. Объркали са пътя и са стигнали до скален пасаж. Изтощени и обезводнени са обявили бедствено положение, но за момента никой не е успял да ги открие. Накратко, оказва се, че тримата младежи са искали да прокарат нов път, вариант за директно изкачване на централния връх, избягвайки трудностите на предвърха и безкрайния финален ръб. По всяка вероятност групата е стигнала до северния връх. После катарачите са искали да слязат по класическия маршрут, преди да бъдат възпрепятствани от скалния пасаж. Нямат нито храна, нито вода. За да бъдат полеки, не са искали да носят кислород и сега са точно над допустимия предел. Разбираме се, мълчаливо с поглед. Това са твърде много часове в зоната на смъртта. Водачът им Султан, представител на агенция Adventure Tour Pakistan. Точно в този момент разговаря с тях по радиостанцията. Питам го, защо не са опитали да слязат по същия път, който ги е отвел до там, не са фиксирали въжета. А и един от тях е зле, не искат да го оставят, трябва да се насочат към централния връх и да изкачат склона към върха, до Оттам можем да им помогнем. Става дума за онзи ръб, където оставих руснака през 2010 завид в спалния си чувал. По-късно той беше спасен от членове на неговата експедиция. Иранецът поклаща на мръщено глава, казват, че са твърде слаби, няма да успеят. Прогнозата е гибелна. Колкото повече време стоят там горе, толкова повече организмите им се изтощават. Задължително трябва да слязат под прословутия прак на 7500 ма, в противен случай няма да издържат дълго. Най-важната ни задача – да открием възможно най-точното им местоположение. Ако спомените не ме лъжат, стената, по която са подходили, е точно срещу базовия лагер, следователно би трябвало да виждат палатките, и те ги дали виждат базовия лагер. Мълчание, отново пращане по радиостанцията, не. Само сняг и скали, няма палатки, това може да означава само едно, не са на мястото, където мислят, че са. Височинната болест е намалила способността им да разсъждават трезво, виждат ли къдве, не. А Конкордия – не. Още но зле е, отколкото си мислех. Ако тези младежи се намират на Северния връх, значи са в грешна посока – към Китай, там, откъдето е невъзможно да ги спасим, особено на това разстояние и на тази височина. Невъзможно е да изпратим алпинисти по стената от към Китай, склонът е набразден от цепнатини и скални отвеси. Ще трябва сами да се справят, по един или друг начин, обясни им, че са от грешната страна. Трябва да се изкачат до върха и да намерят ръба, който се спуска в полукръг до предвърха. Базовият лагер се намира отляво. Къдве също. Оттам ще можем да им помогнем. Трябва да оставят всичко ненужно и да тръгнат веднага. Радиото мълчи дълго време. Вероятно младежите обсъждат ситуацията. Трябва да оставят приятеля си. Не го казах ясно, но няма друго решение. Отдавна е трябвало да го направят. Колкото повече чакат, толкова повече и тримата рискуват да се простят с живота си. В палатката за хранене напрежението достига предела си. Израженията са сериозни, лицата са изпити. Ужасно е да знаем, че на четири хма от тук в момента умират хора и ние сме безсилни. Отново се появява гласът по радиото, тревожно изменен, нямаме сили да се изкачим, заклещени сме, имаме измразвания по ръцете и краката, умираме от жажда, не сме пили нищо както тръгнахме от лагер 3 преди 24 часа. Единственият начин да се върнем е някой да ни се притече на помощ. Мълчанието, което следва, е непоносимо. Султан ме гледа вренчено. Другите също. Познават ме по име, знаят, че се занимавам с екстремни авантюри. Някой от тях се обръща към мен, съгласен ли си да им занесеш провизии. Трябват им лекарства, вода, палатка и спални чували. Друг добавя, в лагер 3 една група предлага да даде кислорода си и да помогне за спасяването. Не мога да ку тръгна, без да съм опитал да помогна дори и това да застраши експедицията ни. Ще трябва да минем през базовия лагер на К2, да вземем копките и пикелите си, аптечка, адреналин и и спалните чували, да отидем до базовия лагер на Броуд Пик, да се изкачим на един дъх до 8000 да намерим момчетата и да успеем да ги отведем до ръба, всичко това на височина, където да вдигнеш крак изисква усилие на неистова воля. Фред и Коби са много скептични за шансовете ни да стигнем до там. Фред е съгласен да пробва, при условие, че там има кислород. Коби не крие песимизма си, не виждам как ще спасим когато и да е било. Ако беше на 6000, щеше да е поизпълнимо. но тук въпросът е да спасим две момчета на 8000 и да ги свалим долу. Невъзможно е, няма да ви предам, но не вярвам, че е възможно. Ще остана долу и ще ви насочвам с бинокъл. След като уточняваме детайлите, радиовръзката прекъсва заради изтощени батерии. За щастие един от тиранците има сателитен телефон. Аз също. Проблемът е че заради измръзванията не може да въведе номер. Може само да натисне бутона за обаждане до семейството му в Иран. Когато установяваме връзка, баща му ме моли настоятелно. Майк, децата ни са на 22, 24 и 26 години. Единствената им надежда сте ти и приятелите ти. Гърлото ми се свива. Нужен ни е час, за да се върнем до нашия лагер по най-бързия начин. Марти и Денали се заинтригуваха, когато видяха как слизаме стремглаво надолу. Запознаваме ги с новините. Когато научават за драмата, предлагат да тръгнат с тежкия инвентар до лагер трети. Това ще ни позволи да спечелим ценно време. Навръщане към Броуд Пик се обаждам на семейството. Искам да опитам невъзможното и бедстващите да се размърдат. Ако иска да оцелеят, децата ви трябва да оставят приятеля си. При всички положения е загубен. Вече нямат избор, знаят го. От този момент всеки е сам за себе си. С много късмет и смелост още има малка надежда да се спасят. Отговорът им стига до мен след няколко минути. Двамата иранци, които все още са в добро състояние, ще опитат да изкачат върха. Приятелят им е изпаднал в безсъзнание. Тръгваме. На всеки час включвам телефона си, за да следя ситуацията. Според бащата на един от бедстващите катарачите са успели да стигнат до централния връх и сега се насочват към предвърха. Коби се свързва с мен поради радиостанцията. Планината е пуста, майк. Вече повече от 4 часа наблюдавам този скапан релеф, никой не е минавал през върха. Със сигурност е станало някакво недоразумение. Семейството няма никакъв интерес да лъже. Може би Коби ги е изпуснал. Притеснението ми нараства, но нямам време да се тревожа. Колко им остава? Какви са шансовете им за оцеляване след два дни, прекарани в зоната на смъртта? Тези момчета са млади и здрави. Надеждата трябва да победи опасенията. В лагер 3 се организират спасителните екипи. Една монголска алпинистка жертва изкачването си, давайки наличния си кислород за акцията, а една мексиканска експедиция изпраща водачите си на върха за да спасят иранците и да им окажат първа помощ на място. Наближавайки лагер едно, все по-обеспокоен и тревожен, се обаждам на Коби, виждаш ли шерпите, които се изкачват, да, отлично, къде са те, пристигат на предвърха, намерили ли са някого, едно или две тела, останали прикрепени на някакво въже. Но не са сигурни, че това са младежите. Тази година двама поляци изчезнаха на пик. Обаждам се на Марти поради останцията. Преди да поемат към къдве, 2 седнали са се изкачили на Браут Пик. Когато беше на върха на Браут Пик, видя ли труп, прикрепен към въжетата? Да, попаднахме на един мъртвец, напълно замръзнал, точно преди предвърха. Това не са иранците, а поляците. По пътя на логиката, бедстващите са някъде по склона, семейството го потвърди. Коби ме държи в течение поради радиостанцията за изкачването на носачите, шерпите са там от половин час, не мърдат, оглеждат. Опитваме се да се свържем с тях по радиото, но не става, вероятно батериите им са паднали. Мисия, че се връщат обратно. Прибират се, майк, това е лошо. Нощта отдавна е паднала, когато носачите пристигат в Лагер 3 и ни обясняват какво се е случило. Не са видели никого, никаква следа от иранците. Тъй като са нямали идея в коя посока да поемат, решили да се откъшат, за да спасят собствените си кожи. Фред и аз стигаме до лагер едно абсолютно обезкоражени. Тази информация е в пълно противоречие с унази на родителите. Мексиканците, които слизат в лагер 3, ме информират, че от почти два дни са загубили контакт. Засичаме ги, докато изкачваме бро пик, за да се опитаме да спасим младежите. Съмненията ми нарастват. Решавам да се свържа с един приятел лекар в Швейцария, специалист по високопланинска медицина. Много ми помогна, когато имах измръзвания. Мнението му ще бъде обективно, без да взема страна. За щастие си е у дома, Жак, вече не знам какво решение да взема. Опитваме се да спасим катерачи, които са изкарали почти два дни на 8000 ма. Метеорологичните условия са приемливи, даже добри, не е твърде студено, нито твърде ветровито. Това е единственото положително нещо. Нямат вода, нито храна. Имат измръзвания и със сигурност са дезориентирани. Отговорът не се бави. Ако са в отлична физическа форма, имат 10% шанс за оцеляване. Максимум, трябва да информирам близките, да им кажа, че вече няма смисъл да се борим, но бащата се възпротивява и ме умолява, те са точно до ръба. Виждат ви да се качвате на лагер 3. В този момент установявам, че човекът лъже. Младежите не могат да ни видят. Не са на ръба, нито на предвърха. Съмнявам се дори, че са мърдали от скалата си. Бащата би бил готов да потвърди и че земята е плоска, за да продължи търсенето, не говори с тях по телефона, дори със сигурност е загубил връзка с тях. Абсолютно убеден съм, свършено е, те са мъртви. Вече 24 часа им говоря по радиостанцията. От тогава няма никакъв резултат, само този отчаян човек. Той никога няма да разбере, че на 8000 ма нещата се случват различно, нито че всички ние също рискуваме живота си. Той иска просто да доведе детето му и разчита на нас. Тогава, въпреки че е твърде късно, от уважение към мъката му се съгласявам да тръгна. Чувствам се принуден да го направя, почти задължен. За да приеме най-лошото, този баща има нужда да стигне до края на тази абсурдна надежда, да повярва, че хората са опитали невъзможното. Обаждам се на Жак и няколко други лекари, за да им поискам мнение. Каквото и да се случва, семейството трябва да чуе истината, за да се подготви за нея. След три часа установявам връзка с семейството. Предположенията на Жак се влушават в сравнение с първото ми обаждане. Сега им дава само 5% шанс за оцеляване. Другите лекари отсъждат, мъртви са. Лично задавам последен въпрос на моя приятел. Искам да знам дали има шанс да ги свалим долу. Отговорът е категоричен, без колебание, никакъв. Всяка изминала минута ги приближава към края, ако все още дишат. Може да ги намериш, но няма да ги прибереш. В най-добрия случай можеш да потвърдиш смъртта им, да вземеш нечи часовник или пръстен. Това е всичко. Фред отсъжда смъртната присъда. Той също вече не вярва. И какво? Сега ще се качваме горе да ги търсим ли? Три нещастни момчета, легнали едно върху друго, за да се стопят, премръзнали, без кислород. Свършено е с тях, Майк. Знам, че имат право, но не искам да се отказвам още. Марти от основата на Броуд Пик възразява по радиото. Вразумяваме, за последен път се свързвам с отчаяния баща и го съветвам да наеме хеликоптер, за да локализира телата. Децата им вече са загинали. На другия ден, сутринта, в базови лагер на Броудпик, два хеликоптера пристигат и отлитат, без да съм предупреден. Един носъч, свидетел на всичко, ще ми разкаже, че едно от семействата е най-ло услугите на някакъв германец, уш експерт, който е обещал да намери младите момчета. Севдоекспертът не знае дори къде е разположен лагер 3 на Броуд Пик, не познава местоположението на лагерите, да не говорим за маршрута на експедицията. В продължение на 2 часа хеликоперите се въртят в кръг, минават, изкачват се и слизат, отново потеглят. И се връщат с празни ръце. Завръщането ни в пазовия лагер на К2 е тежко. Так му сваляме раниците си и Джан пристига. Нашият бивш готвач се е променил. Изминал е вече почти един месец от атаката на талибаните в Нанга Парбат. Той оцеля. Имам чувството, че виждам човек, който е преминал през изпитание. Това вече не е винаги положително настроение. веселяк, когато познавахме, тръгнал за Асколи Пеша, за да ни намери. През 2010 Фред му помогна да си купи такси. Джан имаше нужда да изкарва повече пари, за да се грижи за болната си жена и да я изпрати в болницата в Карачи. Разказва за атаката с призрачно изражение. Всички бяха спокойни по палатките си. Много от тях вече спяха, имаше няколко светещи лампи, аз бях все още буден. В лагера пристигнаха 17 маскирани и въоръжени талибани. Почнаха да крещат, че всички трябва да излязат от палатките си с пари и паспорти. Когато това не се случи достатъчно бързо, се заловиха с хората отвън. Подредиха в редица хималаистите на колене с ръце на гърба и започнаха да тършуват из палатките за пари и сателитни телефони. Не и пакистанците, казах им, щом получат каквото искат, трябва да си тръгнат и да оставят тези мъже. Удариха ме с все сила по главата с един, Калашников. Исках да се изправя, но ме засипаха с ритници. После изкрещаха, кой е американец, и никой не отговори. Имаше един, само един, наполовина китаец. На половина американец, той нищо не каза. Тогава минаха зад пленниците и започнаха гаги разстрелват, един след друг, просто така. Аз бях на пътя им, казаха ми да се разкарам. И продължиха. Убиха също и един пакистански готвач. Мен ме оставиха. Не знам защо. Другият оцелял, е един катерач, който се скри в туалетните. Слушаме го с натежали сърца. Толкова много смърт, толкова много нещастие. Същата сутрин научаваме, че два макатерачи са се загубили на Гашер а и се очаква най-лошото. Дойде ми твърде много. Селест, единадесетта убийства на Нанга Парбът, иранците, удавената германка и закъпак, лошото време. Обаче няма как да се откажа. Това е кошмар. Физически сме подготвени да тръгнем, когато поискаме. Според Кати, след няколко леки снеговалежа времето ще се задържи доста добро. Чакаме, всички групи се приготвят. Изкарваме последна спокойна вечер в компанията на Марти и Денали, гледайки филм. За да не се озовем насред другите експедиции, тръгваме на 25 юли, един ден след всички, заедно с испанците. Ще стигнем до лагер 2, без да почиваме, което ще ни позволи да задминем групите. После ще поспрем на балкона, на 8000 м. На 25 юли лекият снеговалеж, за жалост. Преминава в гъст сняг, нищо общо с прогнозата. Голяма работа, ще видим какво се случва към 6500 м точно преди да пристигнем в лагер 2, наистина усещаме разликата. Навлизаме в високата планина, дива, непредвидима, с яростни ветрове. Зад нас са марти и денали, следват ни със своето темпо. Има твърде много сняг. Когато приближаваме лагера, целите ни крака затават до бедрата. Склонът пред нас увеличава опасността от лавина. Толкова е стръмен, сякаш непреодолима стена се издига пред мен. Да продължа означава да вървя към смъртта си, убеден съм. Вече съм го изпитвал през войната, когато търсех скрити мини, точно както по траверса на стената. Вътрешният ми глас силно ми крещи да слизам обратно. Фрети и Коби спират. Разбираме се с поглед. Това е краят. Планината няма да ни остави да минем. Връщаме се, тръгвайки надолу, предупреждаваме всички, които срещаме марти и денали, които не споделят мнението за рисковете, Крис, мексиканския тигър, Алекс и Али. На всички повтаряме едно и също. Има твърде много сняг, вихрушки и опасност от лавина. В най-добрия случай ще стигнат до лагер 3. Понагоре рискът е твърде голям. Всички се отказват освен марти и денали. Едва стигаме до базовия лагер. Този път всичко свърши две неистовите усилия да покорим върха, спасителните акции, тичането, за да дойда до тук. Дадохме си два месеца, за да успеем, а крайният срок изтече. Тази година гивата планина отново ще остане неизкачена, сигурен съм. Докато разпъвам палатката, виждам няколко лампи да светят на склона. Лягаме си, изтощени, никой няма желание да се мотае повече тук, вече е решено, тръгваме си. Започва да вали сняг. Горе трябва да яд. На другия ден базовият лагер опустява за няколко часа. Крис се връща, но не и Марти и Денали. Надявам да се успели да се подслонят в нашата палатка в лагер 3. Потегляме с носачите, които изградиха Гервана, бързаме да се избавим от на наоколо печал. Новината стига до нас в Конкордия. Марти и Денали са обявени за изчезнали, вероятно отнесени от някоя вихрушка. Шерпите тръгнали да ги търсят в лагер 3, не са намерили нищо друго, освен един пикел, за в стената. Това е всичко, което е останало от тях. Бащата и синът, тъгата обзема сърцето ми, не надминавай предела на възможностите си, точката, откъдето няма връщане назад. Трудно е, когато планинската треска ни обземе. Не ние решаваме да тръгнем нагоре. Планината ни вика. И този повик може да ни направи безотговорни. За нас и близките ни, човекът не може да победи планината. Планината може само да ни предостави възможност за преход. И ние трябва да преценим дали условията са достатъчно добри. Не планината е дива, а най-често човекът, който с най-мрачното си лице се изправя пред върха, слушвайки се само в себе си, плащайки скъпо на някой шерп, за да се съгласи да го отведе до върха, когато всичко подсказва, че трябва да се откаже. Всеки хималаист може да стане сляп за тези знаци. Както и на мен вече ми се е случвало. За щастие имах късмета Фред и Коби да бъдат до мен. Те се умяха да отворят очите ми на време. 19. Немислимото Кати е сполетена от Рак. Съобщава ми ужасната новина през 2008, докато се приближавам към Южния полюс. В този момент ходя по ледената кора. Няма никакъв начин да се прибера, освен ако не си наема самолет. Прибирам се. Не. Продължи това, с което си се заел. Ракът на гърдата се лекува. Заради нея отидох на южния полюс. Последвалите събития са успокоителни, операцията, а после и химиотерапията дават добри резултати. В продължение на две години изглежда, че всичко е наред. Но ракът е упорит. Развивал се е тихо. През 2010 кати се подлага на мастектомия. Уви, това не е краят. Тя усеща първите признаци, когато е на неколкодневна почивка в Южна Африка. Тик предизвиква трептене на окото и има изтръпване на предмешницата. Мисли си, че има прищипан нерв, забравя, дори не ми споделя за това. Претърпява втори пристъп на 23 декември 2013, докато пазарова за коледа. В този момент аз съм в Бразилия. Пристъпът парализира лицето й. преглежда се. Обажда ми се, имам тумор в мозъка, майк. И друг в белия дроп. Думите им ме зашеметяват. Не е първият път, в който Кати е болна, но точно това. Бързо се измъквам от цепенението, идвам. Ще се оправиш, заедно ще се борим. Запази вяра. Няма да плача. Не плача. Енергията на сълзите може да бъде използвана за нещо друго, за подхранване на надеждата. Не приемам мисълта за смъртта на жена ми. С нея заедно ще се борим. Няма да се сломим пред един рак. Един от спонсорите ми е клиниката, Майо, най-добрата болница в САЩ. Съответно имам достъп до най-добрите специалисти в света. Свързвам се с тях. Следващите дни съм обсебен от спомена за моите 18 години. Как преживя в смърта на баща си. Как той се изправи пред болестта си. А майка ми... Чувствата от онова време изплуват, почти същите, болката, осуетените надежди и усещането, че всичко покрай мен се сбромолесва. Сега не е моментът да се тревожа, трябва да остана силен заради Кати. Познавам твърдостта на характера и, след всичко, през което сме минали заедно, след всичко, което е преживяла, тя не може да умре. И освен това имаме дъщери. Казвам им нещата такива, каквито са, без да крия нищо. Туморът, който трябва да се извади, рискът от химиплегия, белите дробове, които също са засегнати. Планираната операция е много тежка, Кати е ужасена от мисълта да остане парализирана. На мен може да сподели всичко, ако трябва да съм парализирана, предпочитам да умра напълно, отколкото наполовина. Не го вярвам, лекарите са отлични, а жена ми е не боец, упорита и спокойна. Заедно ще се справим, стъпка по стъпка. Прекарваме коледа семейно, ние двамата и дъщерите ни. Кати е убедена, че ще пребори болестта. Има волята да го направи, това е просто още един пожар за погасяване. Операцията се състои на 6 януари 2014 в Женева. Продължителността и е 8 часа. Хирургът е Иранец, викаме, за да ми съобщи, че всичко е минало добре, дори по добре, отколкото се е надявал. Премахнал е всичко, изправен пред този лекар, който спаси жена ми, си припомням усилията ни да спасим тримата изгубени и на къв втори. Не спирам да мисля за съдбата. Кати бързо се възстановява от операцията. Възвръща силите си. Заедно започваме да планираме следващия си проект – построяването на Панталаса, 70 метров кораб, който ще поведе младежи и деца около света, за да възпита от тях идеята за опазването на планетата. Нашето най-голямо приключение. С тази експедиция двамата заедно се запътваме към бъдещето. Ще се опитаме да бъдем полезни на другите, каквито винаги сме искали да бъдем. С съвсем малко пари, просто с волята и желанието да се развиваме и да споделяме. Когато си чистосърдечен и искрен, можеш да направиш толкова много велики неща. Кати ме подкрепя да замина с Фретро за изкачването на петия по височина връх в света макало в Непал. Перешевам се, успокоен от здравословното й състояние. Макало е самотна и величествена планина, твърде изложена на ветровете, прочута като много мъчителна заради полярните температури към върха. Най-техничните участъци са над линията на смъртта, снежни и ледени колоари. 50-градусови склонове, един твърде деликатен ръб, извеждащ право към върха под напора на яростния вятър, с стални участъци чак до 8400 м. За първи път видях макало от един хеликоптер, колосална грамада суреол от облаци. Спира ти дъхът. Април 2014 експедицията започва добре и се развива обещаващо с изключение на един оток в началото, който принуждава нашия компютърен специалист Маркос да се прибере. В края на април пристигаме в така наречения базов лагер на Хилари, еквивалент на Конкордия. Обстановката е приветлива. Молитвени будистки знаменало красяват лагера. Цветовете на флагчетата символизират елементите – синьо въздух, бяло облаци, червено огън, зелено вода, жълто земя. Всяка сутри носачите се молят за добро време и за крила на всички хора. Хвърлят шепи ори за боговете, кадят стамян, отправяйки молитвите си. Пушекът с аромат на билки навлиза в палатката ми, която е точно до мястото на церемонията. Навън гладки гранитни отвеси са усеяни с надвиснали ледени зъбери. Базовият ни лагер е в основата на ледения език, много неравна зона, която трябва да преминем, за да стигнем до горния базов лагер, наречен «Котките», защото тук експедициите оставят котки и тежък инвентар, предназначен за височинните биваци. От «Котките» ще атакуваме е върха. Застига ни лоша новина, Яник, бивш легионер, с когото дружахме, енергичен и здрав, е починал от амболия в зоната над 7500 ма, паднал, без дори да усети, че умира. Дали планината не ни предупреждава за нещо? Отново смърт. На 16 май, когато стигаме до лагер 2, по голямата част от алпинистите слизат надолу, прогонени от ледения вятър. Ние тръгваме един ден след всички други. Според Кати която докато се възстановява, отново поема функцията на свръзка. Ще се открие малък, но достатъчен метеорологичен прозорец. Докато мразовитият вятър вилне е, оставаме в палатката на завет. Часовете минават. И изведнъж, също толкова рязко, колкото се надигна, свистенето на вятъра отслабва и притихва. Фред се обръща към мен с широка усмивка. Ако побързаме, можем да стигнем до лагер 3 на 7500 ма, преди да е настъпила нощта. Тръгваме бързо, изкачваме се цял следобед и част от вечерта. Но на терасата, където е разположен височинният лагер, ни чака опустошителна гледка. Човек би казал, че взрив е разкъсал палатките. Само една изглежда почти цяла, другите са на парчета. Мястото е било пометено от вятъра. Нахълтваме в една все още непокътната палатка, за да сменим мокрите си обувки, да си направим нещо топло за пиене, да се възстановим за 2-3 часа. Нямаме време, нито желание да се мотаем. Тръгваме отново към върха преди полунощ, в мръка. Часове минават в ледовитата нощ. Усещам как старите измръзвания се събуждат и нападат пръстите ми. Фред се оплаква, че краката му са замръзнали. Това е студът на макало, зловещ студ, който прониква навсякъде до мозъка на костите ти, смъртоносен студ. В лагер 4, точно преди 8000 членовете на една индийска експедиция са прекарали два дни, приклещени от бурята. Оцелели са благодарение на кислорода. На тази височина и свъстващия на около та почти невъзможно да изкараш много време. Изкачваме се в зоната на смърта, сякаш сме вкаменени. Всичко е забавено, ефимерно. Индийците по въжето са точно над нас, светлините им като тъмнината. Кратка почивка, време да утолим жаждата и да си възвърнем силите преди последния преход към върха. Ядем варени картофи, почти безкусни и тръгваме отново. Не изпитвам жажда, макар да знам, че тялото ми е дехидратирано. Пия твърда много и започва да ми се повдига. Когато Фред продължава нагоре, аз повръщам в страни и изпитвам мигновено облегчение. Да повръщаш картофи не е толкова страшно. Вкусът е същия и когато ги ядеш. И ако навръщане, попаднеш на този бълвот и си много гладен, можеш да поспреш и да го изядеш. Чувствам се сравнително добре, способен да вложа достатъчно усилие, за да измина последните 500 ма и да се върна обратно. Особено да се върна. Един час, 2 часа, три часа. Вятърът отново бушва и слънцето изгрява. Стигаме до френския кулуар. Фред изчезва зад един хълм, когато установявам, че индийците се връщат обратно по въжето. Лицата им едва се виждат зад запотените кислородни маски. Засичаме се с един катерач, който ми съобщава, че на последните 60 метра изобщо няма фиксирани въжета. Това за мен е без значение, тъй като ще се справя. Продължавам по склона. От силната вихрушка планината дими, снежни маси вилнеят във въздуха, надигат се от склона. Зрелището е прекрасно, страшно. Лицето ми гори, устните ми са напукани, твърди като парче мъртво дърво. Остават още 200 мъс след кулора и финалния склон. Спирам, за да помисля. Минава обяд и трябва да направя избор, да се кача на върха или да се откажа. Като купчето на Рубик. За да успея, трябва да подредя плоскостите. Метеорологичният прозорец е кратък, но достатъчен, вятърът е поносим. Преборих най-страшните студове, все още се чувствам добре физически. Не съм изтощен, единствената страна на купчето, която ме притеснява, е часът. Късно е и няма да стигна до върха преди 16 17 часа. Разумно ли е, страхът е интересно нещо. Той може да мотивира или да парализира, да се превърне в стимул или да унищожи мечтите ни. Колебая се точно в момента, в който трябва да взема ключово решение. Ако сега слуша себе си, щях да сляза. Ако се върна, страхът печели. То е симптом. Имам нужда да навляза в тази емоция, да я направя своя територия, да я изследвам до крайен предел, така че да я отстраня. Колкото нобиста остава умът ми, толкова повече се овладявам. Отвъд е лудостта. Предизвикателството ме стимулира. В това премеждие няма нищо приятно, въпреки че след 25 години пътувания това явление вече ми е познато. Дали по този начин е загинал легионерът Яник? Разчитайки на издържливостта си, войниците са тренирани никога да не се отказват. Дори изтощен, продължаваш. Ранен, болен, надминаваш себе си, бориш се или си повален. В планината това поставяне на условия, основано на грубата сила, може да бъде опасно, знам го, тъй като точно така изгради в себе си. Мога да разбера какво е накарало Яник да пренебрегне крайния предел. Учат военните да надминават себе си постоянно, да не отстъпват, но природата винаги има последната дума. Пред нея понякога трябва да приемеш да бъдеш дребен и уязвим. Навърха на някой 8000 г зверската сила не служи за нищо. Много често трябва да си го припомям, защото знам, че мога сам да се погубя в подобни моменти. Ще се кача, бавно продължавам нагоре. Това, че взех твърдо решение, ме успокоява. Изведнъж Фред се появява на няколко метра от мен. Слиза бързо, без да ми обърне внимание. Накоцва, питам го как е горе и след като ми хвърля отнесен поглед, ми каза само една дума – «Внимавай!» Имам чувството, че виждам призрак. Отдалечава се с уверена крачка, което ме успокоява. Питам се дали не би трябвало да се върна, за да го придружа, моя другар, този, който бих искал да ми помогне някой ден, ако съм загазил. И въпреки това продължавам. Зовът на върха е посилен. Оставям го да слиза сам. Качвам се крачка по крачка. С огромни усилия. Днес си казвам, че на тази височина няма приятели. Наистина не знаеш кой си. Човек се губи. Както долу, в града, където обръщаме толкова малко внимание на другите. Гледаме ги, да, внимателно, вренчено, но без да им подадем ръка. Дали ще изгубим желанието си да помагаме? Дълбоко в себе си трябва да се стремим да останем добри, както трябва да се съгласим да се вържем за другия свъже, за да преодолеем препятствията на живота. Фред ще запази малко спомени от срещата ни. В този момент той едва диша. Белите му дробове измръзнат. Без много разсъждения е разбрал, че ако иска да спаси живота си, трябва да се върне в базовия лагер колкото се може по-бързо. Тази мисъл заличава всичко останало. Да слезеш, за да оцелеш. Аз съм на ръба между Китай и Непал. Дирите на Фред чертаят пътя до върха. Още три почти вертикални пасажа. Дишането ми е толкова учестено, че трябва да възвръщам силите си след всяка крачка. Накрая достигам върха, насред небосвода, и за миг се отпускам. Най-после съм тук, аз съм на върха на Макал. Жестовете ми са механични, програмирал съм се. Извъждам камерата, снимам, знам че не трябва да се бавя, но сякаш нещо ме тегли, сякаш времето растяга секундите. Давам си сметка, че сега със сигурност съм единственият човек, катнал на една от най-високите точки на света. Мисълта се забавя, невероятно! Един час минава между първата и последната снимка. Не способен съм да измервам времето, въобще нямам намерение да поглеждам часовника си. Чувствам се отлично, омага съм от тишината и пустотата. Не си давам сметка, че шансовете ми да се върна намаляват с всяка изминала минута. Зоната на смърта яско се стовърва върху мен. Слизам. Не го знам, но това е последното ми приключение с Кати. си го посвещавам. При завръщането ми Кати се среща с специалистите от онкологичния институт, Дейна Фарбър, за да опита ново лечение срещу рака на белия дроб. Ще преодолеем това препятствие. Единственото което трябва да направим, е да бъдем близо до болницата. Закати Кати това е радикална промяна, вече не е толкова свободна, колкото преди. Губи жизнената си сила, променя се. За мен тя остава най-красивата жена на света. Въпреки, че нещо в нея е чезне, тя вече няма унази невероятна енергия, която носеше. През декември 2014 всичко е наред. Още веднъж прекарваме празниците щастливо. Но без да го знам, това е последният път. Малко след това Кати се оплаква от ужасно главоболие. На изследванията откриват разсеки в мозъка. Животът продължава, правим се, че нищо не се е случило. Но животът не продължава. С настъпването на новата година виждам как моята Кати потъва в една друга реалност. Скоро болката, терапията и болестта яско я променят. Изражението и начинът и на изразяване вече не са същите. Тя страда, лекарите позволяват приема на морфин. Дъщерите ни, Аника и Джесика, следят лекарствата, записват всичко в един бележник, симптоми, странични ефекти. Благодарение на тях Кати ще може да остане възможно най-дълго у дома. Трябва да отида в Панама за едно телевизионно предаване. Включено е в договора ми. Заминавам за 5 дни през януари и когато се връщам, Кати изглежда добре. Остава налегло, но е самостоятелна. Приятели я посещават, говори си с тях. После отново отивам до Панама и получавам телефонно обаждане. Отвеждаме мама в болницата, прибери се. Скачам в един самолет, минавам през Нью Йорк, пристигам в болницата. Кати е там, легнала, видимо изтощена. Влизам в стаята и, тя ми се усмихва. Протяга ръце, все така красива е, господи, толкова красива. Тялото и умира, но духът и не. Това е последният спомен. Който пазя от нея. Няма да има друг признак на живот. Два дни по-късно прекарвам третата си нощ до нея. Седем часа сутринта е, навеждам се към нея. Тя спи, после дишането изпира. За първи път в живота ми се чувствам победен. Когато баща ми си отиде, изпитвах гняв. Когато Кати си отиде, тя ми остави любовта си. За 23 години изживяхме много животи заедно. Нощем продължавам да й говоря. Мисията и сега вече е друга, тя е неделима част от всичко, което ми се случва. Каквото и да правя, каквото и да казвам, тя е тук. Сега дъщерите ми поеха щафетата. Един ден и аз ще ги напусна. Трябва да приема тази мисъл. Но ще им оставя безкрайната любов, която имам за тях и която Кати имаше за тях. Съществуването има много страни, някои са доста мрачни, други изглеждат непреодолими, но аз никога не загубих надежда. Препятствията единствено засилиха решителността ми. Постоянно пътувам и осъзнавам, че животът е в движението. Ако загубя този фундаментален стремеж, нещо съществено ще ми липсва. Този път обаче съм растърсен, сякаш си давам сметка, че нещастията могат да сполетят всеки го и навсякъде. Толкова съм свикнал да понасям будари и да се излагам на риск. Та често си мисля, че хората, които обичам, са недосегаеми и защитени от всяко зло. Трябваше аз да умра, нека ти. Равносметката е жестока, всички мои убеждения рязко се изпаряват и аз се чувствам уязвим пред онова, което не мога да овладея Изплува споменът за онзи съвет, който баща ми ми даваше, за да укроти поривите ми. Ако си здраво стъпил на земята, можеш да докуснеш небесата, но ако опиташ да полетиш без опорна точка, няма да стигнеш далеч. Тази опорна точка намерих в лицето на близките си. Кати беше основата, която поддържаше целостта. Тя си отиде, но дъщерите ми са тук. Основата съществува. Винаги съм поощрявал дъщерите си да търсят истинските си желания, да завоюват свободата си. И съм им показал, че нищо не е невъзможно, когато наистина го искаш. С останалото се зае Кати, без мен. Времето, което прекървах от дома, беше твърде кратко, за да наложа някакъв авторитет. Предпочитах да споделям с тях най-същественото, да ги изслушвам, да гледам как растат, да отговарям на въпросите им за смисъла на живота. Всяко заминаване беше откъсване, при всяко завръщане трябваше да търся мястото си в живота им, в нашия дом. За възпитанието на Аника и Джесика се грижеше Кати, ден след ден. Тя им даде крила, а аз ги научих как да си служат с тях. Все още понякога се чувствам като гостенин у дома. Това не е ли участта на всички пътешественици? Изпитвам почти същото нещо на Северния полюс или в Хималаите. Тук съм за малко, но знам, че утре отново ще замина някъде другаде. Думата е моето пристанище за кратко, скоро отново поемам на някъде. Често съм е питали как така рискувам живота си, докато близките ми ме чакат. Дали не съм безотговорен или ужасно егоистичен? Едно е ясно, не тръгвам, защото не обичам семейството си. Но се връщам от любов. Това чувство е с мен при всяко приключение. Образите на жена ми и децата ми ме изправят на крака, когато съм прекрачил предела си на издържливост. В тези критични моменти, когато съм изгубен на хиляди километри от дома, се проявява силата на семейството. Майка ми понякога през смях разказваше, че е било истински ужас да е бременна с мен, не съм спирал да я ритам, толкова съм бързал да излеза. Имах голям късмет с жената на живота ми. Сега тя си тръгна, но е тук с мен завинаги. Между две експедиции заминах на почивка с дъщерите ми на моя кораб. От Нова Зеландия се насочихме към Япония, минавайки през дивите острови на Пепуа. Насред Тихия океан, недалеч от едно изгубено островче, има гробище за самолети и кораби, които ръждясват там от Втората световна война. Слязохме до един потопен самолетоносач. Гмурнахме се на 42 дълбочина. Това беше навлизане в дълбоки води, но момичетата бяха тренирани и аз се грижех за тях. Гледах как минават поразедените от водата коридори или как седят в пилотските кабини на самолетите върху гигантския кораб и усетих едно непознато чувство, виждайки ги толкова свободни и безстрашни. Кати и аз им предадохме тази вяра, тази обеденост, че животът си струва да бъде живен и изследван. Точно преди да почине, баща ми ме научи, че не трябва никога да забравям да живея, защото човек не знае кога всичко се свърши. Гласът му още отъква в мен. Може би една част от ненаситната ми нужда да срещам непознатото идва от тази загуба. Не твърдя, че другите пътища са по-малко значими от моя. Смятам, че човек е сам в изборите и решенията си, сам върви и сам знае какво може да промени, за да намери смисъл в съществуването си. Всяка година си поставям различна цел, сякаш отварям едно празно чекмедже на 1 януари, за да го затворя на 31 декември, пълно с пътешествия. Годините минават, ставам позрял, не съм загубил и частица от ентусиазма си, но имам нужда от този порив, за да продължа. Умирайки, артистите оставят след себе си произведенията си, художникът картините си, архитектът своите сгради. Но някой като мен, моите произведения не могат да се докоснат, в най-добрия случай можеш бегло да видиш следите ми на някоя снимка, да прочетеш разказа за приключенията ми в някоя книга. Харесва ми мисълта, че след себе си ще оставя желанието за свободен живот. През всички тези години не просто търсих силни изживявания, но бях подтикнати от едно усещане, което е съществено за самия живот. Свободата 30 хиляди дни през юли 2015 още веднъж пробвах да изкача къв втори опит, който е всичко друго, но не и провал. Всеки път, когато се върна жив, значи съм успял, дори и да не съм стигнал до върха. Дъщерите ми дойдоха с мен до базовия лагер. На 5000 има, и тримата изпитахме нуждата да продължим приключението и да го споделим. Не искахме да оставаме у дома, търсеки майката, жената, която вече не беше там. Не в затворения дом, а в необятната природа щяхме да открием отговорите на нашите въпроси. А и знаехме, че духът на Кати ще, ще да пътува с нас. В едно видео на сайта ми, което в крайна сметка изтрих, се виждаше мъртъв алпинист. Много хора не го приеха и аз самият разбрат смущението им. В живота всеки от нас губи приятели, роднини, които в един или друг момент сме обичали. Това е реалността, една реалност, от която никой от нас не може да избяга. Загубих любовта на живота си, жена си. Загубих много приятели, когато избухна войната в Ангола. Загубих баща си, когато бях на 18 години. А що се отнася до изследователската общност, губих средно по един-двама приятели на година. Та, смъртта не ми е чужда. И е много тежко за онези, които остават живи, често исках да кажа, вземи мен. Мен, вместо онзи, когато обичам. Опитвах да спасявам животи, билото насред планината, в морето или през бойната, залагайки живота си за другите. Онези приятели, които живеят живота си пълноценно, плащат крайната цена, както и аз може би ще платя един ден пред ви това, с което се занимавам. И за това на разумът ще спре всички ни да живеем, а поскоро с разума всички ще живеем по-предпазливо и ще се учим от грешките си. Има 30 хиляди дни в един живот. Изживайте всеки от тях максимално пълноценно. Животът ви дава избор, живот дълъг и тесен, осеян с много малко опасности, или един кратък и необетен живот, в който ще поемате много рискове. Всички сами избираме как искаме да изживеем живота си. Ако живеете в мир и сте щастливи от връзката, която сте изградили с унези които са ви напуснали, тогава можете полесно да приемете факта, че тези скъпи същества са ви били отнети. Макар е и често да си мислех, че не беше честно да ми отнемат хората, които обичах, отдавна приех факта, че техните личности вече не са тук, но духът им ще живее вечно. И поради тази причина не съм привързан към никое тяло, привързан съм към духа на някоя личност, към неговата доброта. Ако умра, правейки това, което обичам, ще умра щастлив. Дъщерите ми и семейството ми ще се радват за мен, духът ми ще напусне тялото ми, което ще е станало старо и безполезно. Така духът ми ще бъде освободен и ще може да обиколи света в пълна свобода, тялото ми вече няма да може да го възпре. Няколко месеца преди смъртта си през 2008 известният новозеландски алпинист Сър Едманд Хилари, Първият човек, изкачил Еверест на 29 май 1953 с шерпа Тенсинг Норгей, ми изпрати една педоларова банкнота със своя образ, подписана от него, грижливо рамкирана като малка картина. С леко крив, почти детски почерк този 89-годишен мъж беше добавил кратко писмо към банкнотата. В него ми каза, че усеща как краят му наближава и е щастлив, че други ще продължат приключенския и изследователски дух. Целият си живот е посветил на изкачванията си, но също и да помага на народа на шерпите, построявайки училища и болници в региона на Хималаите. Изключително щедър човек, той също е преживял тежки моменти, а именно смъртта на жена му Луис и на дъщеря му Белинда в самолетна катастрофа в Непал, към Катманду. Вниманието му ме докосна дълбоко. Уважение между планинари, уважение между изследователи. След смъртта му разбрах, че всеки от нас има своя собствена две за покоряване. Ако не се отказваш от нищо и ако правиш правилните избори, можеш да намериш решенията. Важното е да пробваш, да не оставиш нищо незавършено. Както аз, който не винаги стигам до върха, трябва да продължа да се боя. Надеждата е един ден да стъпя на върха на планината трябва да остане жива за винаги. Когато Кати ни напусна, разбрах, че приемането ни позволява да живеем щастливи и че реалността не винаги е вълшебна приказка. Стойността на живота е в лецете ни. Сами трябва да изградим същината си, личността си, сами трябва да направим крачка в страни, за да изживем мечтите си и никога да не се оставяме да бъдем затворници. Но човек не трябва никога да се чувства новелик от живота. Остани смирен, живе и простичко, уважавай при всички обстоятелства, това е най-лесният начин да се пребориш с ежедневните проблеми. Именно в простотата намираме решенията. Както баща ми винаги ми казваше и както днес повторям на дъщерите си, трябва да си здраво стъпил на земята, за да успеш да докоснеш небесата с Нинки Линкове, да докоснеш небесата с Майк Хорн, български субтитри, Атутс, youtube Еп, Кюзо и Джил по Майк Хорн в Instagram. Атупс у Инстаграм коммайкерн са официална страница на Майк Хорн. Атупс у ком Майк Хорн във Facebook. Атус у uh, Facebook com Panfeя Майкрн, Майк Хорн в Wikipedia, атупс он uh, Wikipedia. Орк, Уики, майка е долна Орн. Последното приключение на Майк Хорно биколка на Земята Пол 2 Пол, започнало през 2016 и наближаващо своя края през 2019. Артупс, Ак, Азиятатлер, Ком, Сочиети, Майк е следене пътуването на живо Артупс, Оул, Споеткаст. Ком Майк Хорн Майк Хорн в Ферос е част 1. Български субтитри. Атуб YouTube App. Вимо Джестръв. Долна 7 и Майк Хорн в Ферос е част 2. Български субтитри. Атуб YouTube Еп, 6 в инф ноемрем. Майк Хорн да докоснеш небесата френска. Първо издание. Отговорен редактор Елена Можолич превод Елица Попова. Редактор – Цветелина Лакова, консултант Талбинизъм, Мунчил Дамянов, коректор – Мариана Биронкова, предпечат – Робертин Богданов формат – 16, 60, 90, печатни коли, 16, ачпи, 4 и ти, май и 9786197300154, вакун, бивакун над вакун, би